Osebno smo v Majeboru, ki je pravzaprav že drugo leto organiziramo Svet o filozofiji, skupaj z profesorji filozofije na srednji šoli. Lani je bil dogodek precej uspešen, upam, da bo tudi letos. Uh, v Malti smo začarani, ker so me ravno kar obvestili, da se je ena večja sekcija profesorjev filozofije ustavila na, na trojana in jim je tam zelo všeč od nazivu da je vložaj. je? je, je. je, je, je Teplan. So, so uh, malo bliže so. Ampak upam, pa tak malo prispeja. Uh, tema današnjega posveta, kot se videli, je zastavljena relativno provokativno, alarmatno, na podlagi pogovora z številnimi medvladi. Naslavna tema je, ali filozofija izgublja mesto v šoli. Obstaja veljno več indicer, da ga res izgublja. Če bomo zdajno se gotovili in se motimo, bo bomo zelo veseli. A, to izgubljanje mesta v šoli se nanaša na več vidikov. Eden od teh vidikov je seveda sistemsko mesto ali ostačnost filozofije na srednjih šolah, ali v družbi širše, s tem mislim na recimo zmanjšovanje ur za na srednjih šolah, zmanjšovanje ur za te druge, s tem mislim na krčanje maturitetnih skupin za filozofijo in podobno. A, številni naši skupni kolegi govorijo o tem, da se pa po drugi strani, seveda, Iz nekega razloga tudi zanimanje dijakov, verjetno tudi za za filozofijo mašuro. Ampak danes bi se o vseh tih teh teh teh težkih problemih danes zato ker se zdi, da zadevajo bistvo našega poslanstva, bistvo našega poklica, spravi skupni močni detektirati, ali dejansko filozofija, da so prostori. Temu in seveda spregovorite o tem, kakšni so razlogi, da ga izbudjam. Ali so razlogi v sistemski potrečenah, ali so razlogi a, takšni, da jih lahko izluščimo izlušljanje time, v kateri živimo. Precej dojakov govori o tem, seveda, da danes so bilo neke cilje, ki jim ne želijo so ljudi, ampak in mora, si, se pravi, ta neka logika, utilitaristična logika izbire zanimanja za različna poklicna in druga področja, se zdi, da je vedno bolj diktirana s stani, recimo, v nekih neoliberalnih izhodišč. Ne? Skratka je to duhovna, družbena klima ali gre za že neke sistemske, politične počitve, ki seveda ljudi jo poskušajo zriniti z splošnega šolskega sistema, o tem bomo takole dvogačo danes pregovorili, in vi boste na tem, da nam svoja prepričanja, in spoznanja tukaj predstavite. A naj na začetku povem, da imamo 11 predstavitev, pa tudi ena zanemjavo. Žal se je kolega Gori Šinigoj v Praviču, ampak smo našli za zanemjavo. Jožek Upranj Zajs bo v bistvu na na mesto njega. Praviču se je iz družinskih, zasebnih razlogov. Format predstavitev pod se pravi 15 minut za predstavitev. Po glavi, da tako rečem, temu sledi zelo kratka 5-minutna replika, možnost ponoviti in zapisati zelo srbi jezik. A, za daljšo razpravo smo pa predvideli pravzaprav dva sklopa, se pravi, enega nekje na polovici, a, če bo ostalo še kaj neodgovorjenih vprašanj. Se pravi, za to je namenjenega 25 minut, in na koncu smo pa potem rezervirali 45 minut za zaključno razpravo o vsem, kar smo slišali. Če bo seveda dovolj bolj energije, da to izpeljemo no, te energije dovolj. No, jaz bi na te na tej točki zaključu. Morda in bi kar prvega našega referenza, našega dragega kolega Andreja Adana, da se govori o temih filozofijah podal še Mislim, da je tudi ta naslov predstavitve precej indikativa. Jaz vam začelj maha po 15 minutah vaše predstavitve, tako da bomo približno časovno uspe ustali speljati, da bomo povešen tokih. Ja, ok, povesti. Hvala. Za ja samo pozdravljam letačni simpozik, kot je današnji. Um, Kot rečeno, naslov, prispevka je filozofija, kako dolgo šejo, se, da bom glavnem prispevek prebral, razlog je zato, ker sem imel še kar uh, malo časa, da sem ga sestavil zaradi uh, drugih obveznosti, glede na to, kar je Boris rekel, je moja teza, moja trditev, v bistvu, Ta, da življenski prostor filozofiji, kakršna je, kakršna ima mesta um, poučevanja v Sloveniji, se krči, na nek način uh, bi lahko rekli, da počasi izginja, kar se uh, kaže, tako je Boris rekel, uh, pri tem, koliko dijakov mogoče se odločajo uh, vzeti filozofijo na maturi, pa kakšno se potem vpisi uh, na univerzo pričemer sicer res, da bi morali, da bi res imeli empirično potrditev, kar seveda lahko pogledamo imeti natančne številke, pa tudi krivulja je včasih se kakšno leto nekoliko več dijako odloči, kakšno leto manj, ampak na šolah, kjer delam, klub tej, temu nihanju bi lahko rekli, da je neka krivulja, nek padec, Navzdol. Vzrok, zakaj bi jaz to združil, kar je rekel Boris, se pravi, to, kar jaz mislim, da je sistemski vzrok, čemer bi lahko rekli, da je ideologija časa, je prav pravzaprav ta utilitaristična logika, na nek način je povezana z tem, čemer bi rekli, sistemski vzrok, sam sem to pojemno imenoval ideologija, v bistvu neka točno določena ideologija, v bistvu takšna kot bom razvijal, ki je čisto zadovoljna z nekimi cenejšimi, čisto v pomenu vrednosti, blagovne vrednosti, cenejšimi oblikami zavesti. No, in zdaj, če gremo k temu ne, ideologijo, predeljujem kot govor prakse, pa bom to poskušal zdaj, na kratko razložiti, kaj to je. Se pravi, ideologije ne mislim primarno kot oblike napačne zavesti, kar je običajno stališče o ideologiji, ampak se mi zdi, da jo moramo zagrabiti v nekem ločevanju govora in prakse, se pravi, tem, kar govorimo, kar sicer mislimo, mislimo, da delamo in tem, kar dejansko delamo. In tukaj se mi zdi, da je v času, v katerem živimo, Zelo velika razlika. To pomeni, da lahko imamo, se pravi, kar zadeva kritično mišljenje, za kar gre v, pri filozofiji, neko spremljivo teorijo kritičnega mišljenja, ne lahko govorimo ob javnosti, delimo z drugimi, osnovna težava pa je, da elementov teh teorije oziroma razlogov, ki temeljujejo uvajanje kritičnega mišljenja v šole, In ti osnovni razlogi so, recimo, spoštovane sebna sličencev, autonomija v pomenu, nekem kantovskem pomenu besede autonomije, kako živeti, odraslo življenje, potem inicijacijo v racionalni tradiciji in razvijanje demokratične družbe. V več ne moremo uveljaviti v praksi, torej lahko imamo zelo dobre teorije, Da vse teže to uveljavljamo, zato ker je spoštovanje učencev vse bitki za opis v bistvu samo navidezno, šole se dejansko ravnajo po Autonomija mehanizmi, avtonomija je postala samo beseda zaradi številnih eksternih pritiskov, tradicije so tudi vse manj pomembne, Vse, kar zadeva zgodovino, zgodovinsko pomnenje, demokratično življenje, recimo, samo če pomislite na TTIP, pa koliko lahko v resnici odločamo, vse, kar zadeva finance v lastni državi, se zdi, da je tudi vse bolj samo ilozija. Imamo pa dobre teorije. Ne? To se mi zdi, da je neka osnovna razlaga, razcepa med teorijo in praksa. Tu imam zdaj nek mogoče zelo zgodovinski del, nekoliko namerno, takšno razmišljeno ideologiji namreč ni izvirno, ampak ga najdemo že v Platanovi državi. Zlasti potem se to kulminira v njegovi prispodobi obotlini, ker loči vzgojena in neuzgojeno osebo. Moja teza je pač nekoliko povezana, saj nekdo, ki lahko samo govori, ne more pa tega izvajati v praksi vrstnice nevzgojena oseba. To mislim, da je poanta je prispodobe v botlini, kajte biti vzgojen pomeni združiti teorijo in prakso v nekem marksističnem pomenu, vse na tej točki se, kakor se že sicer radikalno razlikujeta, Platon in Marx ne razlikujeta. Torej, ne je tako, bi lahko rekli, po eni strani, ne seveda ima nevzgojena oseba omojen ozik pogled na svet, Uh, to, kar vidi, če ima vrjame, recimo so neke otvare, fantazme, iluzije ki na videznosti predsotki, sanjerije, skratka, je kar nekaj sob pomen, pa se zdi, da bi potem dovolj, če rečemo, da je v bistvo to oblika napačne zavesti, ampak kot malo prej že začel razvijati, nezgojena oseba ni zgolj plen ideologije, ne zato, ker zamenuje vide z resničnostjo, ker če bi bilo tako, ne bi bilo tako hudo, ker bi pač zgolj ideološko zaslepljena osoba, Uh, se poučila o neki stvari, recimo korigirala uh, stališče ideologije, sanj, vide za vsega, kar sem prej našteval, bi se znebila, ampak vidimo, da v tem razcepu gre za nekaj več, nekaj bolj temelnega. Uh, se pravi, ne biti ujetnik to vrstne ideologije, ne kot zdaj uh, razvijam, V bistvu pomeni, da ima ta videz, kot mu platon reče, ne v prespodobi v neko realno moč. Ko to velja za veliko število ljudi, za večino, postane sama realnost omejena, nespametna in ideološka. Tedaj videz prisiljuje stvarnost in povzrači ta razcep, ki sem ga prej samo orisal, torej prepad oziroma ločitev govora in prakse. No, zanimivo je, da Platon uh, to omenja v tej državi, recimo ademant na neki točki, uh, ko uh, pravi nekako moramo okrog sebe ustvariti vides uh, poštenega življenja, neumno pred, da bi živeli poštena, recimo pravi tako, mislim, da to v drugi knjigi države, uh, ne prenašam in nobene koristi, temveč muke in očitne škode, če sem previčen, ne da bi se to tudi zdeval Če pa sem krivičen, a v stvarjem pravičnosti se govori o božanskem življenju, in kar se mi zdaj ključno, ker dozdevanje, torej ta vides, uh, s tem, kot mi pojasnjuje modreci, priseljuje celo resnico ali bi lahko rekli oziroma prakso in gospoduje je srečo, se treba s celoma obrniti k njemu. Uh, in tako naprej. Se pravi, tukaj imamo ne, en takšen uh, citat, po moje, kako lahko zagrabimo uh, ideologijo. Se pravi, iz tega zornega kota je srč Pratenove v vekline in ne mara prav to, da lahko vide s družbeno realnost, rečeno, rečeno drugače, imajo realne učinke, ki se kažejo vedno novem porajanju oziroma reprodukciji na ta način razcepljenih ljudi. Razcepljenost se torej kaže ne, kot forma ali pa oblika te ideologije oziroma stanje sveta, v katerem smo zaradi ločitve med teorijo in prakso, govorim, dejanjem, že veš čas že nedoslednji in v proti tako kot je tudi Ademant povedal, moramo ustvarjati nek videz veš čas okoli sebe oziroma ga vedno že ustvarjamo, tudi če mislimo drugače. Torej, kadar je takšnih ljudi veliko, ko prevladujejo in na te točki potem lahko začnemo govoriti o trendi, postanejo, torej, platanove sence, pravilo, znikne družba, kjer je volja ljudi ali napačno usmerjena, ali odsotna, če vzamemo samo recimo nek, kar se volja, čisto kot vsak dan interesa za neke stvari. Ok, recimo, da je to neko kvir. Ne, zdaj to ponazorimo z primerom in ta primer sem bistvo, za uh, pa zakaj bomo porazvili, kako, ko se takšen trend v stvari postane filozofija odveč ne, in zakaj zgubila mesta, ker to je poanta, Pač imamo torej za en trend in tem trendu more, more vsak danih majhnih ukrepov in torej tega govora prakse, ideologije, kot sem malo prepovedal. In za ta primer, da se to ponazorim, prihaja iz računalništva. Na spletni strani, mladi podjetnik in bla bla, recimo je tekst naslovom računalništvo v oblaku fleksibilnejši dostop do računalniških storitev, citat ste te spletne strani. Računalništvo v oblaku podjetjem in posameznikom nudi prilagodljivo alternativo na kupo aplikacij, storitev in infrastrukture. Namesto da jih poganjajo na krajnem računalniku, njihovo uporabo najamejo na strežnikih, ki sestavljajo računalniški oblak. V tem smislu fleksibilnost storitev je najpomembnejše, da uporabnik lahko najame storitve glede na trenutne potrebe ki so lahko tudi povsem nepričakovane. Ko kapacitet ne potrebuje več, jih lahko preprosto sprosti. Ker se to poteka dinamično, pri spremembi kapacitet strežnika ni potrebno ponovno zaganjati. Računalništvo v oblaku zato predstavlja priložnost za mala in novo nastala podjetja. Saj ta v večini primerov nimajo lastne računalniške infrastrukture potrebne za poslovanje. Njeno vzpostavitev pa lahko predstavlja prevelike stroške. Med najbolj poznane splošno spočno upravljene brezplačne storite računalništvo blako sodijo državna omrežja Facebook, Twitter, pol spletne e poštne storiteve, gmail, hotmail, spletna mesta za deljenje slik, kot so Flickr, video, YouTube, Netflix, pol spletne prisarne, kot sta Google Docs, Microsoft Office, itd., itd. Kako, ne, itd veste, lahko imati svoje namizije, torej na oblako uh, se pravi. v oblako je tukaj v imenu ni zanižena stroško produkcije in s tem povezane fleksibilnosti v za zaostrenih pogojev globalne ekonomije. Uh, ne Podjetje preprosto več ne ravi kupiti drage a, programske opreme, ker pač najame, poceni domeno ne, in ima dostop do tega oblaka. Torej, zaradi ne trenda trenda niža nastroško produkcije, blak mnogim podjetjem, pravzaprav vedno večjemu število podjetje, še šele spoko omogoča gospodarsko dejavnost. No, recimo, zemimo, da to res v imeno niža nastroško in da je zaradi tega korisna in se zaradi tega širi, Torej, če zamemo, da je to zdaj bistvo računalništvo oblako, poglejmo, kako se to zrcali v trendu, o katerim govorimo, torej v izobraževanju. In pučen članek je, članek dr. Renati Šular, ki prihaja za slovom pa je šola v oblako, ki je bil v prvi štulj, ki šel razgledal letos objavljen. Torej, največ članko ni govora o nižanju stroškov, tem primeru stroškov za izobraževanje kar bi neka kritična misel morala po mojem izpostaviti, drugače mlad je ne? prazna slama omenjena uh, samo nujnost uporabe IKT, ki seveda sledi iz tega, uh, in z njo povezane nove oblike izobraževanja. Autorica zelo naklonjena govori o sodobnih izobražalnih procesih, ki slenijo in zase pojavi, vidite, ta je govor, na odprtosti, so uporabi, zmenjavi sebi, na medosebnih odnosih, razpravah, osebnih motivaciji itd. Torej je v oblako lahko po bistveno, njen citac, Menina način prispevanja in sodelovanja prepuko, prepolkov, lahko spremeni v sistemi zobraževanja, kar se nam itak vidite pred nosom dogaja in uh, del tega seveda je predpostavljeno uh, izginanje filozofije. Torej, razumemo, da lahko z računalništem oblaku postane enostavno dostopni številni sedaj nedosegljivi viri, autorica ki je zaposljena vnuk, omenja nukovo zakladnico svojenske pisne kulturne dediščine. Uh, ampak kako bistveno se vtegne dejansko spremeniti pouk? Mislim, zakaj bi se zaradi tega moral? Pa vendar se, ne? Uh, to ni jasno razloženo, vendar pa si lahko iz drobce ustvarjamo neko sliko. Uh, Samo se vproščam, koliko še imam, kaj... Oh, uh, pa še toliko za zapovedati, ne. Torej, uh, evo, v EU, za kaj za kako, videte, kak grejo za kaj trend? Torej, v EU obstaja trenitni projekt Šola v oblako, uh, v katerega so vključene različne institucije za osnajstih evropskih držav, pre sta dve in tudi nuk. Projekt financira Evropska komisija v okviru programa Vse življenjske očenje, vse leko sišimo, Vse očenje, moramo vedeti, da je filozofija nevarnosti, zdaj ni čas, da bi to razložil. Glavni koordinator, koordinator ne, je zasebna šola za tem tega projekta in zdi se, da je cilj njenega dela uvajanje prenosnih računalnikov šole na mesto klasičnih učbenikov. Slika, ki počasi nastaja, če upoštevamo bistvo razveta računalniške oblaka, to je nižanje produkcijskih stroškov, stroško zdaj naslednja. Torej, Evropska komisija si v imenu globalne konkurenčnosti Evropske ekonomije prezedeva znižati produkcijske stroške delovne sile potrebne za globalna torej, ne, uh, To spomeni nižane stroške za izobraževanje. Nacionalni izobraževalni sistemi so v preteklosti vložili v sredstva za ikatizacijo šoli in računalniško pismenovani zaposleni. Bodoče se bodo lahko ti stroški zmanjšali, šole več ne bodo rabile morja avtoriziranih računalniških programov, serverjev itd., ker bodo lahko najele prostor na serverih, ki se stale računalniški oblag. Tam pa bodo imeli tudi dostop do nujno potrebnih programov e vira e-čbonik različnih baz podatkov. Nacionalni šolski sistemi bodo s tem prihranili tudi, ker bodo sčasoma popolnoma odpravili klasične udobnike. to je seveda, da bodo vsi učenci opremljeni s tablicami in mimo grade na finskem so že naredili ta korak prvih razredih osnovne šole, mislim da zdaj že drugo leto traja, samo še tablice niti pisati, z roko se več ne učijo. Uh, ta, tako da so dejavnosti zasebne šole in za bistvo uh, ne in partnerske mreže šol v oblaku so drobtina, razumete, v tem kruhu, če tak rečem, ne, ki se pač malo skrči, če gledi iz vidika potrošniške košarice. Uh, no, in zato kaže da tega trenda ni mogoče ostaviti saj ne v pogojih slabo reguliranega družbeno-ekonomskega sistema, ki producira blaga zaradi profita In eh, navdušene deleženci projektov, kakršne šola v oblaku, so prvi, ki dajo trendo za za življenje. Mnogi pri tem ne vidijo bistva očitelji, da ima novost največkrat preprosto prezamemo. Odeležimo se kakšnega izobraževanja, ker novost niti ni predsaljena kot nujna, temveč kot dobra, kot dodatih kakovosti. Trend je tako vpeljan. Ampak posleje, ko je vpeljan, začne prisiljevati stvarno, na neki točki, postane dominanten in pol tuče če drugače misliš, ne moreš več drugače ravnati, kot priključiš in postaneš ta razcepljen subjekt, o katerem sem govoril ne, v začetku. Se pravi, v tem pomena je ideologija, vidite, ni več napačna zavest, ampak je govor prakse, v bistvu praksa, ki govori, če tudi mi te, tega ne vemo, oziroma so to milijoni naših vsakdanih dejanih združenih ne pol v neko prakso. No in zakaj, moram pohititi, ne samo še kod nam, predvsem nam vizijo, vidite, to bilja celo kritičnega mišljenja, sodobno izobraževanje. Kaj ti producenti visokotehnoloških sodobnih storitvenih podjetij morajo znati kritično misliti, soočati se morajo z nenadnimi, zapletenimi problemi sodobnega sveta, predlagati rešitve, predebatirati rešitve, če imajo narobe, morajo to posokratsko priznati da, in z danim timom še naprej snovati produkt z visoko dodano vrednostjo ustvarjalni, morajo biti, to pomeni, kreativni, priskovati, morajo znati, interpretirati stvarnost z različnih, celo nepričakovanih zornih kotov, potem morajo biti samostojni in hkrati timski igralci, skratka, imeti, morajo... Kompetence. To pomeni, a vidite, celo to, kar bi naj mi razvijali kritično mišljenje, je potem, ko začne uh, ne, vide spriseljevati stvarnost, še celo samo kritično mišljenje postane uh, v tem kontekstu uh, v bistvu že del tega uh, govora prakse. Tako da bi lahko rekli, da imamo potem pravka z neke vrste nekritičnim, kritičnim mišljenjem, filozofija, ki pa lahko preživi samo še kot ta oblika kritičnega mišljenja, pa postane v resnici dekla ekonomije. Tako je bila nekoč dekla teologije. Tako vse sem zdaj preskočil in skrašal, ker sem veel, kaj bo Gorje srekel in zdaj samo še en stavek, ker je itak bolj stvar za razpravo. Zdaj, če bi rekel da ta vrsta ideologije kot govor prakse, se pravi, kar je govor strukture tisto, zaradi česar izginja, potem tudi filozofija, to potem je naš problem, kako organizirati, v bistvu kako se moramo organizirati, da lahko to ustavimo na lokalni ravni in sveda malo širši in globalni. Vsekakor, kar pa ne moremo, pa je, ker je to ravno ta vrsta govor praksi, ko vsak pride z neko svojo lastno inicijativo in na koncu nismo zorganizirani, ampak samo reproduciramo točno to, zareče se filozofije zginja oziroma smo nekritični, kritični mislici. Tako da to hvala eno še tukaj ostal za dve minuti. Če so kakšne te hitre replike, misli, ki se potem hitro zgubijo, če niso izrečene. Smila, Ja, Na način, da bi dejansko pridoneslo k, k, k temu, da je glavna točka, ki je ena od tako težav, da bomo dan jeter lahko bi pa lahko nekaj na kak način to uporabljati, če je to S tem se načelno strengam. Moja trditev je, bila, da živimo v kontekstu, se pravi, če je ta govor prakse ker uvajanje ideologije, gledan eh, ikatiz, mislim, teh računalništva, iktizacije eh, nižja stroške za izobraževanje in da to je glavni motiv uvajanja in da bi morali najprej premisliti to. za pa, da seveda nekih tehničnih novosti ne bomo kot ljudisti zavračali, s tem se strinjam, samo pol moramo hkrati samo govor prakse eh, se vmešati vanj in ga začeti govoriti drugače, kot ga. To pa, da nekdo niče ne, ne, se ne zna uporabljati, pa etak. Ne. Še kaj kotro vprašanje? Če se prvo zgodil, smo prihli, da se daš, se daš imel in vprašanje Kaj je zdaj minaren, kaj moramo zdaj narediti, da je šlo tako ali tako. Če to zmanjkaš, ali šlo še čisto po božiču? Tako je. Zdaj se vprašamo, kaj je zdaj minaren, čeprav se lahko opremo v našem deluju. Ja, nekako bomo no, nekako. morali uh, ugotoviti, kako uh, zaostavi ta govor prakse. Moja osebna izkušnja izhaja iz protestov. Ker je bilo veliko skupin, ki se uh, niso znale med sabo povezati. in To opažam po soč življenja in sem začel razmišljati, da to že struktura v nas, če tak rečem, ali govor prakse, to pomeni uh, to. Ne. Mislim, če se vprašajo, zakaj se ljudje ne znajo povezati za nekaj, kar sicer skupaj mislijo, da je dobro. Očitno je neka neznanje ne, na delu nekaj pomanjkane volje, mislim, na ta način se kaže ideologija povrne vsakdaj nečutni ravni. Če bi se povrzovali, bi lahko bi se igra za želja zgodata. Hm? Ja. Potrebujemo filozofski stajniški oblak. Hm. Ne vem, kar... Ga še gašna prišlaj? Bo še veliko priložnosti, kot rečeram, na dve tožka, Dače, da dalšem vzpustili, tako nekaj samo teh potrej. Mislim. Hvala, Andrejo. No, Zdaj, naslednje je pa, je, je pa na vrsti seveda že dr. Marija Šimec, ravnokaj je stopil v prostor, pa že pa mora govoriti. Marija, kar naprej. A, njegov naslov predstavitev je filozofija za otroke in filozofija v gimnaziji. Prelepo zdravljeno. Zdaj, ko še neko drugo naredim, da pomaga, da se v tem da Mi zelo ta povzetek tega, da za filosofijo so zvonali okolišči. Na rečo malo razpišli o, o naslovu tega srečanja, o tem, ali je filosofija v enško obšori in, in vzete, da so znamen so drugačno, potem da tudi na tega srečanja. Nen samotisem, Jasno je, da, ja, da. Ja. se možna Filozofija izgublja svoje mesto v šoli. Najbolj zanimiv govor je ta, da ta te ne izgubi, ker ne možeš zgoditi nekaj, če se nimaš. Ker vprašanje da je, da filozofija v malem času v šoli. In v način sugerira, da je filozofija ugrožena. In, uh, torej za obrožanje so, so pozitivna, ker zapravo mobilizirajo ljudi, vzorijo na to, da je potrebno nekaj narediti. Tukaj strani se bo posvojali, svoje uh, to ne ker navadijo neko nek zdoro, na to, da še ni pogroženo skret. Ne, in jaz se srinjam, da svoje jaz, filozofija, je ogrožena. Pa pravzaprav ni ogrožena sama filozofija, ogrožena je celo ekonomistika, ogrožen jaz je celo vsi temelni študij. Ne, svoje se da Kapitalizem neoliberalne oblik, ki začinja začne prijemati, zares čudimo posledice, predvsem, dominance ekonomije v družbi in nek tren, morajo svoji postaviti uporabne in aplikativne. in na tem smislu je filozofija kot nekako bolj načelno mišljenje, ki se poskuša poglabljati v stvari, eh, nekako res eh, nima mm -hmm. mesto v tej družbe. In na tem smislu je bilo to nakrej govor o kritičnem mišljenju, ki je ravno to uporabljati aplikativno eh, in, potem, in samo to staje nekritično. Krati, kritično mišljenje je v te družbe ne pomeni, ne remali. In to ne veri sam, da umijam, pač tudi ljudje, tudi študenti, tudi dijaki, vedno bo razmišljajo o tem, da ne bodo življeli, so ni bolj. Tudi tudi filozofije se posprašujejo, tako to v razmišljeni, uh, da to razmišljajo smeritev, ni samo nekaj zonalnega, ampak tudi nekaj notranjega nekaj, kar se ljudje pravzaprav sami vedemo je tudi neka eh, zanimiva notre, ne, logika neoliberalizma, ki, ki ni preprostal, ampak nekaj gloslav, ampak naprav usrka notr spodbude, us, us, usrka notr vredolne orientacije, ki smo jih tako sami zagovarjali. Timo so se ljudje zavzema za vseželjensko učenje, s tem misljem, da se ljudje celo življenje izobražujejo, kot so me izključili, da ne bomo je posamezika. Tale se pa vseželjensko učenje spravzaprav vedel z mislj, tega, da če se ne bomo s vrščen, spravljajo, pa posposabljajo gozno gospod. Ni nekaj, kar se ljudje sami odločajo, tako je nekaj, kar je stvar ekonomskih kristij. Tudi kreativnost. Sveda, kreativnost, da nekaj česar smo se vsi želeli, in danes je ta ista kreativnost v postprovisičnej ekonomiji, ampak nekaj kar je nulja in delalci morajo biti inovativni. E, in imamo pravzaprav e, ljudi, ki so škodirali zelo zelo režiserni, kot remontirajo rekanje agencije in svoja kreativnost upravljajo za to pa inteligencov, pa to silozovsko izobrazbo uporabljajo za to, da pač še bi ljudi slobujajo, evokujajo ki so tudi, tudi rešeni, In še več, ne eh, eh, Privlačen tudi do prava je večja svoboda posamoznika, te administrativne eh, umeljične to so politika to odpravila, in večja svoboda posameznika, se je zdaj, v reviji Združenih narodov, in v neki um, drugi. Jasno je, da hkrati s tem pravzaprav odpravlja tisto, kar daje oporo ljudem, ki v tej neoliberalni depresiji. In, ko se povdavlja, da je posanje za in se misli, da od raznih družbenih obitev, se s tem pač na posanjeznika tudi prelaga odgovornost. Uh, za vse tiste težave, te, ki jih povrstna družba produciraja in so strukturne naravlja, ki zdaj so ne nadalma pravzaprav odgovornosti posanjeznika in si je sam kriv, če je napreč ne da ne dobiti službe in tako naprej. Vse je prav se držav, je pravzapravlja začetka dostupujan, da načrtuje svoja karijera, De samogljenik, de samogljenik so da je sam da je samo da svoje osobe in je tukaj tudi sam poskrbi, se tudi ne znam. Se pravi, te zonani, te lidi, mi so sam nekaj tudi zonani, so so neke filozofske ideje uporabljali, in ko mi doberimo s gospodem rešenju, doberimo zelo v, v, v redu skupaj, tem zonalne družne spremembe, ja, posamezni prepleša postavijo v teh starih navičah, samo so imamo za to, kar se dogaja. Dobesimo da je drug pogled na te zadnje trende, pa ko pa da, da se vse te trende kombinirajo zasušitev, ki se je nek moment ko se bistvene ki so izvirile, to bolj pomerjne. In lahko rečamo, bolj kaj je filozofija izrinjena iz se je ljužba bolj pomembna postaviti. In v nekem trenutku v življenju se ljudje vzadejo zapravo to, da ima službo resnih, tvoj glavnih, celo življenja in, in da je da še kaj drugega in takrat humanistika možnosti svoje umetnosti postanjajo deliko bolj pomembni kot prej. V tem smislu kot v totalitarnih režimih je bilo obetno zelo cenjeno se da je mnci ena, da bodo ukazili, da je to področje skoči z Rimjerom, pa postalo, že te je bolj pomeni. To je, je, je ena logika razmisleka, ampak se mi vidi, da je bolj zanimiva druga logika razmisljaka, kako je filozofija ogrožila znota. Nekaj, če je vedeni problem to, da je ogrožila znota, tako se čudno reči, kako je filozofija, je vzdravna sveto nekaj krk, ki je inštitucionalno zelo dobro zamorovano. Takšni smo profesori, takšni kateri med nas na fakulteti, ki izračujo, kako se obvarjamo s filozofijo. Nekateri smo dvrste vlaši, ki se obvarjamo s filozofijo v gimnaziji in se pravzaprav, privilegirno použavljali z vsemi tistimi študenti, ki je paš. Te naše fakultete proizvajajo, ko bi radi, počevali filozofijo. 20 let nazaj so študente rekel, kakšne, ne bomo čel filozofijo, to nekaj ne bodo draznika. Danes paš ne treba, če je, ja, ja, ja se, se da, da pravi, da smo ki to službo imamo, pač nekdo, ki se seda v neko mesto in komaj čakajo, da se z nami ga izvih, ker potem bodo oni prišli sam. Ne? In naša, naša pozicija je zelo zaželjena. In kot smo, nikdo v zgodovini, ni več kot tretjina pregivalstva in to dali se ve, nije, več kot tretjina pregivalstva. Seduljno ukvarjali smo v zahil, ker je pač del koristove gimnazije. In je na taj način filozofija inštecionalno zagarantirana. Zato je vprašanje, kaj pa mi so filozofiju In je vprašanje, kaj pa pa te študenti je filozofirani, ki s študenti, upazam, da pravzaprav ne vejo so filozofijo počeli in da je filozofija. Zato je vsejšen del njih to filozofsko zdanje pravzaprav prej vbred. Pravzaprav vsa a jaz dobro, jaz Poznam, kaj to se še bom vrločiti, ko pa jih vprašamo, kaj pravi nisliš, tako po fitem različnaš, da pravzaprav imam prej občutelj, da te filozofske zadeve so tako komplicirane, pa visoke, pozagredene nadevke, ne morejo nekakšnega vseva zmeti. Pravda, tudi filozofija bolj reproducira, neko tako, mandalinsko pozicijo filozofije, ki je za nekaj zbranjstvo, vsi ustali z tudi filozofija, tako zapravo te, ki Meniče nam, če reproduciramo tako, opozicijo filozofije, potem je filozofija nerelevantna ne zaradi tega, ker je nekaj zvanali okoliščine, torej vaj, nekaj nerelevantnih položaj, zaradi tega, ker mi sami produciramo ta položaj filozofije, ki je tako dragocena, tako zadvedena, tako uzvišena, da pravzaprav mi te jednevalne smrt ki ne moramo več iz filozofskega. Misli, In to filozofija, ki je to slovo raznovno, ki je da vse pomaga v našem življenju. Se, se pravda ne način, s tem reproduciramo neko neobrožno filozofijo, ampak filozofijo, to, ki zamo iz tega svetave, zato sveh postane, bolj odno nerelevantno. Misli, ko ste vgledali svoje vjuče, so šolce na fakulteti, več in jih ni zaposlenih na področju filozofije delali druge stvari, in govoriti na nek način, mi je filozofija dala, dala, pravzaprav zdaj, ker so že malo bolj odreženi, zdaj že v paru se upaš, pa da jim nekaj da. V 20-25 je uh, paštovih filozofije v veliki meri zelo bezgluba časa. Ker če nekaj se mora diplomirati, da se lahko neko filozofijo ni bilo tako zelo pomembno. je, da je, pravzaprav, za nas vprašanje. Uh, Kaj pa? Mi počpevamo filozofijo. Koliko mi prispevamo k temu, da ima filozofija drugačen položaj. in koliko vse, kar vedemo, pa da s njim kar vedelo obispevamo k temu, da je to zapravo filozofija še zmeraj nekaj osmarginalnega kljub temu, da je ide v življske korine. Če svoj sre, pa se je nekaj nekaj ideja, da je treba, da dobre prakse. Ja. Verjetno je pri filozofiji še bo zanimivo, še da li bi bo dobre proglede. Dobre težave, dobre zakate. Pri filozofiji takrat špride momenti težava, da je možnost, da začne o čem razmišljati. Tako, kar se bi težavno, to pomeni, da zelo resno mi so razmišljati. Če se zdaj vrnem e, k tisti temi, ki sem jo obljubil, Um, Biba, se vprašal, dok da imam čas, pravzaprav. Največ po super. Potem lahko postim kar malo več časa za razpravo, pa kar končam? <laughs> če želiš. Če želiš. Se ne morem zdaj biti odgovorna tem. Hvala filozofije, filozofije, se hvala In, da smo v nekaj trenutku, zelo, zelo nekaj res zainteresira, da filozofijo za otroke. Pravno, da tega ne gre, je filozofija za otroke, no? otroke, ki mu je neko bi uh, v razredu, ki naj bi bolj spodbujal mišljenje. Ja. Da, težava je, da se šele da ramo filozofijo. To ni preveč filozofijo, kako početi to, na način, da je bolj filozofski filozofij za otroke. Je ja, pač tisto, kar smo predvsem videli, pomeni res ponujela nek filozofstvo, s njim strani je to vodanje in diskursijo v smeri, tega, da se analizira tisto, kar dijaki filozofskega že vedo, s tem, da to vedo je narobe povedano, prej gre za neko osimljine javne diskurzo v dijakih, pač, ker žemo v tej družbi, se nekaj sredi zapišejo v nas da bi to hoteli in na nek način določajo naše mišljenje in vedomanje, in potem je smisalno v na mestnem prenudku previsiti, kar se je v nas nabral. Tako da ne gre za nek stališča pa kakšno mišljenje, ampak gre pravzaprav, ne je nekaj krat, kaj je takšna družba naplavila v nas. Krži bo v tej družbi se družba upišela v nas. Ne? Nekaj taka neravna psihoanaliza, ker ne gre za nezavetno, ampak gre za premisek tega, čemu smo pri vse izpostavljeni. Ta premisek je krati tako premisek nekega družbe, drugi moment. nekaj se. In to je drugi moment. Drugi moment, ki jo pa dalje smo učili diskusije sedam, učiti misli. Če ko ta padiak vprašanje si začel ko si vprašanje, začne še razlišnjati. In to je drugi ki ga je. Filozofija Malo lahko resno ukvarjamo se z drugim tudi, da je že pridig tudi moment, ko se nam je zdelo, da no, EDM인, moment, ne, je filozofija ima to odroke manjka, šlo moment. In da je ta dilema, ki jo imamo, namreč ta čuvati filozofsko da lahko samostojno mišljenje diakonov in da od tega da je samostojno mišljenje ki je nekaj dialog silozovsko tradicijo, da, da ta bileba ustaja tukaj v filozofiji za otroke in da se sve zaopravte lahko v nekih trenutkih ponujem nekaj dobro konkrete odgovore ali dobro konkrete rešitve na vprašanje, kako zdaj ko po zboj je kako so poskojne obmišljenje, ko sama zbika poveza z dialogom silozovsko tradicijo. Tukaj, kaj trebam tisto včeraj sem vedel govoriti, pod naslovom filozofija, po filozofija za otroke. Pa bi se tukaj, vem, ustavil, pa se drža. kratka replika? Vprašanje? da Žalostno, da je ta paradox tega, da neka ekonomska situacija v sodobnem svetu, ki na nek način filozofijo oddele bolj pomembno, kot ste menili. V drugi druge strani pa to, kar mi filozofi sami v bistvu smo nemočni, ne, da bi um, zadevo vendar ne naredili, um, bolj smisleno, ne za mlade, ki so nam zaupani. Seravno pred filozofijo za otroke, vse moja kompletne smišna je ta, da če je ta prejmed na šoli, kot izbirni predmet, um, je praktično za nekega diplomiranjega filozofa praktično utopično pričakovati, da ga bo ravnatno zapustil za tiste dve uli. Potem seveda oni v svojem kadru, nekaj se to ekonomsko politisti rene, poiščejo, več pač moram se. Se pravi, da se s filozofijo praktično kvarjajo ne v filozofi, krati na nekaj če nekaj mnogočen stavol, ampak, sigurno je to pokoloma drugače, kot da če bi biti ljudi zaposleni, ki so študili. Tako da se moja izkušnjaj tako nam preostane tudi, da potem prek nekih dobrih praks, se pravi prek nekih kroškov in inicijativ, ko skušaš mendarle um, filozofijo za otroke, ki jo sam razumem kot ustvarjanje pogojev um, nekega filozofskega domišljenja, ki se potem v gimnaziji um, razvije globje um, oziroma pa celo širšenje. Čeprav to bezdej, kot roc, ne bomite zdaj po otroci ne znam filozofskega predmišljaj, ampak sigurno je pač Tukaj, tam, tam da je njudeje. Zdaj, da so otroci mogoče bolj um, slobodni na tem. To je samo to, ki ne trajimo s To je res težava. in to težava se nekateri soočajo na gimnaziji. Na nekih gimnazijah imamo šter ure, filozofije ali kaj podobnega. In je ta isti problem. Tisti problem se je zelo izkazal pri filozofiji z otroke, je pa problem e, stavnosti. Se bo tam na tistih šolah, recimo v Angliji, ker filozofija z otroke je zelo življena in ta, so bili vsi fascinerani, kako dobro stvar poteka, so potem, ko so ta iste šolo obiskali čez deset let, ugotovili, da se ta praksa postala e, precej izvodenja. In uh, je bilo vprašanje, kako da se je to zgodilo. Uh, in izkaže se, da filozofija za otroke pa mogoče tudi huk filozofije, ne, da, je, da je precej renljiva zadeva. Če se hočim angliščina, tudi če bom očil slabo, bo to še zmeri huk angliščine. Če hočim filozofijo, pa to ni nujno. Če čim filozofijo slabo, pa to pravzaprav ne bo ničem podobno. Pri filozofiji za otroke se je izkazalo, da z ne filozofi. pa tudi filozofi so tukaj, ker je pač kolikor bolj odprt, bolj najedne k temu, da jih zanese v nenavadne smeri in da je nekaj nek način nujno potrebno imeti tudi neko skupnost, s katero preverjaš to, kar delaš. In pravzaprav, kar so pravno študijske skupine za izbirne predmete, so pač očiteljem, tudi te otroke v Sloveniji to podporo odzeli. In potem so te učitelji še bistveno bolj nagobljeni, ker pa prosto niso iste položaje kot drugi učitelji na gimnaziji. Če učim biologijo, imam še dva, tri kolege, s katerimi lahko debatiramo o tem, kaj počne. Če učim filozofijo na šoli, nimam drugega filozofa, s katerim bi lahko govoril o stvari, ki me zanimajo in je zato še to bolj pomembno. Saj pripuku filozofijo gimnazije neko tako skupnost imamo. Ne. In tukaj se je zdaj začuda izpostavlja ne, po vaši zaslugi nek tak možnost za dialog učiteljev med sabo, eh, tudi ne samo v okviru seminarjev, pa, pa srečen studijske skupine, ampak pravzaprav tudi v okviru tega foruma, kaj ga eh, preko organizacije, tega simpoziju, simpozija, kakorkoli temu rečemo, eh, nek izpostavljate Tukaj so tak prični premer, ravno pogledamo tako nove kaj um, je zdaj polegala za proke. Tukaj, ko je nekoma ljudi, tudi taj ste na prevenci. Smo skupaj z Milu do Mariju. Zdaj, zdaj, še ena redega let me zdaj poskušali na neko študilo, jo Filozofija za krok in tu se ravno vidi. Ne? To, kar se vgleda v bistvu današnjega pogovora, ko da imaš mesto, kjer se lahko filozofija odpira začetne, na nekostavno šolo za to mesto je in tu se res pokaže problem. Tako prav se. Filozofija, ki se kaže skozi koliko neštetijih primerov, pokaže, da je takoj kolega nekog malih, ki vidim zelo zelo veš, Pa na neki šoli, da pa ta prememba, da je točno, za zato je sistemsko, ne? da je tako ne in In veš, da ko ste se je veliko za ta prepreme, da to, ki se jim trenutno predstavi, da možno, da je kot izbirni prepreme, in da je da izprveno, in to že bilo veliko Ampak vse je ravno kaže, da ta sistemska eh, logika, tako kot kako v nekem trenutku prebivamo in kar imamo na neki osnovi. V reki, se moramo, če se moramo, se tam, se moramo organizirati, da se naredimo. In potem, um, če enkrat gledimo na te mesta, kar se bomo, da, da je zgodilo, uh, da se tam neki v prahu, da se je ne nazaj. Ne? Zdaj, tako, če bi se sprava na uh, kako to potem vpliva zelenje, ki je za te ordinazije, ne mesto zdaj leno, ampak nekaj ide na to, nekako potem tam peša, pa moče ni maturja, ampak pregleda, da ne, ni vzgeri, v te letu, zaradi tukaj je kako na maturi, ne, se kaže ta sistemska ta logika. In ko me nekaj kraja, recimo že do samih šoljene, potem to popade, ampak prenazaj, se je za Amlija, je potem teže še tudi, kjer je izbirna tuk, kako nas naprej smo izbirnost, kar v enem časovne. Potrebo uh, kakrat ni treba. Torej, predstavljamo to na osnovno logiko, da si zemate, da to pa ne In je se to namo, gleda rečeno, samo kot to kritične mišljenje, ki umeni, nekrična, se gleda omena uh, in pa ne In se moramo zanimizirati. Jasne, se ne da, ne, ampak to se pokaže na koncertu na univerzi, kjer uh, Ne vem, če zelo lahko, da kuraka vse, to je, da dim se Usimam rečno tako, se bojim, da, ne, da Ruki, pošelj vprašati? Samo na krat, ki bomo povedal, lebo, kaj ste v ekonomovnem diskusiju. Jaz te vem, do kakšne mere uh, tisti, ki ste tukaj doznate, podožavljate v zavizu, zato, ki pa no, samo dva podatka. No, Namreč, ko je predvisto ogromni trud vložen tako strani, manjena ali kaj recimo Bojena Bosnega, ki je v komisiji dosegu tisti ključni da je spokoval, da so tako dobili predmet. Je bilo edilnjen. Skratka, če hočete imeli ta predmet v osnovnih šoli, potem morate to postiti tudi ljudi in ljudi družbostovcev ne počujejo. In je bilo, ja, ureduje, ampak ne eno izobraževanje za to, da jaz to sve. No, to o tem izobraževanju je bilo kao dogovor. Potem, pa jaz te je napogledal zakon, ne, se bi pa zapraščati in te nekako več. Torej, lahko kjerkoli je na neki način že prostovoljno tako da nekaj In da včasih to vidiš, da se to ognijo ure, da je To je ta, ne? In pa kako, to je ta zunanja oporočila, ki je bila To je da, neko, da je to filozofija, ampak kako oni učijo, recimo, je včeraj zvečer slušal še enkrat, da filozofije za Ki je zelo jasen. Lepsebina vsi ti so dan tako ki ni obve svoji piše, in pove kaj je pismo o za odnoge. In vede tega ne preverajo, ampak sledi od vsebili učinega načina in poučili jim no, ta si predstavlja. Torej, smisni filozofiji odnoge nadal ne To pa je raunost, da Več pa kasneje. Hvala, da bi še kaj komentirati? Pravzaprav je bolj smiselno, da kaj več o tem rečem, ko znaje, pač ščit. Problematika je no. kar kompleksna. No, no, treba. hvala, hvala. Kot povedano že na začetku, danes iz direpu razloga smrti družini tukaj ne bo Bori Šinigoj. Smo pa tako našli zamenjavo in to prijazno zamenjavo. To je naš bivši študent, Jože Petrak-Zajc. Tako da nečuti to veze, da moraš povedati to, kar bi sicer povedal v Šinigoj, ne? Ti kaj smo nič drugega ne znam povedati, ko kot mislim, ni, ni tako hodovam, ampak govoril bom to, kar mislim, kar mislim sam pogledal. Rad bi dve stvari uskladil. Če bo šlo časovno, mora iti... Zakaj pa to zaspal? Nek... Ok. Um, rad bi naredil naslednje. Ne bom rešel od sistema, ne ga kritiziral, ampak zanimajo rešitve. In tisto, tisto je zelo lepo rekel, da tri, tretjina populacije je prisiljena poslušati filozofijo, oziroma pa če jo mora, to čutijo kot prisilo, eni pač zaenkrat, če ni ima da si v ti vtenke. To je lepa priložnost in to je tudi na moja odgovornost, moja profesionalna odgovornost, pa tudi filozofska, stanovska, če hočete. V tistih 70 ur na urniku, 60 ur ravno v šoli, zato ker zadnji mesec ni četratih letnikov v šoli, se pripravljamo na maturo, 60 ur moram jaz nekako čim boljše izkoristiti. To je moj cilj. In izkoristiti tako jasno je, da ne, ne moram predstavljati vsega, kar je v filozofiji, ampak nekaj. En v pogled, ki naj bo takšen, da ne bo za ker je švat, samo primeren, ampak da bo recimo malo spodbudil to radovednost, da na nek način tudi legitimira filozofijo, da reče, če drugega ne, nekaj pa Dobro, ok, nisem vsega razumel, nekaj stvari so fajn, ampak vidim, da ima svoj smisel. Najslabše, kar se mi lahko zgodi, je, da magari znajo vse pruhnati na testih, na speševanjih to, pa to, pa to, pa to, ampak v resnici v tega uh, ne odnese čisto nič tistega, kar kar je pač namena, ne. Uh, to je meni prvi kriterij, kako ne zadevo naredim. Zdi se mi tudi, da, če ne spostavim stika z dijakom, takega, res živega, uh, in ga seveda moraš spostaljati vedno znova, ne. Potem, uh, potem je tudi ta namen ne bo uspel. Kaj ja sem hiter. Takle? Spleta ni. Na pedagoškem fakstu 2016 ni spletel. Nijo prav. Ok, okay. Ja, bomo brez. pa brez. sem pokazal, da imam taj materiale naložen na spletni včinici, pa ne samo, da bi se hvaljam, ampak in nekaterega bi odprl. Bom pa šel po tistem, kar rabimo. Mi bi morali biti, če ljudje iz šole v dva minut petnaestti minuti, mislim da, da mi ne treba mahal. Okay. kako za storam lotim tega, da uspem nekak filozofijo predstaviti tako da je zadeva zanimiva, pa da um, da razvijam tisto globo misljanja samostojno. Ima grede, da to ja. Če bi če bi tako občasti delovalo, potem... tem. Dobro, oke. Okay. trenutek. To sem jaz, že potrak zajec. Kaj se reče sekup? Ok, dobro je, ok. Uh, Sejali googli, pa zem. sem misl, da si rekel safe, pa sem pa začel zamišljati, če, če bi moral na karkoli pozit, ne, ok. Skratko. Dostop do spletne učinica. Seveda. Kaj? Vesno. Ne, ne. Ok recimo, najprej vodne in tako naprej. To, to imam tu samo za, za to, da, da si pomožem. Seveda, pridajo leti kaj je to filozofija? Nekaj na Tisti Športno imam pet, to je tudi dost, dosti, kaj imam s tem Filozofija je nekaj, kar lahko to naredil, pa mi je cena na ceno. odličen. Če imam športno pet, filozofijo pet, v vliko dober govorim. In so to skoraj pol prihvetov. Ampak tisto, kar je moj problem, je, seveda, kaj je filozofija in seveda, kaj bomo Seveda, tako vidim problem, kaj vraga ne povem, kaj je filozofija, obstaja poprosta definicija. Ne, Jaz mislim, da je ni. So poskusji tega definiranja. Ne. Zato predstavljam več poskusov. Seveda so tukaj nekaj vše so gor, uh, koliko je zdaj to. Od tistih, da nima svojega predmeta, da, da ga lahko najdi kjer koli, da je to uh, dobro po etimologiji in vveze na modrosti tudi, ki trebam da izletati, Potem pa tisto, da gre za neko samorefleksijo, kot bi se ogledovali v mišljenju, da gre za mišljenje, pri katerem smo vedno, to jaz račem, da je moj zraz mišljenje z nenekno pozornostjo na način, kako razmišljamo, ne? se pravi, takrat, ko tvorimo trditve, smo pozorni na izhodišča in na posledice itd. Te stvari zmečemo. Jaz tukaj vem, da ne bojo dobili tistega, kar išče, kar so nam vse zadnje Enokratko to, da se navčinam, točno vedem, kje sem zato, ker prvič to ni možno, drugički zato, ker to ubija tisto mišljenje. Ne? Skratka, ok, damo to dvar, potem si pomagam priznam s tistim prostorim učbenikom, iz strani Pet fers, pa je dobro, ti ste zato je tam dvar, zato je pri moji sveti učilnici najboljše, da odprem, zato, ker je toliko referenci, da je vredno, da je zadeva odprta. Torej, kar vam vam danes skazal, je tisto, kako nagovoriti uh, v filozofiji, preko voda in etike uh, tega našega gimnazika. Da, da filozofija ima svoje mesto v šoli, da je smiselno, da ga ima. Ne? In če bi to uspe, potem sem pač naredil na, na tej prvi ravni maksimalno, zato da pač zadeva ostane. Ok, Marija Fers, zdaj če bi lahko tja ga odpisal, ono tretja, pa. recimo orientacijske vrednosti in rečem, zamislimo si, paj, pa pa moramo redi oditekotnih stremi posameznik, družba, narava oziroma svet, to kako lepo imenujemo in tu je filozofija oziroma po tem tem področju se odpirajo vprašanja, ki se jih lahko loteva na svoj način, ker ta vprašanja so seveda tudi teme drugih porejenskijskih znanosti, ne vem, psihologijo, poče, mobil, sen, socios, sen vse to damo skoz. filozofija se tukaj bolj refleksijo Kako? Na svoj način. Kaj je njen način? Spet, refleksija razmišljeno mišljeno tako naprej, na nekaj ravni tudi operirane s pojmi, recimo rečemo to. In potem, kaj pa je pojem? In so tu že seveda prve težave, povejte kaj je pojem. Jaz hitim, Sej, vsi smo učitli, zato, da boste to brez problema temu sledili. Rečem, ne vem, kje sem to pobral, veliko tega sem problemo, na faks vse boste tako prepoznali, ampak jaz dam stol na mizo, ker je pač platan na stolih in tako prej. Čeprav to je strašno slab primer, da stoli in mizo za plat provedejo, ampak... Stov mi zavračamo, ok, predstavljamo se, mislim, gremo tako, to, kar vidite, je v O tu tu naprej se začnem dogajati zanimive stvari. Gledajte ga, pa bolijo ta Medtem, ko bulite imate zaznavanje predmeta. Zaznavanje vedno poči isto kar se vam nekako, pač, psiho, fizično, kakorkoli, dogaja med samo prisotnostjo v interakciji s predmetom. Zabrite oči, aha, predstavljate si ta stav. Mislim, Zavedam opisujete, ta stavljiv, da ste imeli pred sabo. Zdaj pa tukaj je en trik, ki včasih uspe, saj tak, da jaz sam sebe verjamem, mogoče pa oni tudi meni, včasih pa ne, se mi tudi to zgodi. Ko hočeš reči, okay, ja, kaj je to predseda. To je tisto, ko obnavljamo spominsko sliko, ostari zaznav. Z... Te ljudi, seveda, ima svoje od konkretnega in podrobnega opisa k splošnemu abstrahiranjemu opisu, to. potem kasneje, ko že imam vse garstvo tanem, ne čakam, ne seveda pojem, jaz to zdaj nam pojem, kot vstopno. Ne rečem, da to najboljšo delitvo nositi, ampak na ta način imam hitro referenco, kako čnemam, kje je tisti pojem, kaj ne. ne kje smo jih zdaj v do predmetnih predstav? Um, tukaj, kako to uspeti? Uspet. Ponovati probim s tem trikom, da jim začem govoriti neko zgodbo. In v zgodbi uporabim par besed, In grem mimo, recimo, Zamislite si, da so se štiri peljajo v avto na vrh nekega hriba, da bi gledali zvezde in tako naprej. Potem čisto brez zvezde gre. Potem pa rečem, ok, a se spomljate, da so šli z na hrib, da bi gledali zvezde? Ja. Potem pa tisto, a ste si predstavljali, kakšen avto je to bil? Ne. Potem, dobro, imaš take špeci, ko si res probi v Balzakovo rekonstruirati ten postopek, ampak Nekateri vrečajo, ne, okay, da so šli, tukaj se še spomnim, da ste rekli, ampak njim bilo pomembno. Rečem, da okay, ja, bo to tisto prvo, kar imamo zdaj. Pojem je nekaj, kar je sicer, če je treba, vezano na predstavo, ampak je od ne precej neodvisno. Ne? Pojmovno mišljenje se lahko odlepi od same predstavnosti. In to je tisto, kar bom precej značilno pri filozofiji. Kaj je treba opomelevat, potem seveda pojem gremo, bo bo štega fiksirati na neke primere. Sicer pa, tu nekje so tisto naša krila, pa rečem tako, ali rečem drugače, ne vem, to je stvarna oddiha. Ampak tako, da jim napovem, kaj se bo približal dodati. Podem pa Firseva, ok, tako cak, pa umešajo malo recimo eno, ki si zelo dobro zapomnajo, pa potem težave z ko mi na testem pišejo. Bertram Trassen je rekel, da je znanost tisto, kar vemo filozofijo, pa to česar ne vemo. Bentiš, ne? tega se tega zapomnajo. Ali pa tule iz sve definicije zelo popularne strane, Kinozofija je kapirom, sooče na samim sobom. To žziha nekaj pomen, se dobro čujem, ne? Ampak <laughs> jaz se jaz povedzim. Povim, že naprej rečem. če tega noj ste razumeli, potem, dobro, ok, zapolnaj ste si jim, ampak to še ni to. Da se bo tako povedzim. Okay, in tu naredimo nekaj, kaj pono tretje, tam še tako stvar vmesem, ampak prehod na etik, tako, v etiki je v tako. Če kje, potem jo moraš Če nagovoriti. Dobro, okay. ena je filozofka, ki je etiki, ver, ver, znam, je brez zapletenosti, brez, brez tega, da je zadeva res tudi na drugačni ravni pomembna, da je samo zanimiva. Ampak etika ima čisto svoj klic. to Jaz deskriptivne etike ne razumem, meni se zdi vsa ne etika normativna. No, in kako bi ločil normativnost od odgovora v etiki, to mi imamo grede. Pa pa Friderik, prosim, počaka še, preden me zmasiraš. Um, do, do vprašanja. Um, skratka, okay, etika, da tu ogovoriti, kako bomo šli. Zadeva mora biti zanimiva, ker po vseh teh urah me že imamo malo dovolj. Ne glede na to, da nekaj še tista sušina traja, potem lahko moš pregledati, moš videti drugo. In vzamem primer v etiki, um, primer Tunija, Anthonyja Blankov. Anthony Blank <coughs> je bolnik, ki ga omenja mlad, fanto, s najzadnar, sark, ki ga omenja Peter Singer, seveda rečemo Peter Singer, avstratice, td, dvd, stv, oziroma tan življeni, Anthony Blatymard je pač uh, na mnogo tekmi, kar je spet lepa okoliščina, za kakšni športni razmet, bil v publiki, publika ga je kot pritiskom vstisnila na nekem anglišnem stadionu in je zaradi pomankanja dotoka prvi možganje uh, v bistvu v takšnem stanu, ki se minuje kot kortikano smrt. To je kortikalno morjto pacijent, pomeni, da njegov korteks ne popravljivo poškadovanje, nikoli več se ne bo zgodil in po vsem, kar vemo, po vsem, kar se da meriti pri njemu, ni več pogoja, da se da smo govorimo o kakršnikolj posebnosti, o kakršnikolj zavedanju. Vprašanje je celo, ki ga jaz podrobno fiziološko raziskoval, ali, ali on sploh čuti bodočino. Ok, eno je, da se je zavedal, ampak sploh čutenje in vprašanje, če je, Gledanje, to je res. Človek, ki ni slučajno v pri kateri je 5%, da se takole zgodi čez 20 let, če smo ustrajni, ampak ne bo, nima se kaj zgoditi. Tenko, ampak to je razvoj... Um, je, ne, ne, ne, vem, vem. Gledam, da vam pohvališ, če čmi. to stanje je seveda danes nekaj novega, zato bo tudi Antoni Blanc zame zanimil. Kaj? Prvič. Nakazuje tudi, da stare rešitve problema, kot ste videli, moram ste šatiti, da boste videli. Stare rešitve problemov danes težava. Katera je stara rešitev? Da, recimo, zdravnik vedno pomaga, poskuša ohraniti življenje, narediti vse. V tem primeru njega ne more vrniti v, pač, v zavedanje in tako naprej, ampak ohranjevati življenje to pa lahko z napredkom medicine počnejo. In to lahko traja nedogled. Ta primer je eno Peter Singer menja zato, ker so končno zbrali voljo, da so na pravni ravni nekih devet vordov sodnikov, se v te, s tem resno ukvarjalo pa reklo, nači staro načelo svetosti človeškega življenja, kot ga Singer pač opredeljuje, da je vedno nedovoljeno dozeti nedožno človeško življenje, kar Anthony Blant je, je nedolžen, ni moril, ni psoe, ni spoznal zakljivega, ni pa ne recimo nek napadalje, da bi ga samo bram biti vbil. Jaz v tem hotem lahkočati nedolžno čeleško življenje. To je neko staro pravilo, ki je, je kras, ki preprečuje feodalcev na prvi ravni, da s svojimi ljudmi dela kakor hoče. Ne? Ampak danes je to v tem kontekstu problem. In to je lepa vesracija, da ga imamo na zadnječe spolniti. Starejšite lahko povstane v problemi. Hkrati je pa vendar dobro izhodišče za iskanje novega. Hkrati je pa Anthony Bland meni zelo zanimiv, ker uživlja, to zadevo pa še malo odprte, uživlja tist, tisti star problem duša telo. telov. Ker Anthony Bland kot organizem je živ, kot oseba pa ne. To opazim, da da, prevem, da imajo to veliko referenco, da znajo to sedeti. Ne? In tam nekje v Singapurju je besedilo, gor imam Singapurje, v svetu učini si svet, pa da dostop, pa boste lahko pogledali, če ste želeli. Ne? Ta besedila maja, kako to zgleda, to so v bistvu izročki, hentauti. Jaz s tiste Singrove knjige, dve uporabljam temelji etike, kako že uh, pa razmislimo znova o življenju in smrti. Potem imamo drug primer, kot se tega damo skozi, v, v tej roki. Drugi primer je, zadrega dreva doktorja Šano, isti, predvsem uporablja sinergije, ampak neko. To je zdaj on, ki ve. Singer je zelo, zelo smisljeno, zelo, bi rekel, strejtno v problem gre. In to je meni strašno ustrezal. Za druga držana je to podobno. Govori o kortikalno mrtvem otroku, oziroma takole. Dva otroka sta bila v istem času v melborški otroški bolnišnici. En je imel zelo šipo srce, ki mu bo vsaki podpovedala. In mu tudi je. Drugi zraven je pa imel krvavito v možganjih in se mu je zgodila to stanje kortikalne smrti. In bodem je imel ta en zdravnik, dva pacijenta, otroka, Prvemu ni mogel pomagati, ni pa bil po pravni definiciji smrti mrtv, ker pravna definicija smrta je popoln odpoved celotnih, celotnih možgan, odpoved delovanja celotnih možganov. Del možganov v možgansko še deluje, pač zavedanja ni. Skratka tam ne more, Čeprav tisto, ni več človek se zdi, a ne, tukaj je tisto, je to še človek? Ni, pa potem rečemo, se spolnete, ok, živi kot človeški, na način človeškega organizma, ja, diha in tako podobno, ima še krče, ni pa tukaj več vsebe. Po drugi strani pa ta tukaj umira in je tudi potem se zgodilo, da je umrl. In ta primer dr. Šajna je fajn, zato ker dr. Šajn sam skliče v isti spodpor bolnišnice konferenco. Temu se mi dobiti, pa se zmed v tej stvari. Je spet eno tisto prelomen trenutek, ko nastopi opi čas za razmislek, pa čas za neko formuliranje pač novega odgovora. Tako kot so britanski sodniki potem zvečer so sprejeli sklep, da se lahko en, blenda je blend, da mrtvega, pacienta odklopi in s tem pač reče: Peter, sem jih s tem starim um, načelom svetosti in dožnega življenja. Tako se tukaj je pa drug primer, kaj se zgodi. Na koncu gotovijo, da ne more oblikovati skupnega stevišča, da lahko nekakr svoje stališče stališča tri skupine, da prvič, recimo, kortikalno mrci pacijenti so še živi in zato ne more postati derovacija organov, drugo je, da niso živi in da lahko postanejo derovacija organov, tretj, katerim je pa single značivno vnotraj, pa, da ti pacijenti so še živi, pač na enem v tako človeški organizem, pa vendar kljub temu lahko postanejo darovarce v organju. In ugotovijo, da ne morejo v tem času konference na sklep, da zadevo predlagajo javno obrnavko za naprej. In rečem, evo, tudi to je tisto, kar se mnogokrat pri filozofiji zgodi. Tudi, če nimamo rešitve, glavno da, da problem lepo rešitiramo, ne, nakažemo in, in tako le gremo, potem pa vem, evo, v sklepnih minuti, Naslednja zadeva, še en etični primer van, v moro rešilnem čovnu, tega je potegnil en iz Ilinoja, ki je tu predal v predletek spozabo ime, um, ko so štiri brdolomci enega pojajo, ampak naprej, 1614, angliško pravo, sodnik r pa zelo lepo temelji in imam krasnega favorita, krasnega postavnika deontološke etike, ker namreč nekaj sem gotovil v šoli, jaz se ne morem sklicvat na njihova izkustva, ker ne vem, kakšno so. Ne, ne moram reči, da ste gledali vem, dva tedna nazaj nekaj fajnga po televiziji, ker so televizijski kanali je In jaz moram dati skupne reference v razredu, da se potem zlahko to menimo. In te reference so fajn, ker so zelo žive. Tretji primer, primer četvrte, svaki vlank, v bistvu kot material, potem pa se po brivu, na tisto delati. Je pa vlak odločitve. Jaz te jim ja, očekaj. V lanskih faksih pa na drugih faksih. Z kratka vlaka gremo z dolgo v glas. Eno, zdo, na prvi prog iz toliko ljudi na drugi, to so čisto začetni parametri. Strašno veliko lahko spreminjate, da sebe vržeš gor, da vržeš eno do drugega, da je kretnica, bla, bla, bla, bla, bla da je tu bar tvoja mama, tvoja ljubezen. Odle do, tu imam te izhodišče, kako bi delali ovo tretje, pa račem dobro, ok, zdaj pa po skusku neko upis tega, kako bi delovali ene ja, rečen, je pa imemo, začem nabrati po Taka, to vse presežamo, potem dobim tisto gore, humus, katerega jaz sedim v rošce. Ker je terizma, deotološke, jaz sem vam še polnostno povedal. Potem imamo etiko, velim, to je klasično, potem pa jaz se vklopil notri etiko obliča. To je čist posebnost, in pa meni se zdi strašno fajn, leveno sebo etiko obliča, meni jo oboča, da potem odpremo vrata za tisto zunaj, kar je zunaj sani misli sicer vnotri vanjevstoka, pa nikoli bo nam ovladovano. Vzpostavljeno, in tako naprej. Umejstvo še vedno nekako reče, da. Včasih je pojem najboljši odrujiti, ne vem, da je točno. To, na imaš v pa da je ti nuti. Popotni reči, da je resnica, pa resničnost. Včasih je to resnico, kako to je se zelo zelo zelo zelo zelo živa. Resničnost je tisto, kar je tam zunaj, kar je seveda strašno zanimivo predpostavka, ne od nas. Resnica je, da naš odpis, mora biti, pač, da ustati nekemu kriteriju, kot kriterij, nas strezni iz sebe, kam zunaj, ta trkovski podobno, ampak samo to jim dam. In na ta način uvajam doter pojme, dobro se spomljajo, da se jih že čudi. To je kot tisto, ko v filmu, da vidište krimenajki dobi, vedno storilce nekaj že predvite. To ni nikoli, je nimel, kladu, ampak nikoli poveme, že zna, da je nič človek, ki ga ni bilo okolj kladlo, ampak nekako vam je že znal. Jaz nekaj podobnega hočem tu narediti. Ne? In bodem korabi, jim samo vlečem to skupaj. Zato, ker jih moram nekako spravljati, vedno na referenco Konec. Hvala. Vom mora je prema. Če sem prorozumev, struktura te omogoča, da dobiš dijake. Zdaj pa potem, če odgovornost, kaj bo zdaj z njimi delal, da bo njim prostegon in smiselnost, režite. in če se da demonstracija, kako prikazati neko temo, pa kakšne v tem odzivljajo. Oni kupijo, oni kupijo, oni kupijo. odgovornosti profesorja, ki podaja snov. Ker recimo države, recimo, nekaj svoje. Oni so mi dali ljudi. Zdaj pa ti... To je še to. To sem jaz. Ljudiš, kak je bil miral, kdaj je bilo? Če mirim pred testi, ja, fajn, so fajn. Dobijo teste nazaj v ceni misli, tako, ko so se, se nadaljali, mi pade, rejtno, tako je, ne, e, tako da bi bilo potem na, malo na dle. čisto slučajno, pa to je statistično, brez zvezdno podate, kršla je, in v prakse da pa mogoče pač hoplja imeli sluge, ampak rekla je, vi ste nam ful veliko povedel, da smo mislovedel, ne, tu so meni dobri preizatelji, vse veš še ko je, ne moreš odljaka pričakovati, da bo popolnil nas zamev smisela, tako ste vi rekli s svoji čez 20 let zemociti Gušana, Jaz sem svojnem občutka na faksu, dve leti sem imel občutek, da hodim po plav, polokvanih. Kje je zdaj tisti, tisti temelj, na, na katerega se bom lahko pril pri razmišljanju, ampak potem ugotoviš, da ga ni. Da to, da po polokvanih hodiš kot filozof, je točno to. Ne? Se pravi, neke svojih se moš navadi, seveda se vse spoguraš, ne može. Ampak... znate, tak je, pri enih Re, re, rekel bom, da so okej. Okay. Zdaj, reče so to dani dijaki, ali ne. Dobro, da so sigurno neki primeri. So pa tudi tak primeri, ko smo hul razočarani. Recimo, eden, ki je bil v astronomskih olimpijadah, tako malo, wow, fajn dijak, tako mm, mir, ampak on je bil do konca, da nisem mogel iz tega, da filozofija filizofija toč, nima nekaj pravega pomena. Jaz njega nisem mogel pripričati ni to. to pač, se Pa jih srce v zami pomaga. Za 110 ali nekaj takega, 115 dialoga v Brno, ker gledati polovico delovnega časa kot filozof. pač enemu uspeš, govoriti, enemu uspeš, to odprem, te ne. Ampak najmanj, najmanj tarla, kar lahko se priporočiš, po mojem, kar se mi smeš priporoči, je, da bi zadeva bila brez veze. Tudi če on reče, da je brez veze, moši imeti nekaj, ki bojo kar dobro rekli, ah, ne pa ni. Ne. To tem, kako Če Ampak vsak ima svoj zvonec, meni tudi časih, kako dolgo je, ko ne steče, ko ne dobim, kako ne dobim sodelovanja. Takrat je sam sebe, first, ali Oni kaj brez pa oni kaj Ali so zelo naravni, ali oni Veš, kaj je glede dospiti in tu tam se začne komerci. Mi, mi vsi smo, tako kot bi rekel kolega um, uh, Darko, ki je že um, no, pozabil s njim izdele, tako je vedno hodil naše srečanje, ki je imel študijsko skupino na, na Zavob. Mišel, da je dači čak, daj, kasni se... uh, da, svet. podarja, ta kreda gobec. Mi vsi smo dva razli na gobcu, nam ni težko govoriti, pa veliko poslušati, njim pa je. In jaz včasih nalaži na govorim nemške stavke, jaz temu rečem. dolg stavk, ko na konc pride tisto, s čim jaz si začel, zato da jaz jih silim v poslušanje. Ampak ene zbim, to je normalno, vse nikoli ne zajameš. Ne? In si rečem, pač tule bo standard, ne bomo govorili zelo preprosto. Jaz grem tja, ti on je rekel, cek, ampak demo, demo, ker to so pravi odnosi. Ne možeš ti odvisnosti in, in bi reko razmerimo z s čistokratkimi stavki. In to, in v tem, ko jaz, gvorim, vidim, jaz vidim, ko jih in seveda, on se torej zapre prva ura, druga ura, tretja ura, po peti uri, nima teh schem. ko se hoče zapisko vrnočiti, bo to težko način, tako da ja, to so radni primeri, ampak postiti moš hodem, da tudi Ampak Seveda, biti pa privlačen potem dela štrike. Ne? Zdaj, to so zanimivi primeri, ti da Tudi pa za epistemologijo, kot tegna bo fizika men, Sloh bi rekel, ta analiza znanosti, konce ja, korec, <hlas> <hlas> Nič, a, naša naslednja referentka je Gartner z našega delka. Pravo. Zanimivo naslavo ali je to mogoče? <hlas> Res, je, razlog je čisto preprost, ker me Boris prekla ne uporadi, da je filozofija, ker jo imajo vsi. V Na, naslovu, ne? Na slovo, seveda. To je do razloga. Um, torej, zdaj smo slišali, kako poteka en primer dobre prakse v srednji šoli. Um, moje vprašanje, katero, je, torej, katero se je zastavljalo, pa je, kaj pa mislijo tisti drugi. Sam naslav kako je to mogoče, ali je to mogoče, um, ali je to mogoče spod, da si mi zastavljamo vprašanje, ali je mesto filozofije v šoli, kaj dela filozofija v šoli. Torej, to vprašanje se mi zdi, um, da je za nas filozo filozofe zgolj retorično vprašanje. Mi vsi se tukaj strinjamo verjetno, da je potrebna filozofija v šoli da je mesto v šoli. Zakaj potem naslov? Danes smo že slišali torej naslov tega simpozija. Torej, kako razumeti vprašanje, če je filozofiji mesto v šoli? Eno, torej, lahko razumemo vprašanje kot motivacijo za naš premisliko, o upravičevanju položaja filozofije v slovenski družbi. To vprašanje lahko razumemo kot motivacijo za preizprašavanje o razmišljanju drugih samih filozofiji. Ali pa lahko to vprašanje drugim nasplošno zastavimo. Torej, zdaj, kako je sploh mogoče, kar smo danes že večkrat slišali in kar verjetno še bomo, da v takoj imenovanji krizi, ekonomski krizi, katera obstaja v Sloveniji, kako se ustvarja takšna miselnost. Problem, ki, iz katerega smo izhajali, iz katerega sem izhajala, je to, kar se danes pojavlja in sicer, da se nači tehnika, gospodarstvo, to je praktično, to je korisno in to je dobro. Na drugi strani imamo humanistiko, katera pomeni, da gre za nekaj nepraktičnega, nekoristnega in pa slabega. Včasih se nam je zdel rek za filozofijo tako lepa pa tako nekoristna, alarmantem. Dan danes lahko imamo občutek, da v družbi veljajo še samo druge ljudje povedati da je nekoristna. Glede na to, da se seveda mi s tem ne strinjamo in glede na to, da nisem želela prepričavati prepričane o smiselnosti in glede na to, da so danes podatki, statistične analize nekaj, kar šteje, me je zanimalo oziroma smo želeli pridobiti informacijo tako imenovanih uporabnikov filozofije, Ali v preteklji teden je eden izme profesorjev tehnične fakultete za študente rekel kupcev tega, kar mi posredujemo. Torej ta miselnost, uporabniki, kupci, žem. Torej, naredili smo raziskavo, kjer smo ugotavljali, kako dojemajo filozofijo, oziroma kako filozofije bivši dijaki, torej naši studenti in ali je to povezano z njihovimi cilji, z njihovimi predstavami o svoji življenski poti in pa o družbi na splošno. Seveda nas je tukaj zanimalo tudi, z katerega področja Slovenije prihajajo, zakaj so se izbrali ta študij, prete vprašanje bilo. Danes zaradi te omejitve bom, bom jaz prikazala samo nekaj izmed teh rezultatov za tiste, kateri niste z področja filozofije in bi potrebovali utemeljitev neko o vrednosti. Namreč metodologija, ki smo jo uporabili, Ja, metodologija, katero smo uporabili, je bila, da torej imamo študente, 28 odstotka je bilo študentov, 72 študent. Študijsko smer, katero smo zajeli, je bila filozofija, angliščina in prevajalstvo, sociologija, matematika in izobraževalno računalništvo in pa medijske komunikacije. Izhajoč. Iz podatkov, glede izbranega najljubšega profesorja, to je bil nam leč prvo vprašanje, je bilo, učitelj, katerega predmeta je tvoj, se tvoj zdi, da je bil zate najboljši, ne najpriljubljen, ampak najboljši učitelj. Iz tega smo želeli seveda videti, ali se to ujema z njihovimi cilji in pričakovanji. To, kar se je izkazalo, da... In morda malo presenetljivo, da je najljubši uči, ne, najljubši, najboljši učitelj, učitelj matematike, in to pa sledi recimo, zgodovina in močna slovenščina. Torej, to se lahko ima stelišče študentov, glede dobrega in slabega učitelja oziroma dobre in slabe učne ure. To so učitelji naslednje šole. Ne, ne, to so študente naše. A ja, učitelji, ja, ja, učitelji naslednje šole. Tako. Torej, govorili smo o tem, kako, torej, kako so oni doživljali srednjo šolo. To, kar se je zdaj izkazalo, je, da dobre lasnosti, ki jih največkrat omenjajo, so organiziranost, struktura, razumljivost, jasnost, v nasprotju s tem, seveda kaos, zmedenost, neorganiziranost, nestrukturiranost, branje z PPT-ja, In še, in še negativnih značilnosti. Vprašanje je zdaj, ali je tu morda potem razlog, oziroma ali se pok filozofije najde v vseh teh opisih. In tisto naslednje vprašanje, katero je bilo nim zastavljeno, je bilo, kakšne asociacije imajo na pok filozofije. Na to vprašanje, oziroma tukaj analize podatkov tistih študentov, kateri ne študirajo filozofije. Ja, spravi, ne tisti, ki so se odločili za študi filozofijo, ampak tisti, kateri tega ne študirajo. De, glede na asociacije, imeli so možnosti izbirati, torej imeli so neke ponujene besede in so izbirali pozitivne in negativne vidike. Pozitivni vidiki oziroma vse iz teh rezultatov lahko vidimo, da je bilo veliko primerov, da je profesor pravičen in sproščen, to in I, je H in I. Aha, zdaj pa snimam, da H in I, če pogledate tamle, vidite, da gre za, da je profesor pravičen in sproščen. Na, na, na sprotne besede so bile seveda krivičen in tok. Tudi zanimivost predmeta na pram dolgočasnosti je okrog 65 odstotkov. Tisto, kjer se pojavi, torej kjer je odstotek nekoliko nižji, je pri črki D, če pogledate, torej to, črka D se nanaša na strukturo ure in pa črka C, katera gre na nerazumevanje. Pri črki G in K smo pa, vi sicer vidite, da gre za precej odstotkov označenih z negativno torej negativno oceno, moramo pa biti nekoliko prividni, saj je črka G, kakšni so bili uporabljeni primeti, eh, primeri in 49,5% je dejalo, da so primeri vsak danjega življenja 51,82%, pa da so čudni. Zdaj, jaz sodila ne bi v tem, kaj je dobro, kaj je slabo. Ne, bi bi čudem primer je lahko tudi dober primer. Um, prav tako je J in K, torej na koncu, kateri, dve, kateri, kateri se pojavljata, oziroma K in L, čist na koncu vidimo, tukaj so izbirali študenti med pojmoma autoriteta in brez ali pa strok in mil profesor. 63 odstotkov je dejalo, da je profesor filozofije, torej asociacija na profesora filozofije. 63 je dejalo, da je bil mil, 37 odstotkov, da je bil strok. Za, torej, pri autoriteti je pa na na polovici. 44,55 odstotkov je reklo, da je profesor ima autoriteto oziroma je imel autoriteto in pa 55,45, da autoriteta nima oziroma je ni imel srednjošolske šolske. Torej, učitelj srednje šole. kar nam zdaj te, torej, ne, zdaj, če primerjamo te rezultate z njihovimi sališči, ki jih imajo, glede pouka filozofije, zdaj, sklač, skača malo, no? Podobne rezultate nam da ta primerjava. Ocenjevali so pouk pri predmetu, za katerega menijo, da je dober, in pa pouk filozofije. Študenti so imeli devet sklopov in pri teh devetih sklopih so morali izbirati eno ali več možnosti, maksimalno dve sicer. Podatki, torej so pokazali, jaz sem samo nekatere prikazala, so pokazali, da prihaja do največjih razhajanj pri izbiri spodbujanja, spoznavanja samega sebe, za upolk filozofije, to možnost izbralo skoraj 22 odstotkov, pri najljubšem predmetu je tega 13 odstotkov. Hkrati pa jih meni, da jih je skoraj 30 odstotkov, oziroma 30 odstotkov jih meni, da je bilo pri najljubšem puku veliko sodelovanja med učenci in učiteljem in 23 odstotkov, da je bilo tako pri puku filozofije. Še pa je morda razumevanje pojmov, četrtina jih je dejala, da jim je učitelj sicer razložil pojme, a jih niso razumeli, pri njim ljubem učitelju je bila pa slika nekoliko drugačna, se pravi, je bil ta odstotek veliko višji. Tisto, um, torej zdaj, če pogledate te tele, ne, odstotke, največje razhajanja se pojavijo pri možnosti, Namreč pri te možnosti, kako dojema oziroma kako je potekal v uk pri možnosti F, namreč tisto, kar so ugotavljali, je bilo ali je bila jasna strukturiranost ure ali je bila jasna sama struktura ure. Um, Zdaj, več kot 40 odstotkov diako je dejalo, da pri predmetu, katerim je bil, torej pri pouku, za katerega ocenjuje, da je bil dober pouk, je menilo, da so vedno vedeli, kaj delajo in da je jasna strukturiranost. Pri filozofiji ni bilo doseženo niti 15 odstotkov. Še več 15 odstotkov jih je menilo, da niso niti vedeli, kaj delajo. Zdaj, to potrjuje tudi naslednje vprašanje, um, namreč vprašanje je bilo, kako, kako so se počutili, ko so šli iz učilnice in, aha, mogoče bi še prej povedala, da smo se prej nanašali, tudi vprašanje retoričnih vprašanj. Namreč, ker četvrtina je menila, da je učitelj zastavljal zvolj retorično vprašanje. Pravi, da samo odgovarjal na vprašanje. Ni alarmantno, zato ker še vedno polovica jih meni, da je bilo dobro sodelovanje, da so skupaj iskali uh, odgovore, da so skupaj reševali dileme. No, zdaj glede tega, kako so se počutili, ko so pa šli iz predavalnice, je pa, oziroma iz učilnice, kot vidite, so odstotki takšni da jih je 40 odstotkov bilo zelo zadovoljnih, pozitivno so šli z učilnice z, z idejo, da so naredili nekaj produktivnega, zanimivega, kar nekaj odstotkov pa takšnih, kateri so menili, da m, torej ne vedo, kaj so počeli pri tem puku, torej pri puku filozofije. Zdaj lahko, se sveda pomeni, uh, lahko to pomeni splošno stališče družbe, zato je tudi bilo zastavljeno vprašanje, ali se zdi dijakom oziroma tem študentom zdaj pomembna filozofija za družbo in kar 67,2% je dejala, da da, da je filozofija pomembna za družbo, 22,4% da ne. Uh, Morda je to povezano z samimi cilji, ki jih imajo v življenju, ali pa sem jim zdijo pomembni. Tisto, kar se je izkazalo, je, da, kar namreč, je, če imaš 67 odstotkov študentov oziroma bivših diako, kateri menijo, da je filozofija pomembna za družbo, zakaj si jih tako malo odloča, za študi filozofije? Morda je odgovor v teh ciljih, ki so si jih zastavili. Namreč, to, kar ste izkazalo, če vidite cilj, cilj, torej tale seznam ciljev, najpomembnejše je številka deset in sicer študentom, se študentom, bivšim dejakom se zdi najpomembnej imeti čas za družino, prijatelje in pa življenje v miru, oziroma mirno življenje. To torej je zelo visok odstotek. Prav tako je visok odstotek, če pogledamo na splošno družina, tisto, kar je in potovanje, seveda, in pa, če pogledate cilje, številka dve, kritično mišljenje, tudi visok odstotek, namreč okrog 11 odstotkov se odločilo za kritično mišljenje kot pomembna, pomembna lastnost v življenju, v njihovem življenju. Cilji, kateri so jim najmanj pomembni, Torej številčno družine, tudi presenetljivo denar so omenili, da se jim ne zdi tako pomemben in pa vključevanje v javno življenje ter spremljanje družbeno-političnega dogajanja. Torej kot nekaj, kar je najmanj pomembno. Nasprotno s tem, včasih pride do razhaja, namreč, ko vprašamo ljudi, kaj se zdijo kaj so njihovi cilji za razliko, kaj se zdi pomembno za člane družbe, prihaja tukaj do razhajanj. Zato tudi vprašanje, kakšne so pomembne lastnosti družbe. Tudi tukaj imamo 13 odstot, ko je dejalo, da je kritično mišljenje in razmišljanje pomembno, prav tako pravičnost. Prav tako tako pomemno spremljanje družbenih, aktualnih dogajanj, 13 stotkov. in tukaj vidimo ta razlika med dojemanjem uh, od najmladine najstnika in pa potem pričakovanjem tega najstnika. Zdaj, vprašanje na koncu seveda moje predvsem ali pa se nanaša, ali je, mogoče, da, ne, ali je mogoče, da se nam za filozofijo ni potrebno bati ali bi se morali bati, za filozofijo. Glede na rezultate, mislim, da, ste, da, da je strah neutemeljen. Ni se nam potrebno bati za filozofijo v osnovni šoli, v srednji šoli, na fakulteti, če bomo tudi mi opravili odgovorno svoje delo. Torej, z dostojno predstavitvijo filozofije javnosti, strokovnim znanjem, z izpopolnjevanjem, z motiviranostjo do učenja, do raziskovanja seveda in pa do vključevanja v javno življenje. Uh, mislim, da bomo na tak način potem lahko tudi nasprotovali uh, mislim, očeto moje prijateljice, kateri je nekoč, ko je, ko je izvedel, kaj sem jaz po poklicu dejal, da filozofi počnejo dve stvari in sicer Bogu kradejo čas in državi denar. Uh, uh, moj odgovor je sicer bil, da če je temu res tako, zakaj potem, uh, ne, zakaj potem so filozofe, najpre, torej najprej filozofe žgali na grmadah in sekali glave, jih zapirali, če smo, ne, če smo um, tako nekorisni. Ja mislim, torej, mislim, da je stvar drugačna. Ne? Mislim, da je glavni razlik, da se to dogaja ravno v tem, ker spodbujamo ljudi k razmišljanju. Ne? Seveda pa moramo pri tem se vse čas zavedati in morda bi tu ja želela povdariti, da moramo biti odgovorni filozofiji, odgovorni filozofiji filozofinje, In pa s tem tudi nosilci pozitivnih sprememb v družbi. Zato torej vprašanje, ali je filozofija potrebna v osnovni šoli, ali je potrebna v srednji šoli, da tako v osnovni šoli kot v srednji šoli, kot na fakulteti v družbi nasplošno. In mislim, da bi jo morali znati ali pa bi jo morali začeti braniti. Hvala lepa. Uh, jaz sem uh, v prvi poče eno uh, repliko, ki se je navezal na to, da je matematika, oziroma učitelj in učitelj kakor učitelj in za kakrkoli. Uh, na to, uh, znamo bodo dalače v oči, dalače v srca. Uh -huh. Matematiko imajo 9 let, potem pa 1-4-5 ur, a res smo samo 3 uče. Uh -huh. Hvala, da ste bili tako, kako je bilo rečeno, da je tako. Je pa tudi bil en pa drugi podoben izkorišče svoje duše, da pač matematiki, pa pa tudi recimo kemija, če pišemo drug predmet, jih pokušijo, oziroma jih zaznamujejo s svojim načinom razmišljanja. Deva. In zdaj pa jest, če mi, pa jaz, če vzamem ta črka svojega središča, prihajam kot nek tuje. Kaj se jaz tam težim, če pa oni že vejo, pa, pa je to tako, kot ho ne ali pa glede metode, pa tukaj rečejo, da se mi bi se več učiti, pa reči pregrati, če bi eh, na svi brgnal, tako kot kemija, pa matematiki, kdaj treba. Ne, ne. Potem tukaj nastaje eno polje, uh, ki pa lahko debatiramo, je smisleno vasilo se učiti v svobodi in tako naprej. Ne. Oziroma tukaj mi je prišel na še ta znate ta, pa poznate, ta reč, sindrom, ko pač ja. žrdov se nareče, ljudi, ne? in, se, mhm. in <laughs> <laughs> Tore, um, jaz sem omenila, torej, matematika v bistvu je bilo tudi za me presenečenem Prej sem pričakovala psihologija, sociologija, ti predmeti, kateri oni izražajo kot ljube predmete. E, tako da je bil ta odstotek presrednitljiv. E, mislim, da ta izkava je predvsem vzeta za preizpraševanje. Ne samo pouka filozofije, ampak pouka nasploh. E, in pa, e, Ta primerjava seveda ni zelo namerna, ampak dobro namerna. Kakšna poslednja? Nekaj pa je Samo vse eno, mislim da ni dobro, da je čisto se raziskalo pa da sprijevim. Mislim da smo zavili še jedna sistemski problem recimo filozofije za toke, To pomeni, da imamo pri učiteljih polno odgovornost, in mislim, da ne moremo preprosto reči, da imamo odgovornost, da se včasih nekaj reševate. Odgovorni v smislu, da odgovorni do svoje stroke. Ja, Odvisno je zdaj kako se razvijamo odgovornost. Dojemamo. Ter odgovornost kot pojem je lahko več plasen in eden izmed. Torej, odgovornost do stroke lahko razumemo tudi na način, kako uh, to izbirnost pretvoriti v nekaj drugega oziroma kako ljudi, kateri opravljajo ta predmet filozofijo za otroke na osnovni šoli, usmeriti, če niso filozofi, uh, jih izobraziti ali jih motivirati, da raziskujejo filozofijo. Tudi to je odgovornost. Zdravljamo Marjanci, da je nekaj več na je bila tista da filozofi kradajo bolj počas, pa državi ne dar. Se pravi, možako predeli filozofijo s tema kručnjima referencama. Bog. Ja. Ja. Uh, filozofi so tako spredni, celobodno krivo krade. <gledaj> tako da to je precejšen kompliment? To je bilo so ti podatki javni? To, da ših, da. Bodo, to, je zdaj, to je bilo zdaj narejeno, to je zdaj nadaljna obdelava podatkov, vprašanje veliko, tudi je bilo predsej odprtih vprašanj, tako da bo to zdaj nekaj časa trajalo, da bo seveda to, um, da bomo lahko tem še razpravljali. Kot rečeno, jaz razumem tudi stališče o lažji, večji, lažji in statistike na koncu. Morda ravno zvedika tega, da se mi z statističnimi podatki in analizami ne maramo ukvarjati in je to priložnost, kot sem dejala, ne prepričati že prepričanja, ampak morda z drugega zornega kota pogledati, kaj se dogaja ali pa kako nekateri posamezniki dojemajo. Ne pomeni to pospreševanje na celo Slovenijo. Um, sicer je bilo to vprašanje, iz katerega področja Slovenije prihajajo, tako da so povedali približno, iz katerega področja so. Ne pomeni te, pa ta raziskava, zdaj pospreševanje, tako menijo dijaki v Sloveniji. Ne? Vsi se zavedamo, kaj pomeni raziskava. Okay, No, zdaj imamo samo še eno predstavitev pred odmorom, ko si bomo mnoge malce raztegnili, naš naslednji referent je Mariš Štemetičar. Malo se zjutraj zamujamo, časovno bomo stvari pripeljali pač za nekim zanikom tudi v drugem delu. Mariš bo govoril o zanimivi temi, kdo se boji filozofije. Nisaj ne, verjetno, tukaj, ne, da je. Naslov je sposojen. Žakter je napisal pred nekaj desetletji zbirko esejev, ki je išel pod tem naslovom Kdo se boji filozofije. Pod te razprave, te zbirke, je pa pravica do filozofije. In Naredil sem nekih zapiskov, ki so mi pomagali razmišljati o temah, s katerimi se srečujem sam kot učitelj filozofije in najprej se z njimi srečujete tudi vi. Ena podlaga za to je so tudi srečanja, na katerih razpravljamo v vprašanjih, ki so povezane, po, povezane s, te, s to besedno zvezo, pravica do filozofije, Interpretirane tri različne načine. In sicer prva, prvo vprašanje je, ali pa prvi sklop vprašanj, ki ga lahko navežemo, na to je, kdo sploh ima pravico do filozofije. In uh, zdi se morda paradoksno zastaviti to vprašanje, če vemo, da se filozofija začne, ali pa da je eden od tistih začetkov, ki jih mi tudi postavljamo. kot izhodišče za naše refleksije pri pouku ravno Sokrat, ki hodi po ulicah Aten in naslavlja Sleharnika in s tem dokazuje, da ima pravzaprav vsakdo že pravico do filozofije. Če bi kdo to pravico komu, komorkoli bi hotel odrekati, potem imamo tu Sokrata, ki pač ni imel diplome z filozofije ali pa doktorata z filozofije, ampak se je to pravico preprosto vzel, ni pripada nobeni šoli in je povabil slehernika, da se mu pridruži k temu dialogu. Soklatski dialog je tudi del našega početja. Lansko leto smo se ukvarali tudi s tem vprašanjem in drugim razmerjem med historičnim povčevanjem, se pravi, osvajanjem znanja iz zgodovine filozofije, in dialoškim soklatskim pristopom in ugotavljali, da pravzaprav mi v veliki meri poskušamo slediti soklatskemu pristopu in v tem tudi prepoznavamo neko, nek prispevek, ki ga lahko naredimo za, ne samo za pouk, ampak tudi za neko širšano družbeno odvestovanje. Skratka, ta egalitarnost, ki je nekako opisana v sam proces poučevanja egalitarnost v smislu tega, da priznavamo, da so dijaki naši enakovredni sogovorci, da je to eno od tistih premisl, na katerem temeli naše poučevanje. I ravno z tega vidika se zdi vprašanje, kdo ima pravico za, do filozofije, morda za nas um, čudno, Zdi se, da ravno mi s svojim delom dokazujemo, da je filozofija vključujoča, ne pa izključujoča, ne tista, ki potegne neko črto in reče, nekdo ima pravico, nekdo drug, ki pa recimo nima ustrezne izobrazbe ali pa kakšnih drugih atributov, pa te pravice nima. Pa vendar le, pri pouku mi na nek način to ločnico čas vlečamo, in iz tega vidika to vprašanje postane za nas zanimivo. Namreč, ko sem bral to knjigo in se je pripravljal na današnje srečanje, sem imel ob sebi tudi en kupček esejev, kjer sem je nekajkrat zapisala neka fraza, v resnici gre za besedno zvezo, ki je že postala fraza, uh, to mi je pomogočal, da sem postal pozoren na to frazo, namreč v komentar sem nekemu dijaku napisal, da je to filozofsko relevantno, kar je pač ta diak sproduciral. Torej, sem mimo gradi sproduciral neko ločnico, kjer sem povdaril, da nekaj je filozofsko relevantno, kar je diak zapisal, kar pomeni, da nekaj drugega pa nemara, ne bi bilo filozofsko relevantno. Se pravi, tisto, kar se mi je zastavilo kot vprašanje je tole, S kakšno, ne, če zdaj uporabim uporabi isto formulacijo, kaj je tisto, kar mi omogoča, ali pa kar me legitimi, legitimizira, da to ločnico potegnem? Seveda, če vemo, to, kar je bilo tudi danes izpostavljeno, da pač neke jasne, značne definicije, kaj je filozofija, pravzaprav noben od nas nima. Um, naše početje je torej, ne da bi ga seveda s tem poskušal. Da legitimizirati, ne da bimo mu poskušal odozeti veljavo. Jaz močno verjamem v to, kar počnemo v srednji šoli. Mislim, da je, um, so raziskave, ki je bila prej predstavljena, samo še potrjujejo, da filozofija je relevantna, se pravi neko našo, naše verjetje, naša intuicija, ima tudi neka, neke empirične dokaze, pa vendarle me to vprašanje zanima. Vemo, da obstaja različni pristopi k filozofiji, obstaja različni načini, kako so ljudje počeli filozofijo in obstaja tudi neko nereflektirano, ali pa samo do neke mere reflektirano početje, ki sem ga vpazil pri sebi, ki je tisto, ki, kot sem že rekel, vleče neko ločnico med filozofskim in nefilozofskim. To vprašanje je pravzaprav je vprašanje, ki na katerega ne bom poskušal odgovoriti, lahko ga odpremo v, v naši razpravi. Vsekakor pa, kot sem rekel, sem izdil to vprašanje, na katerega vščas, se čas nanašamo. Recimo takrat, ko ocenjujemo eseje na maturi in dobimo v roke eseje, ki pač ne paše v okvirji. Kaj je zdaj s, tem, s takšnim razmišljanjem res? Če, kot sem rekel, bolj, ko ne, naše, naše razumevanje, kaj je filozof, filozofsko relevantno in kaj ne, temelji na nekih ne, zmesi nekih idej o filozofiji in pa nekih intuicij, ne, na zadnje, na katere se sklicujemo, in rečemo, nekaj se mi zdi bolj poglobljeno, bolj argumentirano. In um, zadnje vprašanje, ki bi ga rec tukaj zastavil, je, ali lahko pridemo do nekih, jasnih kriterijev, ki nam bojo enkrat za vse le omogočili pač to ločnico misliti um, in seveda k temu še do, bi rad dodal, da mislim, da ta to ločnico preprosto potrebujemo, ker če ne pademo v tisto vse je lahko filozofija. Mislim pa, da bi kljub vsemu morali ustrajati na tem, da ima filozofija neko svojo specifično mesto, pomen, metodologijo in pa način razmišljanja, ki je povezan z izkušnjo filozofije, ki jo lahko navežemo tudi na antično uh, izhodišče, recimo pri Platonu, razmerje med mnenjem in vednostjo, ki pa uh, tudi pri Platonu do, do neke mere ostaja neodgovorjeno. Uh, tako da to samo kaže na to, da problem ni lahko rešljiv, Platon ga je sicer nakazal, predlagam pa, da bi lahko mogoče bolje še, še dodatno tem relevantnost filozofije, da poskušamo skupaj misliti, kje se pravzaprav naše početje tukaj nahaja. S tem bi rad prešel k drugemu pomenu tega rekla, pravica do filozofije. Zdaj v Slovenščini sicer right to philosophy v engleškem provodu ali pa do dra, ali filozofiji filozofi v francoščini. Tega v bistvu, tega pomena nimamo neposredno, ampak lahko pa ga um, izpeljamo pravica do filozofije tudi pravo do filozofije ali pa neposredno k filozofiji. Vprašanje je torej, ali je mogoče preiti neposredno k filozofiji ali se mora zgoditi še kaj preden gremo lahko k filozofiji. Omogoča mi neposreden prehod, in uh, v nekem smislu mi v razredu spodbujemo dijake, da naredijo na to, da grejo neposredno k filozofiji. In, uh, ponovno, eno od vprašanj je, kako se pravzaprav to zgodi. Se, če rečemo, če povprašamo dijake, kaj pa vi o tem mislite najpogoste je zgodi to, da nakrat dejaki povejo svoje mnenja, ki pa ni nujno, da so že filozofska. Ne? Uh, filozofsko temeljena. In če se navežamo tisto prejšnjo vprašanje, ki, ali pa kaj je tisto, kar meni kot učitelju pove, da se je zgodil ta prehod k filozofiji, od nekih mnen, k temu, kar, um, bi lahko že rekli, filozofija, um, Spet sprašujem se, kaj, kako to pravzaprav jaz kot učitelj filozofije naredim, ali je to neka raven intuicije, ki mi pove, aha, zdaj se je pa zgodil prehod k filozofiji, ali pa obstaja kakšen način, da bi lahko pravzaprav to um, artikuliral na nek bolj filozofski način, se pravi bolj utemeljen, argumentiran način. Uh, verjamem, da vsi te prehode poskušamo opazovati in smo senzibilni do njih, uh, nisem pa prepričan, da smo že dorekli tisto, kar bi nam postavilo neke jasne smernice, ker bi lahko rekli, prehodih uh, prehod k filozofiji se zgodi, ko, se zgodi, ko so izpolnjeni določeni kriteriji ali pa kaj podobnega. Obenem pa, seveda, verjamem da ravno nekaj takega potrebujemo, zato da bi imeli naši kriteriji, naše presoje, pravzaprav sploh kakšen tretji, tretja, tretji pomen tega te besedne zveze, pravica do filozofije, je pa ponovno povezan z dvema pojmoma, to sta pravica, da pravo in filozofija, od prava k filozofiji, oziroma od oboganja sledenja zakonom k samostojnemu mišljenju. Uh, kot sem že rekel, Derrida o tem je v svoji knjigi, lahko bi pa to navezal tudi na in njegovo razmišljanje o razsvetljenstvu, kjer pravi, da obstaja trenutek, ko mora človek misliti, če hoče pač biti kaj drugega kot nedoleten, Se pravi, za nedoletne ljudi je značilno to, da obogajo. vodstvo drugih tudi takrat, ko jim tega ne bi bilo več treba. Medtem, ko samostojni ljudje, neodvisni ljudi, razsvetljeni ljudje pametni, kakorkoli že to imenujemo, pa mislijo, ko so pač zato upremljeni in dejaki, indijakinje so že na tisti točki v svojem razvoju, da se od njih to lahko pričakuje. In ta, to vprašanje, ki, ki se navezuje še na to, o čemer sem zdaj govoril, je pa kakšno je pravzaprav zdaj razmerje med tem, ko lahko za nekoga rečemo, da je obogljiv državljan, državljanka in tem, da postane mislec. Ali je filozofija, ali filozofija potrebuje neko posebno področje, da bi lahko ostala tista, ki se opira, ki razmišlja samostojno. Smo to, mislim, da lahko že iz tega, kar smo danes povedali, sledi tudi to, da je samostojno mišljenje že opiranje, se pravi, če ne drugega opiranja temu, da bi te družbeni sedimenti, mnenja, pritiski ki in pričakovanja, ki smo smo jim izpostavljeni, postali neki avtomatizmi našega um, mišljenja. Torej, ali je filozofija sama po sebi že oporniška, je že takšen opor, ali pa je nekaj iznotraj filozofije, kar se mora zgoditi, da bi filozofija to še le postala. Um, mislim, da je bilo nekaj teh, tega že nakazanega v prejšnjih govorih, ko smo razmišljali o tem, da obstaja neko, neko povezav, neka povezava med filozofijo in družbenim življenjem, oziroma družbenim angažmajem, organiziranjem znotraj družbe in temu, da filozofi postanejo znamilci družbenih sprememb. Se pravi, ali to počnemo, kako pravzaprav, če se navežem na prejšnjo govorko, kaj je zdaj naša naloga znotraj družbe? Ali je naša naloga, ko predstavimo... Filozofijo korekno to, da še naprej filozofiramo v družbi, ali pa bi morali filozofi svoje nastope v družbi nekako prilagoditi temu, kar družba pričakuje od filozofov in bi s tem opravili svojo nalogo. Torej, Kaj pravzaprav je naloga filozofa znotraj družbe? Kaj loči filozofa kot misleca od državljana, ki je uboga Sledi temu, kar je del družbenega konsenza. Z drugim besedem, kako filo, naj filozofija nastopa znotraj javnega prostora, znotraj družbenih, um, družbenih omrežij, skupin, kjer se pojavlja, kot filozofija, ali pa bi morala postati nekaj drugega, zato da bi lahko nagovorila tudi ne filozofa. Ja, vsej sem končal. Ja. se vam dajo več časa, kot bi smel, ne? tako da smo zdaj nabrali nekajšnjih 20 minuta. Ne bo z mora. Se bude? Tane kot v in imajo diskusije, tako da več, ko bomo diskutirali, imamo bo čik, čik pauze. Ne? Treba se bo odločiti. Svarja sedca. Se no, kajšno hitro vprašanje. Svetka, lahko se po odločite, pa ina, ne? To je odmor čist malo pa ino. To vprašanje glede kriterijov se mi zdi tako pomembno in relevantno. Če mogoče spet samo reflektiram iz vlastne izkušnje, nekrat moja predstava je, da so ti ni kriterij stvar enega konsenzenega dogovora med inteležnih in nekaj želeljiv, ki smo odpasli, da uh, prvi vas po filozofijo, oziroma če čist konkretiziram, na maturija, ki je sam konkretno vidim edine, zelo kriterije, kriterij, ki imamo te ocenjevanje tukaj tih pol, oziroma kot esero. No s tem ransko lepo, moram reda, da sem ju kar možno šokiran, ko sem našel z eno diark in je odnaval pogled. Zdaj, če imamo nekaj kriterije dogovorjene, torej v postajnih ocenjevalnih obrazovc, <tose> in tisti ocenjevalni obrazovce po tem zame, ki opravljam ta pogled, seveda, če je kako relevanten, da jaz tako, presodim, kaj je bilo oceneno in v kakšen kritelji je bilo oceneno. Ampak šok je bilo tem, kaj je bil ta oceneno obrazac za lošo, ampak s to izpolnil, oziroma skup ne bi bilo izpolnil. Mislim, da je bilo pisalo nekaj uspilu, da je bilo vod slepa, na ta način. Tukaj pa čez smutim velik problem, čist tega izvlasne izkušnje, če se vendarle dogovorimo za neke kritelje, ki so še najboljše ali pa bi se dal še nekaj pogovarjati. In zelo zato, da se nekaj še pogovarjamo, ampak to je to, kar imamo, sem ta moment, da se potem tebe tudi na nekaj način držimo. Ker jaz potem, kot tističa sem šel na pogled, ne, sem bil praktično nemočen, da je sploh tako nekaj pogovarjal. Potem v sem bistvu iz nekaj intuicije, kaj se je ne nem zdelo, tisto, kar se sam dobro rekel, filozofsko, relevantno probal vendar lek da se mi <güljiv> je zdela končulcina nekolična. Tukaj je pročist eno tako, v bistvu um, zelo levljeno. Po moje, sem podkrat, po moje to imamo. Imamo recimo te, da moramo zamegati tega občutka. E, ker tudi teme se tudi spreminjajo, da Ta ena stvar je, če gledamo dobro, kakirava, za drujinsko, v nekaj nekaj je jedna ost istava, v drugim je pa že kar že kolektivnega pogleda. se, imajo kaj druge, je potem občutke Ne znam to več, kakor Od nas, na koncu pa odloča koncens A ljudje, je. se spogu, inspirak, tema, on, se vrata, je žasno, da se res eh, S vsak dobro, tudi glede na to, da je procedura, obrazac se del procedure, eh, ocelevalci niso dolžni ocelevalni obrazec napisa tem vidi v eh, Preprosto, vrško bi to mora narediti, eh, bi ko zelo pač bistveno več. Ker ko si lahko v terenu zuriš. če sem nekaj o terenu, ampak jaz ne govorim o izpolnitvi tega, ki se mi zdi, da je vse na na je. Rečeš, da Ja, je Mi to spremno, Če se lahko kandidati pritožijo za teren, morajo pa tudi teren bi Moja izkušnja z to tovrstvimi pridožbami, je taka, da veliko me teh pridožb veliko bolj smešnih od tega vraca. Pridožne so v smicke, ves pomisli, ves pomeni, ima tako nišče možemo aj dovolj, mora že majno droga, nekaj, pravi še te da bo še kaj bomo to je, v tem obrazcu ne bomo dali tudi ker ocene, sem pisal ljudi ocene, sem jih pisal ljudi šparit. Preprosto, oceno, se boš pa s nekupariti. ni na nekaj temu, da bi ne dojši tudi obrazca da zakaj In se je samo na marko, Um, praviti, spodopis, zasev, ja sem, da, sem lepila, da se dobro razumel pa o kakšen med zakonom in Jaz sem za zahodijo, da si v ne se da je najprej se za da predpisani zakonom. Tukaj mi pomaga, da so moji zakoni dobri, čim boljši. Tudi sem možel, zelo zrebe nekaj, da se zakona. Jaz sem bilo nekako v svemu to v zunaj, ampak da sem jaz povzumovati sobi, in da bom vele dobre zakone, in pa filozofirati še da Zato, sem ne? Ne, niti ne, kot opozicija. Mislim, da gre za razliko med oblikovanjem zakona in v zakona znotraj družbenega življenja. Ne? Se pravi, zakona zdaj ne samo v smislu družbenega zakona, ampak bolj uh, v smislu tudi nekih um, soglasi, ki veljajo znotraj družbe in ki se veljavljajo kot samo Na Se pravi, nekaj, čemu pač sledimo vsak dan v življenju, zato da smo pač ta kolešček kot kot bi rekel Kant, ne? zato da pač stroj lahko teče, Seveda to ni v nasprotju s filozofijo, Sej, filozof mora tudi delovati, kot ta kolešče, v stroju. Zato, kam reče, oboga je, ampak razmišlja. Ne, se pravi, ne v smislu filozofija kot spodbujanje k temu, da resujemo družben sistem, čež zdaj bomo pa lahko počeli, kar hočemo, ampak filozofija kot način, kako se znotraj tega stroja odpira nek prostor, ki ni del tega stroja stropo vzeto. Ne. Se pravi, da se dejaki poskušajo uh, obnašati znotraj tega, uh, te, te, te, te mašinerije, ki od njih pričakuje, da bojo obogali kot kritično misleči. Ne. V nasprotnem primeru, kaj pa ostanemo znotraj strojem kritično mislimo, je pa potem to kritično mišljenje, ki je na začetku Andrej tudi spostavil kot problem, ne, del pač nečesa, kar, kar itak že teče samo od sebe in radi kritično mišljenje zato, da samo še bolj uh, uspešno teče. Se pravi, jaz tudi mislim, da je stvar usporedno in da filozofija ima tukaj pomembno vlogo, ker pač odpira ta usporeden prostor, kjer je potem mogoče delovati nazaj na sam način, kako stroj teče. Zdaj pa gremo naprej po programu uh, in sicer Ne vem, če moram najavljati, kdo... Ni treba, jaz bom kar začel. <laughs> 15 minut, jaz sem bom čim bolj držati tih 15 minut. In plus, plus spet. Pred... Ja, ja, plus spet in preukozoriti, no, pravim čas. Ja, pozdravši z moje strani. Moj današnji predstavitev bo, recimo običajno, kot običajno precej konkretna, da ne rečem uporabna, sem vidim filozofijo kot nekako zelo uporabno stvar in poskušam glede ne biti zelo empiričen. Zdaj uh, osnovna nit moje predstavitve uh, pravzaprav za zadeva ta neke vrste stereotipov filozofija, ne, stereotip, ki zadeva recimo temo javno percepcijo filozofa, ne? Kaj je zdaj prva misel? Uh, ki jo v gostilni, če seveda poveste na takrce ali na takrce, da ste filozofa in tako podobnega, razmiče nisam študent filozofije, uh, da ste seveda brezveznik, ne? loser, nekdo, ki študira jasno nekaj, kar je po sebi, po definiciji uh, prazno, nesmiselno, bogovezno in tako dalje, prazno govoričanje Um, tisti, ki ste brali Fajdona, potem veste, da obstaja v Fajdonu neko mesto, ki bi ga lahko za nepreveč pritiravanja uh, razumeli kot misel, ki se glasi samo mrtv filozof je dober filozof. Ne? <laughs> Namreč to je mesto, v katerem se seveda sokar, Sokrat pogovarja z svojimi prijatelji, in poskuša osmisliti seveda filozofiranje, pa tudi pravzaprav umiranje in to istočasno. Gre za slovito definicijo filozofije, po kateri je filozofija dejansko umiranje, umrlost, priprava na smrt. Ta definicija, prej smo govorili, da filozofija ne ponuja definicije, no filozofija ponuja veliko definicij, kaj ono je, ena izmed klasičnih, antičnih definicij je, da je filozofija priprava na smrt. Meletet Hanato. Tu imate lep citat uh, iz tega mesta, v katerem poskuša seveda Sokrat utemeljiti, kaj pomeni to, da je filozofija priprava na smrt. Seveda, filozofija je priprava na smrt v tem smislu, da je smrt razveza duše od telesa, kar pa je prizadevanje filozofa v njegovem življenju vsečas osmereno k temu, da bo jasno duša zrla ideje, da bo prišla do predmeta oziroma izvora svojega spoznanja, je pravzaprav ta razveza duša od telesa, kar smrt po definiciji je, nekaj, kar krona njegova prizadeva. Pravi filozof si vsečas prizadeva za stanjem umrlosti, se pripravlja na smrt in na te točki seveda Simjas, a, Sokratov prijatelj, pravi naslednje, kar razumem kot njegovo ironijo, ne Sokratovo, ne, pravi naslednje, ja, lepo si reku rekel, ne, filozofi, filozofi se pripravljajo na smrt, ženejo se tistim, kar bo nastopilo v trenutku, ko umremo, tra la la, ne, in potem pravijo To si pa lepo povedal, ker je mislim, da bi se množici, ko bi to slišala, zdelo, da si presneto dobro govoro o filozofih. Ljudje pri nas bi zelo pritrevali temu, da so filozofi res umirajoči in da njim, namreč mojim rojakom, ni ostalo prikrito, da si zaslužijo to vso. Se pravi, nesporno je to stavek, ki referira na neko javno družbeno percepcijo filozofa v tistem času se pravi, ha, ha, ha filozofi so pa res tisti bedaki, ne, ki v svojem početju ne počnejo nič posebnega in če nekdo trdi, da je prizadevanje za smrtjo, filozofska dejavnost, potem bo mar do kdo metne dejal, točno to si filozofi zaslužijo. Ne, smrt, Se pravi, v tem smislu je javna percepcija filozofije v veliki meri prav identifikabilna z te to mislijo, ne? samo mrtel filozof je dober filozof. Ne? Ok, toliko ironije in razumevanja filozofije strani, strani, bi rekel, širše družbe. En pomemben segment razumevanja filozofije v družbi se predstavlja politika. Žal je temu tako, da se voda tudi sama politika kroji v sodo filozofije na različne načine, kot rečeno, skozi sprejemanje zakonov, pa tudi recimo, skozi ustvarjanje neke splošne klime, skozi neko splošno demokratično agendo, ki je politika vonja. Uh, jaz vam tukaj zelo ilustrativen, kot običajno, in vam bom dal primer, slovenski primer tega političnega odnosa do filozofije. Uh, Šel bom do govoril bom bivšem predsedniku vlade. Ne? Kaj torej pravi bivši predsednik slovenske vlade o filozofiji? Tukaj imate nekaj ilustrativnih citatov. Ne? Se pravi predsednik Janša je leta 2002. naslednje, mislim, da bo tukaj to tisto, kar bo odločalo v volitvah, ne pa raznih forumi ali frustrirani filozofiji. Ne? Ta misel je v konkretnem kontekstu letela na slavo ježiška. Ne? to je bilo v bistvu, bil čas ah, volimne kampanje, ko je potem 3. oktober Janša res magala na volitva, na drugi strani je bila LDS, tam je bil nekdo pomeno Slavo Žižek, ki je v tej kampanji delno sodeloval, in to je bil način, bi rekel, diskreditacije Slavo Žižka kot frustriranega filozofa. Potem imate štiri leta kasneje izjavo, ki se glesi takole, govori o aferi Patria, ko je bila ta oddaja predvajana, slovenska opozicija zahtevala prekinito pogodbe s patijo, je dejal Janšan in dodal do upa, da so jo presvojili pravniki in nefilozofi. ne filozofi. Mislim, da ta ta pa letela na Gregora Golobiča, potem imate izjavo iz leta 2008, prav tako, ki pravi, Tako pa bo sedaj ta ministroval filozof, ki je znan po tem, da je kar 19 let potreboval za pridobitev univerzitetnega naziva, res svetal zgled slovenskim študentom. Gre za volitve leta 2008, kot tistem najbržem, ko je minister za šolstvo postal Gregor Bologić, ki je res filozof in ki je res dolgo potrkoval, da je diplomiral. <laughs> Uh, tak isto se tudi ta daljši citat, ki je Bozen bil bolj, bolj kompleksan, nanašal na ministra, ki je filozof in je prav tako Janšev, se pravi v njem pravi Janšev naslednje, ministr veselo govori o novi politiki, ampak slovenska javnost se ga spomni po dolgoletnem študiju filozofije, 19 let, ki ga je kronal za zaposlitje v Ultri in tako dalje, vsak lahko na spletni strani Zavoda za zaposlovanje preveri, koliko podjetij v preteklosti in koliko jih danes išče profil filozofa z dolgoletnimi študijskimi izkušnjami, za delo na področju informacijskih tehnologij in tako dalje. Ne? Verjamemo, da bo talji minister to razložil po in način zaposlitve množicih držboslavcev, ki zaradi neostrezne razdelitve na vzletnih pisnih mest, pretekljosti je danes težavo išče zaposlitev, ampak minister Gregor bo znal razložiti, da pri njegovej zaposlitvi ni šlo za klientelizem. Ne? Se pravi, a, predsednik vlade, pardon, največ, pivših predsednik vlade, poskuša problematizirati pravzaprav profil filozofa, profil filozofa, kot ga najdemo na zavodu za poslovanje, profil ministra, ki ustreza profilu filozofa, ki je pravzaprav se znašel na tem mestu oziroma na nekih drugih in kako seveda ta mesta ustrezajo temu, da se kot filozof na teh mestih znašimo. Ne? Še bolj indikativan je morda ta nastop iz tega Janše v odaji Info TV, decembra 2011, ki pravi, nekatere študije bo treba omeniti, kaj ne počnemo s toliko nominari in filozofi. To je en motiv, če bi iskal dlje časa, bi našel več takih citatov, ampak... Kaj, samo še 5 Ah! Pa a, skratka, a, a, ne, da ne bom pokazal s prstom samo na Jašo, a, bom pokazal s prstom tudi na ministra za gospodarstvo v vladje Lenke Bratušek, ki so ga ujeli v nekem konfliktu interesa, ko je pač, mislim, da njegova podjeci se pri nekih javnih naročiljih, trajala in potem, ko je že odstopil, ne, ali pa odstopal je uspel v izjaviti, verjetno bi bilo bolje, če bi postal filozof ali klateš, potem bi lahko šele bil politik, želel je povedati, pogledajte, mene so kaznovali kot gospodarskega ministra zato, ker sem košten ekonomist, ker imam svoje podjetje, v politiki pa uspeva samo klateži in filozofi. To je bila poanta. Ne? Sramota. Ne? Skratka, kot vidite, Je status filozofa pravzaprav blizu statusu klateža. Če že kakšno filozof v družbi uspe, uspe, mu je uspelo po nekih klientelističnih in drugih povezava. Um, skratka, o čem zdaj govorimo? O tem seveda, da politika diktira, bi rekel, ne, na, ne samo seveda na simbolni, ampak na operativni ravni, naše razumevanje tega, kaj seveda filozofija je in odmerja mesto v družbi in v tem svislu lahko tudi poskrbi kolega Marjan, da ta filozofija zgine iz kohikoloma. Se pravi, ne gre samo to, da bi rekli, da filozofija nikoli v šolstvu ni imela svojega mesta, pa ne smemo biti preveč realostni, če ga zdaj izgublja. Ne? Jaz mislim, da govorimo o realnih učinkih, recimo politike, ki se dogajajo, Uh, ko filozofija realno izgublja svoje mesto lahko. Um, Seveda se strinjamo, da je jasna ta status filozofije v družbi in v šolstvu na nek način vezan na širše področje, da ni posebej specifičen, morda samo za filozofijo, da se ne tudi na nekatere druge pomanistične prežboslavne študije, morda tudi na teologija, morda na umetnost in tako dalje. Seveda, kot veste, smo na nekaterih univerzah pred dvema letama bili deležni, pred več kot dvema letama bili deležni tudi okrepa Jaševega ministra za šolstvo, ne, ki je ultimativno zahteval zmanjšanje opisa na humanistične študije za 20 Recimo, na našem odelku, iz še danes neznanega razloga, je ta isti minister Žiga, Žiga Turk, Dosegal, da se je ta z zmanjšal za 33%, z dekretom. z dekretom. Skratka, in če imamo to situacijo, potem, opozarjam, vedno znova prihaja do te samo uresničujoče se prerogbe, kjer se veda, da sami študenti, po to vidijo, ne, da nek uh, študij, da neko polje, recimo filozofija, nima statusa v gleda v družbi, ne, začne verjeti, da ga res nima. Ne? Se pre posledično sledi, da se seveda dijaki in študenti večne odločajo, da bi iskali take, take možnosti študija, posledično seveda takšni študiji in zanimanje za filozofijo seveda realno izginja. Ne vem, koliko minuče mar, ampak na tej točki sem se želel poegrati seveda z tem očitkom, stereotipom, da je filozofija nekorisna. Meni se si osebno zdi, nam filozofom se zdi superkoristna, žal je tako, da se praktično vsem ne filozofom zdi nekorisna veda. Nekoristna pomeni pravzaprav neuporabna. To, kar nam želi recimo Janša povedati, kar nam želi en del velike, velik del politike povedati, da je korist, nekoristnost imenen na filozofiji. Vprašanje je, seveda, ali je res imanentna v filozofiji. Vprašanje je, ali obstaja tudi druge področja, ki so nekoristna, pa jim tega ne očitamo. Zakaj to nekoristnost očitamo samo v filozofiji, ne pa drugim področjem? Sem že na koncu, ne verjetno. Kaj naj naredim? Zelo slabo sem si izračunal. Moja poanta je bila seveda, da je treba ločevati med koristnostjo in namenskostjo, da je to, kar je značilno za filozofijo, da morda nima namena, da pe ne moremo ne očitati moremo korisnosti in za primer discipline, panoge, ki bi lahko učitali isto stvar, nekoristnost, Uh, uh, sem potem vzel matematiko kot tipično ravoslovno pa in disciplino poskušal pokazati v tem primeru, kako bi pravzaprav tisto, kar velja za filozofijo, moralo veljati tudi za matematiko, pa ne velja. Se pravi, da govorimo o neke vrste ideoloških, političnih učinkih, jih je filozofija kot disciplina Kot veda, deležna in še leta to ideološko pripričovanje, da je filozofija nekorisna, potem res naredi filozofijo za nekoristno. Želim nekorisno. Če bi, bi mi smiljena ne da grem skozi argument, potem bi videli, da za želim povedati, da je seveda ta etiketa nekorisnosti umetno pridodana filozofiji, da bi lahko lahko pokazali da jo lahko pridodamo tudi matematiki. če kratka vse to skrajšam a, in poskušam biti, mi bo duhovit, pa ne bom mogli biti. ne za kaj je Zofija smrtna sovražnica za Janša, so še zlasti logika, lahko vidite se tega silogizma. Ne, se ljudje so smrtni, Janš človek, ktor je Janša smrten. A, tega se je resnično zabati. A, skratka, Če sklenem, znova za Platonom, pa sem spustil najbolj briljantne in lepe dele svoje predstavitvi, lahko obžalujete, bi rekel naslednje, Poglejte v Platon v državi pravi takole, Platon nam je vedno v teho, da? pravi, je vmesna trditev, da se zlo v državah ne bo končalo prej, dokler ne bodo v njih vladali filozofi, glede, katerih se strinjamo, da so za države polise neuporabni. In Sokrat bo kot vedno odgovoril, oziroma Sogores, bo kot vedno odgovoril, seveda so Sokrat. Hvala lepa. sem res mora v bistvu postit čas je prej smo morali sami leta imeli 30, A, In imeli, smo tudi dosegali to kvoto, potem je pa v vladi ministra Jašek, kateri je ostala ta super minister Žiga Tur, ko smo mu rekli, ker je bil minister za visoko šolstvo, kulturo, športi in ne vemo, kam vse. Smo šli na 20. Ne? Kolega Klafer z Oddelka Smiljana in tako dali se boste spomnili, da sem sam predvseg njavil, da naslovimo na ministerstvo uradno vprašanje, ne? kako so prišli do te štivljike iz 30 na 20. Namreč je bil nek splošni dekret, ki predvideva favoriziranje na in ustavljanje vpisa na družgoslaviju, ki se je glasil, zmanjšujemo vpis na za minus 20%. V našem primeru, če vzamete kalkulator, je zmanjšanje 30 na 20, zmanjšanje za minus 33%, ne za 20. Žal potem na našem oddelku ni bilo volje, da bi res pisali ministrov. Ne Kaj? Nekaj Samo pisali ministrov. Ja, jaz mislim, da, da, ja šel, da je kritika filozofije in zelo pomemben filozofiji. Če je če on predsednik vlade, ne, potem bi se vse takih komplementov zelo bal. Komplementov se priča, ja. da treba ja, obrati v reviji. Na drugi strani je videti, da ne samo da je javna stvar, ampak da je tudi ljudi odsotne, da ne obstaja več. Ja, v Bravoju. Ne sam, da... O Bramboslovi, ne? Ja, ja. In ni več relevante. To je res, to, kaj očita vsem drugim, a, a ministrom drugih vlada, ne? O, tega se seveda potem ne opošteva, kako je on lahko predsednik vlade kotom Bramboslovec, kako je lahko minister X kotom Brambosloveca. Nisem, da pravzapravstvo pa pregralo nekovisto in tako naprej Sofi, so fin, hamalo, ki je družba In ste rekli, da je dobro, pa da če po drugi strani, filozofija ni toliko odvisna od neposredne politike. Politiko v neki meri lahko vpraša javno mnenje, pa če gledamo velikih politikov, pa vlade, člane vlastnic. Tako da, pravzo za, za članje, pač tiho, Nekje se tiho, plete in dolgo imaš na sebe učinke, druge se strinja. Res je, kot v učiteljih imajo imamo tudi neke lokalne učinke, ki so soočajo z nami, kolegi, rovatori in tako naprej. In nekaj menja potrebujajo, neka pa postavljajo do vprašanja. In se oni potem soočajo s tem, aha, bo zgodil še nekaj dodatkov in da bo imel maduro in torej delo Osebno je tudi pa od tega, kaj je V tem smislu ni jim le filozofija, pa tudi koristnost filozofije odvisno, samo nekje taleč, nekaj daleč, ampak je tudi je odvisno od lokalnega od In dolgoročno, seveda, lahko potem gledamo, kako je ta institucionalni položaj filozofije deloval med družbo. In kako razumeti položaj filozofije? Kont konce filozofa lahko je razumeno kot Filozofija Filozofijo lahko je razumeno kot neki neumestljiv. Lahko je pa razumeno pač, kot neko disciplino, disciplino. In je to zapravo smisal neka refleksija, kako pa mi delujemo. Delovanje seveda je beznačno. Če se spomnite tega gospoda za otroke gre, je pač filozof. Ja, ja, ja. Delujemo na različna... To je to zlo ja, Delujemo da in, in se mi zdi, da jača je samo ena stvar, Tisto, ki nas bolj neposredno zadeva... On je bil samo eno strajca, je pa naš In to pa prispevamo k temu da, da lahko mislijo o obrožajnosti. Ne dodače, ko povemo statistika, ko povemo zadalce za poslovanje, kemija, biologija, fizika, matematika, te vse je vse čist nekoristno. Cel okup ljudi na zadnjih. Vse temeljne zadeve so očitno sodavce, da vse prične nekoristne in da prekategne šteto znanosti koristna matematika, pa res, če ne bi matematiki pomojevalo pris in je v celku prezpoznali. Maren, samo v enem stavku. Glega, bo bo na ampak obstaja več platite zgodbe. Ne? Recimo, prebral sem, da je Japonska vlada resno razmišlja o tem, da bo za nekaj let prepovedala a, a, a, razpise za družgoslavne in humanistične študije. Sprej, da bo jasno favorizirala seveda Narogoslavlje. Če imaš to situacijo, da ti neka vlada, Japonska vlada, ne, Uh, za preštudij na komunistiko in za nekaj let, ne? potem se verjetno moramo strinjati, da to zelo slabo vpliva na javni vgled imidž teh disciplin, teh panok, teh ved. O tem ni dobe dvoma. Ne? Tako da ta element, bi rekel, javne percepcije političnih odločitev je absolutno močan, lahko je silovito močanje, jaz ga ne bi na ta način minimiziral. Ne? Se pa strinam zvsem, kar praviš tine. Je Eno giba. Ja, pomenjno je oboje. Žal, moram biti naprej, ko na koncu imeli, ti ste morali časa za razpravo, veš, mislim, da je na koncu 45 minut predvideno, če se nam seveda bo omeni, da je tudi napočno. Torej, zdaj pa obavljila naslednjo kandidatko oziroma bovorko Marija Kristina, mi bi povedala o filozofije v liceji s slovenskim učnim dezimkom v Italiji. Ja, dobro dano e, Ja, sicer kar velja za slovenske šole v Italiji, velja za celo Italijo. Ne? Torej, eh, zdaj tukaj sem slišala več stvari o tega, da krademo denar eh, državi. Torej, v Italiji je veliko tapov. Ne, veliko teh, ki ker je veliko učiteljev, ne, skupaj v celoti S približno ozbero učitelji, z učitelji, ki je v zasebnih šolah, približno je milijon. In uh, imamo recimo na vseh srednjih šolah približno 2 milijona in pol od teh skoraj poljudica, skoraj 50 od 100, in licej. Uh, Lice je na ustanobaj, odgovarja gimnazi, ne v sklopku tega srednješolskega izobraževanja, torej imamo najprej pet let osnovne tri leta, nižje srednje šole, potem pet let više srednje šole in univerza ne, po boljonskem sistemu, glavno vse fakultete. Zdaj, srednje šole se potem delijo na liceje, na eh, poklicne in na tehniške, polovica je licejev. Uh, za zadnjo reformo, ki smo jo pričakovali že tako, recimo dolgo let, ki najdi končno vnesla nekaj reda v ta, uh, in ozdravila tega bovnika, kot mu pravijo italijani, ne, italijansko šolstvo, uh, smo dobili še nove licejske smeri. Torej, pričakovanja so bila ta, da da bo večji povdarek na tehniških šolah, da bodo tam odpirali smeri v resnici, ta desno sredinska Berlusconjeva vlada nam je podarila veliko licejskih smeri. In kjer se šole menuje licej, v Italiji tam je filozofija. So res, res črtali nekaj nur na nekaterih licejskih smereh, na znanstvenem liceju z, z smerjov uporabnih znanosti, V resnici smo dobili potem humanistični licej, smo dobili glasbeni licej, ne, ki ima dve podsmeri in smo dobili umetniški licej, ki ima kar šest eh, podsmeri in pa vsoti tudi filozofija. Seveda krona, recimo, najplemenitejših. Izmed teh licejev je klasični licej, ki obstaja že od samega začetka, ko so Italijani dobili prvi zakon, ne, torej nekaj let pred Zedinjenjem. In v tem, na tem liceju je največ ur filozofije in filozofija je obvezni predmet, predmet na vseh licejih. A ja še to sem pozabila povedati, da v osemdesetih letih so filozofije uvajali tudi na nekaterih tehniških šolah. E, po dve uri ne, v trijenju e, mi delimo licej ne, bijenji na, na trijenji, danes pa tega ni več, samo na licejih. E, ja, torej klasična ima po tri ure v trijenju, to se pravi devet, e, tri, tri, tri in recimo kumanističnima tudi po tri ure vsako leto, potem recimo glasbeni, umetniški, m, znanstveni in drugi imajo po dve uri vsako leto. Tako da iz tega vidika recimo, da filozofija ne zgublja mesta v italijanskem šolstvu, v italijanski šoli. Ja, problem je potem, kako ne? nekdo postane učitelj filozofije. Učitelj filozofije, ker je v Italiji še življen sistem stolic, ki povezuje več predmetov, to se pravi, da Sloveniji spolčuje to izgodovino pis, državljansko zbojo, latinščino, brščino, ne? če jo ima, Filozof, učitelj filozofije, profesor filozofije, povčuje tudi vedno šel predmet, ki je lahko zgodovina na klasičnem liceju in humanistične vede, recimo na humanističnem, ki je moja šola. Humanistične vede, to pomeni od sociologije, antropologije, pedagogike, psihologije, malo vsega. In to pomeni, da tudi učitelj filozofije lahko po izobrazbi antropolog, sociolog ne vem, in filozof. Lahko tudi germanist, recimo, ne, če je opravil tak potek študija, ki, da je vključil nekaj izpitov, tistih temeljih izpitov iz filozofije, ne, ki so ki ti potem dopuščajo poučevanje. Potem odvisno bistvu teh natečajev, ker tudi kako postanemo učitelji, tako da upravimo v preteklosti, oziroma smo upravili neke natečaje. Ne? Torej so nas brali, smo pisali ne? o vsemureno nalovo, potem so je ocenili, potem je sledil še usni del izpike. De, de, In nekako stem, ne, stem, da smo mi napisali taj sej ali filozofsko nalogo, smo bili nekako rehabilitirani k temu, da lahko poučujemo. Ne, sedaj je drugače, ti kandidati morajo praviti nekaj selekcij. Jaz sem prinesel tudi primer vprašanj, ki jih dobijo zato, da sploh Uh, lahko obiskujejo tečaj, ki naj bih usposobil za počevanje filozofije, uh, Tej prvi se let imajo še spit in šele na to imajo eno leto usposabljanja. Uh, tako, tisti, ki uh, obiskujejo te tečaje, ne, to je nekaj let, recimo ta praksa, so zelo nezadovoljni, ker pravzaprav slišijo iste stvari, ki so jih že slišali na univerzi, ko so obiskovali univerzo, ker so isti profesori in še zlasti njeno nobene didaktike predmeta. To se pravi, da tako študirajo še vedno vsebine, poglabljajo, ne? Ampak didaktika, filozofije ne obstaja. Mislim, jaz nisem slišala, da bi sploh uh, ki je bil ta predmet, ne? Torej, vi ste srečni, ker ste, ker imate to možnost, ne, Da že med obiskovanja univerza lahko tudi to znanje pridobite in vadite v tem. Recimo, da in učitelji filozofije tako vstopijo goli in bosi, v razred in če so imeli dobre gimnazijske učitelje, recimo, da obnavljajo, ravnajo tako, kot so <gledujem> po zgledu ne, svojih učiteljev. Torej, no Metodike, ne? In ta tista šibka točka, torej filozofije je veliko, eh, to, da recimo eh, ne vemo točno, ne, kaj bi z njo eh, počeli, nažalost, eh, so pa recimo ja, m, tako težnje, da bi malo tudi eh, posodobili pouk, V Italiji še vedno e, živo to, da je treba poučevati zgodovino filozofije. E, je zelo živa ta tradicija in moč tradicije in izgledi. in Vsi učbeniki, s katerimi so zasuti profesori e, na licejih, neke razne založbe, e, ne, izdaje vsako leto nove učbenike, učbenike zadatki, e, Torej, um, ja, ustrajajo pri tem, ne? večini se zdi to recimo vredini način, uh, nekateri v zadnjih časih tako smatrajo, da bi bilo treba, da polk posodobiti in uh, ga narediti bolj zanimivega in učiti misliti, razmišljati, kritično mišljenje in tako dalje. Tako, so omenila učbenika, sem prinesla nekaj učbenikov, nekaj zelo starih, sem jih našla na šoli, v arhivu, ima še zlepljene strani. So tako, vidite, tam so še predvsej zajetni. Tisti so vsi učbeniki za tretji letnik, ko je, seveda, program je razporejen, ne, vsebine po starem. Ja, ja, Tretje v tretjem letniku se obravnava antično filozofijo, recimo do srednjega veka, v četrtem od srednjega veka do ključno Hegla in v petem sedaj ponovem, recimo Marca, marcu, niče, bomo, rekel, in potem nekaj tem na izbiro. Ne? Ja, to je spet ena šipkosti italijanske šole, da naloži toliko v sebi. Po drugi strani je ta so navodila, priporočila, smernice, ministerske smernice hle, tako hlapne, da pravzaprav dovoljujejo vsakemu učitelju, da ravnako želi, da izbere vsebine, ki, ki jih pozna bolje, da pač si napišem svoj program. Mi ga imenujemo tako. Ja, jaz lahko tuji zaključim. Ah ja. Zdaj, vem, sem si napisala razne stvari. Kati, a, ja, tako, mi smo si dosti pričakovali te reforme, v resnici smo dobili ne, v eni drugi preobleki, ampak vedno tisto staro, ne, reformo še iz džentiljevih časov, ne, da bil, torej da tudi 23 smo dobili to reformo, ki jo je Mussolini imenoval najbolj fašistična izmed reform, reformo šole, ki je drugi drugim tudi ukinila šole s slovenskim jezikom v Italiji, ampak je dala veliko pomena in ugleda filozofije in še zlasti klasičnemu liceju. Ja, torej, moj zaključek je ta, da filozofija na italijanski šoli ne zgublja, mesta ne zgublja ugleda, to rezonanje recimo, teh sovražnikov ni. Čeprav se tako občasno pojavijo, kak predlogi, da bi uvedli ne vem, kak bolj uporabne ne, te predmete kot je finančna matematika, ekonomija in toki, da bi naredili šolo bolj ne vem, moderno, ampak potem na koncu upravljali, se držimo starega. Ne. V je tako, ne? mi si vedno pričakujemo, kak je strašne pretrese teh reforme. v resnici potem šola, živijo svoje življenje, tako malo po inerciji gre naprej in e, postavljeno. E, ja, jaz sem malo poizvedovala empirično pri svojih italijanskih kolegih, koliko je teh profesorjev filozofije, K, pravi, vedno nas je na malo in to, na šoli smo v manjšini, ne? za orientacijo v Gorici, ki je eno manjše majhno italijansko mesto, je na eni taki majhni šoli so škjerje, ne? profesori, v vidmu, ki pa počuje vedno tudi aj zgodovino, v vidnu, kjer imajo sekcije do, do črkem, to se pravi deset, ne, približno, pa jih je lahko tudi 15. Problem je kateri, ne, to tisti notrani sovražnik je ta individualizem in protagonizem italijanskih profesorja, učiteljev, ki ne radi sodeluje med seboj, se ne pogovarjajo in to vrtičkarsko, ne, mislim, da kvečemu se dialog tako dvija znotraj posameznih razrednih svetov, ne? profesor je od izpadki po učilistem razredu, med kolegine. Nis organizirani, nismo organizirani, so neka vse državna združenja, ampak recimo tako, da bi se jaz izočil od da kdaj pogledala s svojimi kolegimi. Ne slovenskimi, niti italijanskimi, se ni še zgodilo, Nije, nega, nije na revije, kot je materiji, filozofija na maturji, ki tako recimo jeno obledali od tega, kar se dogaja, v šoli, pri pouku, o, o filozofsko in, impiade, in tako dalje. E, tako, je vse malo poitalijansko, kot rečemo mi. E, naši dijaki, kaj menijo o tem predmetu? Ja, ker ni da ga izberijo, ne, tako kot vaši, nekaterim je zanimiv, drugim je dolgočasen, nekateri so nadušeni, mislim, to so različna mnenja, toliko jaz tudi nimam več kot toliko podatkov, ne, kot imate vi tako se tako sistemsko urejeno, da bi imeli nekake povratne informacije. In tukaj, kaj sem se še napisala, ja, Da, ja, ne, sem počrtila, da to pomajkljivost, ne, tega spopolnjevanja oziroma izobraževanja učiteljev novincov, kar je vino, recimo, če bi že na univerzu didaktiko, filozofije in nastope in hospitacije in tako dalje, bi lahko naredili ta predmet, ki ima toliko mesta v italijanskem šolskem sistemu zanimivejšega. Jaz sem končala. Ja, ja. čas so so postiljene možnosti za uh, slovenske glozotve. <coughs> <coughs> uh, in drugače pa mogoče se ne vem, mogoče sem reslišal vprašanje, kako pa dejansko delih dijakov za razredov, na slovenščini. Za srednje torej pa tersto pa ko Ja recimo, kako da uh, mopold. Uh, ja, torej, jaz sem maj na najmanjši slovenski šoli, imamo manj kot 10 diakov in smo trije. Na ja, na mali se na ma smo klasičnem so štjevje, torej nas je sedem samo v drstu, plus kak so ostane kataura, v so tri, je. Tako da mislim, že ne, kaj deset? Tri. Ja, deset. Tukaj pa tudi da si ima filozofijo, Jako je, recimo, na moji šoveli zdaj jih 50, približno. Mi imamo tako različno, različne te razrede. Neko se do vajhne, recimo, 5, 6, tudi 4 vijake do 20. Zdaj, mi smo dek ne, od vsega. Ja, filozofija je na maturi, ampak italijska eh, matura je tako vse reformo, oziroma uresko dobiljeno maturo, ki je bilo strašno zahteljno, na tudi se preverja vse, uh, nekde, nekdje, toliko uh, obseva in še nekdje, nekdje, nekdje, na temati po desnici, potem nekdje težko uh, izvede vsi. Nekdje, sedaj nekdje se to, ne, desko, odsto, ne uh, ja osim 90% jih je skriptira, ki jih Nima pa na torej torej to prenositev, to, tako? Se to da ni tudi ta autoritetna komisija je sestavljena na 19 in čevljev in 19 urbanih, in ne je triatrie In to je še sljasti za mesto, za mesto ne bihava. se vsi poznamo ja. <triutrieno>, in tako prijele To Kaj tako, Pet let na pet Tri v trijemju. členi na na ki je splošen in trijemni. Tretji, četrdi, V izkorek zelo imamo štiri vrste pizarov. Klasični, znanstveni, jezikovni, humanistični. vsak ima mali klasičnega jezikovnega vradi. Jezikovni imajo več svojich počmeli. Samo tretje, na tri leta, na filozofijo Sam zistit program, bo nebolj mi to. Tisne let. Tri leta, se Klasični, ja. My, tri leta, humanistične. Samo teko tri leta ure, da je tudi, da se dugo progledamo, In veliko je na maturi, imamo pišimo prvo, pišimo narovo sredenščine, drugo iz predmeta, ki je značina, in vrej predmetiščina in ki so in za več In pišimo več vredmento, svaro filozofijo, in filozofijo Šakom je zdaj še in, da tako, ki se na naša vzadina, ki, ki jih in pa ne, od kratko. pa od jakov, se filozofije ideje potem pravijo moči Kako okay, se je da vas ta malo bolje, na za enim takim pozitivnim sporočinom. Uh, zdaj bom prav svoj uh, če mi bo v tem času, razdeliti na tri kratke dele. Prvi je v bistvu tako malo neresno spekulativen, drugi del bo malo praktičen iz mojega letošnjega programa, tretji del bo pa z imperičeno, ki bo pa malo navezno na to, kar je gre uh, kolegica že omenila. Prvi, ta spe, neresno spekulativen del, ki se v bistvu ukvarja z enim vprašanjem, ki je nakazan tudi v naslovu našega srečanja današnjega. sem da je še malo bolj splošen, namreč ustavljal se vprašanje, ali oziroma kdaj filozofija izginila. Pa ne mislim samo na šole, ampak na sploh. Ne. Zdaj, jaz ne vem, ali v filozofski literaturi prokrat to obstaja, o razmišljam to smer, da se tega nisem zasedil, uh, ampak Mi Mislim, da mi živimo veliko privilegiran časa, da filozofijo imamo. Ta obstaj ni samo omeven, mislim, da bo se je zgodilo, da filozofije ne bo več. Ne. En scenarij, v katerem bi filozofija, zginila, je že Boris nakazal, ne. se pravi, da, sveda v politiki obstajajo tendence, ne, ki ustvarjajo neko podlago za izgon filozofije kot neke kritične svobodne dejavnosti iz družbe. Ne, se pravi, če bi se ta avtoritarnost vzpostavila v neki polni meri, bi verjetno filozofija bila, uh, tako v svoji materialni obliki, ne se pravi, v šolah, kot verjetno tudi v svoji duhovni razsežnosti, na nek način onemogočena. Zdaj, dobro, zdaj ta drugi del, ne, se pravi, postati nek drug scenarij mogoče. Sprašujemo se, se, kaj bi se zgodilo, če bi se ideal, idealna država pravičnih in srečnih uh, vzpostavila. Ne. A, bi, a ne bi se v istem primeru tudi zgodilo, da bi filozofija pač izginjena na nek način? Ne. pod vladavino, pod poplino ideje dobrega, vprašanje je, če bi kritična dejanskor še bila. ne obročeno. Ne Kako? Nemo ne <laughs> ne obročeno. No se, ravno to je moja pape. Nikakor nočem reči, da, da moramo zdaj filozofijo uživati v tem privičnem času ne, in si ne željeti seveda pravične družbe. Ne hočem pa to rečem, no to je v bistvu ena od točk, zaradi katere sem dobre volen, v bistvu ko sem danes to uslišal, ne? Pač mislim, da je pač ta težek položaj filozofije je pravzaprav njeno naravno zvodno stanje. Ne, se prav pogoji, v katerih filozofija je možna, so kratiti tudi pogoji nene nemožnosti, noče to pa rečem, se pravi, Krivična družba seveda je noče filozofijo, ampak ravno krivična družba je tista, ki filozofijo še naj še To je v bistvu bila ena od stvari, ki sem jo, ki, o katerih sem razmišljal, ko sem, ko sem pač, zagledal ne, ta dost zastrašujoča slova. Sam sicer Migred čist ne čisto neopažal, no, da, da bi bila neka tendenca, ne vem, mogoče maren bolj natančne podatke, O, recimo vpis na maturo, kaj miha, pada, ne, mogoče, kako sem jaz te podatke spremljal so tako dosti neki linearni, da imam prav povest ne, pa normalno manj se, se nekako prijavlja na maturo. Um, Dobar, zdaj druga stvar, mogoče, um, uh, je ta, kako sem se jaz soočil vendar le z, nekim, uh, z nekimi vrčevalnjimi v na naši šoli, ki so pomenili to, da recimo filozofija, seveda, je tudi malo predmet pri nas, ampak se je tam od pet do petnaest jakov niha mm -hmm. nekaj zakratla še vidno. Zdaj, donatnica nova je nekako se odločila, da takrat, da bo jako manj kot 10, da bo pač mi zmanjšalo število ur. In seveda, sem jaz potem začel razmišljati, malo bolj intenzivno razmišljal o popularizaciji filozofije, tako da sem letos, recimo, se odločil, da bo marsikaj od tistega, kar se mi je zdelo nekoč, mogoče bedesta ali pa nesmiselno, ne, vendar ne upeljo v, v svojo svoj delo. Uh, recimo, nek tak, imel sem dosti, mogoče Andrej malo, ki sem imel podobno menje, vsi ti projekti, ikrat medspremedne pobezovanja, medij, tekmovanja, ne, vse to se mi je zdelo na nek način, tu je ne, to. To pa nekaj, ko možemo počevanje. No, zdaj, uh, pač soočen, V tem vprašanju pač uh, uh, pa daj roče, bolebitne da popularnosti in bilozofije, sem se vendarle odločil, da bom te mehanizme, ki jih ta šola vendarle odločil, pač v nekaj rečen okolabo. Tako da sem neto gostoval vem, v prvih letnikih, kaj se profesor tako suvenčnih okoljnarev in ti pa potem Cankarja, mislim, da malo v, v četrtem letniku malo pa Sarka se vrlo v četvrten metri, tako da te nekaj povezave vzpostavljamo. Ne. Tudi Edina, ko se morim, kako je s tekmovanjem letos, da bi mogoče tudi na šori, naši naši nekaj šolsko tekmovanje iz filozofije, ki se mi vendar da zdi bolj pomembno celo kot državno, ne, ker je to netik, kar se dogaja potem vsem dijagod na nekaj No, skratka, mislim, da, da moramo no, pač učitelji se potruditi, to je pa že prej rečeno, ne, da nekako poskrbimo ne, za to, da filozofija pride ne, med čim širši krok ljudi in to mogoče že v prvem letniku ko ti imate to srečo da imate dosti zgodbe se dejaki s filosofijo vsečati, da nas pogledamo v četvrtem ali v tretjem, ali v tretjem občore. Dobro, zdaj pa še tretji del uh, moje, moje današnje zadeve je pa tole, ne sem v bistvu, no, tudi ena stvar, ki me je zelo, uh, na nek način so mi veliko težave prideh sem, Mi se pogovarjamo seveda o, pome o pomenu filozofije kot profesori in vsi seveda mislimo, da je filozofija blazno pomembna, ampak enako sem, tudi na isto dilemo, ampak tam so pa tisti, ki pa, ja res, so pa ljudje, katerih pa v bistvu odločino na nek način. Ne. Se pravi, to so pa dijake, ne. vse te generacije, ki gre skozi naš, naš pouk in oni na nek način bodo, bodo verjeten definirali tudi usodo filozofije. Ne. Zato sem se odločil, da bom, da bom eno anketo izvedo po filozofiji in o drugih predmetih. Zdaj predan preden mogoče vidimo rezultate, da vas da ne bo nikdokaj no panika Naj vas pomirim, da rezultati so seveda taki kot jih pričakujemo, nobenega ga presenečenja ni. Seveda filozofija ni najpomembnejši predmet za dijake. In to bomo videli, ne, pač določene predmete zelo visoko rangirajo po pomembnosti, filozofija je bolj repu tega. Ne. Ampak po drugi strani ne, pa, bomo pa videli, da, da velika večina dijakov se absolutno misli, da, da mora filozofija ostati del pač gimnazijskega programa. Ne. Tako da, ok, bo mes tole zdaj, ja, imam še te čase sem probal, zelo kratko tole. sem Okay. No, ljudi, anketa je zajela v bistvu, 116, 136 odgovorov, uporabil sem se v IKT, ko ga na šori imamo zelo dobro izpostavljeno, kdaj narej smo v te v e-table, pa, pa ne vem, kaj vse imamo. Čeprav jih v resnici, tabelce smo nabavili, ne, ampak potem smo gotovili, da bodo lažili diaki s vašimi telefončki rešili ankete, ker so tabelce seveda, zaštekali nekaj, ne, tako da so oni to, to na telefonskih naredil. Uh, odgovarjali smo, so v bistvu v sredo, pa v četrtek ta teden, jaz sem v torek pripravil anketo, tako da metodološko se je stvar ni zelo premišljena, bila in bi lahko bila drugače sestavljena na gimnaziji na ova je filozofija v tretjem letniku razen v klasičnem modelku pa v športnem modelu, je pa v četrtek, tako da se pač vsi so pa odgovarjali, no? kar so pač, dor pač ni bil. dor je pač bil v šoli, no? tako da nekje 130 trideset, je bilo. ne da vrste prvo vprašanje je blokateri šolskih so po tvojem mnenju na objektivno najbolj pomembni piše se malo povečal, no? tako da se tam ne vidi vprašanja objektivno najbolj pomeni Zdaj pojem objektivnosti bolj in manj poznajo, ne? tako da sem si ga drzal uporabiti. No, rezultati so takvi. Uh, anglejšina matematika slovenščina. Najbrž ni uh, čudno, ne? Uh, ker so to tri obvezni maturitetni predmeti. Uh, zelo prepričljivo, ne, bi rekel večina. So pa oni lahko več do tri predmeta so lahko v bistvu tako da tudi, mogoče tudi problematično, ne, ker so en, eden, enega, eden tri, tako da odgovori niso čisto enako No potem so da biologijo, zgodovino, vidimo uh, filozofijo, no, sedem imamo seveda fanatikov filozofskih ne, na naši šoli. Uh, smo pa So, da, ok, no. so, so še slabši od nas na tej lestvici, da tukajte. Mm. Glasba. Glasba. to nas lahko skrbi, mislim, to lažje skrbi. Ne. Glasba pa liko na ometu so vendar le predmeti, ki so nam nekako tudi blizu ne. in je tole zaskrbljujoče. No, zdaj, zakaj? Tole, jaz sem tole z Google Forum delo, tako da nisem imel časa res kaj tako da se te leta dolgi odgovori ne vidijo. No, zakaj? Najbolj od vseh naštetih koristi je pomemben v vsak danje življenje in srečevani z drugimi ljudmi. To je bil v bistvu glavni razlog na podlagi katerega so se oni odločili za pomembnost posameznega predmeta. Potem najbolj od vseh naštetih razširja človekova obzora in razgledanost, to me je sicer presenetlo, kar bi potem pričakoval seveda filozofija precej više. No, tole, na tretjem mestu. Ste se potem, s tem, tem da ste Ne, jaz sem vprašanje. Zdaj samo, ne, vprašanje je bila bolj ne, na ključem. Jaz sem zbiral predmete. Jaz sem kako? To je, da lahko ljudi Ne, po. po. Je pa dobra stvar, mogoče bi morala biti predmet. Da najprej v bistvu reflektirajo, kaj je pomembno, kaj bodo kriteriji, potem pa zbirajo predmete. Uh, imamo še pet minut, ne, tako da bom pohitev, sem tukaj tukaj ni, ni nujno, da vse vidimo. Uh, no, tole so potem bolj filozofski, ne. tukaj bi, bi uh, filozofija verjetno zabivala več. In še potem tole, vidimo kakšno je zavedanje o pomenu prihodnosti človeštva med našimi dijaki in zavedanje o tem, kako, kako globoke krizi se naharja. Ne. Dobar, zdaj, potem sem jih vprašal, kaj pa osebno miselja, pa se rezultati, se pravi, kaj pa zate osebno najbolj pomembno, pa se rezultati v spreminja, seveda slovenščina, kot tisti najbolj humanističen predmet, pade tako, da se pravi, osebno sem pa še vedno odrešena, matematika, biologija, psihologija, ne, zelo skoč, potem gor. Uh, sociologija, tudi zanimiva, medtem ko pa filozofija. Kje pa je? No, je pa celo, ja, ostaje pri sedmih, no, to je ta filozofija, ne, to, kar je za me, je tudi za vse druge, ne, da povrati, ne, da, to je to, zakaj so naredeni predmeti, za je najbolj pomembno, spet podobno na tole mogoče medije, no, tukaj se edino to spremeni, da gre pač tale, Da se, da se um, tale, ki je bil prej na drugem mestu, ja, se ta uh, obzorje razgledano spade potem niže. No, Više gre pa v bistvu tale kriterije, pomena za vsakdanje življenje, pa za študij in poklic. Tukaj sem dodal še en, ker pač užitek ne, je neko gonilo, ne, ki ga v prej, prejšnjem odgovoru nisem navajal. Ok, to, uh, a zdaj pa najmanj pomembno. Mi smo ta prvi, ne? smo pa tako za likom na umetnost in glasbo, latinščina. Sicer sve da tega predmeta nimajo vsi, ampak samo klasiki, športna vzgoja in tako naprej. Ponom mogoče preskočil osebno. Tukaj sem upal, da bom mogoče razvedel boljše, Zdaj, osebno najmanj pomemben je bil zgolj, spet isti vrstni red kot je bil prej. No, tukaj, kam najraje hodijo, psihologija, ne, očitno na, ne vem, kako je druge. ta anketa bi dobila pravo relevantnost, če bi bila na vseh šolah izvedena, ker je seveda delno, v določeni meri, pogojena s profesorji. Se pravi, kam najraje hodijo? Psihologiji, športni vzgovi, angliščini geografiji, matematiki, biologiji. Tudi tukaj, no, filozofija. Ima še tri, ki se malo fajn, ne? Ampak... <laughs> <laughs> Najprej sredo je filozofija. Yeah. Dobro. Zakaj snov me zanima? Profesorjeva razlaga je dobra, zanimiva. Pouk pri tem pretmetu poteka sproščeno. Ker lahko sodelujem in s sva mnenja sem drugače aktiven in tako naprej. Posovcev lahko v bistvu več odgovoru dali, ne? tako da, to je zdaj, da se v desreštevek pride več kot sto. Zdaj, z največjim odporom, ne, tukaj se je filozofija pač sicer dvigala na drugo mesto, ampak moram pa <laughs> vse, sem, nisem tako slab profesor, <laughs> moram pa, pa da se odgovori te drugo do... Se pravi, prvo, kemija, jaz ne vem, kaj je to kemija. To sem prenes tko na gimnaziji nao mesto, v Rene Spah, vzbuja odpor, ne vem, dijakom. Ampak ta dru drugi del vidimo, da se vsem manj bolji za načinje, devetnivej, šestnivej, štirindvesne je tukaj se poti še. Čakaj, kaj da smo dobro se lahko vam potem pošle. Samo še? Ja, sem še... Ok, no tole mogoče, da, da zdaj se zdaj pozitivno zaključimo zadevo. Če bi moral sprejeti odočito ali bi ohranil filozofija. Skoraj tri četrtine je rekla da, ena četrtina ne. Število ur bi v bistvu ohranjali, 38 je zato, da bi jih zmanjšali, predvsem klasiki. V četrtem letniku so, bili, so rekli, da bi zelo radi šli v filozofiji, tudi na maturo, če bi ga imeli v tretem letniku, v četrtem so jim pa tri ure v, bistvu v, v tej pač skrbi za maturo nekako preveč. Ne. Uh, pa 7,4, to se mi zdi pa veliko, pa hranj, bi pa v bistvu še povečval. Za in proti, zdaj za in proti filozofiji. So, tukaj vidimo, kakšne so bile razlogi za eno ali pa drugo, en ali pa druge odgovore. Zapravo, filozofija spodbuja kritično mišljenje, ki so nojne za vsakega misle, mislečega človeka, filozofija omogoča izražanje mnen, filozofija odpera, se pravi, to so vsi odgovarjali, ne? in vidimo, da načeloma oni vejo, kakšen je pomen filozofije. Ne? Zdaj, to so pa kritični, tisti, ki pa misleli, da bi šli vn. Bi najbolj pogosto odgovore bil pričitno bi ta, da je pač filozofija bila pomena, to se oni zavedajo, da je pač izvor vsega, ampak da na nek način zdaj več ni tako. Ne? In to da je nekoristno, to ne? seveda, ne? Postavlja nesmiselno vprašanje malo na odnanje odgovare z nerozumeljim govorim. <laughs> ok. Dobro, Eee, vse vidno, da nit slabo, kot je prej osebno, v bistvu maj nek tak neutralen odnos celo večih od kot ne. Zaključimo, ne? Dobro. Okay. Mogoče še ena stvar, se mi zdi zanimiva tele tema, no kaj je v bistvu najbolj zanimivo izmed med tem, ki smo jih Uh, jaz sem vedno mislil, da moram nekaj zelo banalne teme, vsak dan življenje, ne? ampak v bistvu njih zanimalo najbolj take težke filozofske teme. Recimo iskanje apsolutne gotovosti, ne? se pravi vprašanje, ali lahko kaj zotrdno vemo, ali ne. Prispodoba z odotljeno relativizem. Boris in kolegi ima super knjigo v logičnih zmotah, so zelo uživali v, bistvu v tem. Ne? Teda, te splošne teme si jih pa dolgočasil. Kaj bi še obravnavali, ali obstaja življenje posmrt, ena tema, ki se mi zdi totalna nekako jaz, poh, ne morem prebaviti, ne. smisel življenja, dokazi za obstoj Boga, ali imajo živali pravice, vprašanje povezane z življenjem dvrhu, to bi si oni želeli delati, recimo, ne. ne pa socializmu. <hlasujem> maze, šala, maze. Okay, to je to. Ne. Aha, to ki tretj, Zapravo, prva konferencija se je pa a bilo ki so pre me nekoli, mislim. To. Tisih ja, to, Ne Da. Um, mislim, da ja. to, koliko to zdaj... Vse, koliko je to zdaj mene zanima? Ne? Koliko je to pa, vpliv same šole? Pravam, trije maturitetni predmeti so seveda tudi tri, ki so njim se zdijo najpomembnejši. Ne. ne. Okay, Je tudi zanimivo videti, da se širi med in četrtimi. Ali je ta druga zgodba, da je nečila no, kot tretji, ne tega, in tega, da je četrtega. Če se nam pridružuje nekaj mesecev, da ne bo razlika, pa je z nami pomembna razlika pri zajemanju predmetov. No. Ja, jaz sem napostošen s tremi in in s in štirtimi. sigurno je lažje delati s, s četrtimi. Ampak zaradi mature. Jaz bi se odločil, da je filozofija v tretjem letniku. Večinoma sicer imate v četrtem času, kot je vse, ampak mi smo naše šole dali res to na tretji letnik, ravno zaradi pritožbi, pa tudi zaradi možnosti, da se dijaki seznanja s filozofijo in ne izberejo, oziroma ne izberejo potem. samo Ja, kot da je to mino, ki je bil, kar res mino, ki je bilo fajn če boste še to potem zakrožene ker tu, recimo, zdaj sem videl, da misli do polovice prešale, je to Ja, prav, lep, jaz Da potem videl, da apsolutno. se to na ravno države se samo ki je učitelja na dojemeni interneta pri in tako da bi bilo, mislim, da bi bilo da Zdaj so bilo Prvo so pa Ne? Aha, okay, sem pa na robo kojozum. A mogoče, kako je um, boče, kaj, tudi ta časovna dimenzija zazenljiva, da vem, da, da se v deset vprašanih za tijaka v prvem letniku, mm -hmm. ko imajo ima tudi mogoče drugačnita reč in tako dalje. Veden mm -hmm. postane madura, ne bomo, procesija. Potem ti, ki, so, ki imajo valno razkljušnjo filozofijo, potem je nek post, mm -hmm. Post festu, ne. Kaj, na moj, mislim, kaj, če, kaj je ostalo od filozofije, kako zdaj je komisku, ali, ne, ja. Nisem, da je pač, rečemo? Svi se strinjamo, da je tisto, se je reče. Mislim, da je preiskava, konstantna recepcija filozofije med javnimi študenti in bi bila verjetno koristna. Mislim, da to je že res. To je tema za razpravo. Tako da ne morete nadaljevati z nekim uspehom. Hvala lepa. Jaz sem se premisela vzpropil. <laughs> Res je, da sem hotela govoriti o skoltovini v urošme za moje odvestovanje v filozofiji, ki sem ga že skoraj da pozabila. Tamreč nekoč v davnih časih, še socialističnih, so naredili na, na zavodu za šolstvo raziskavo o dolgočasnosti predmetov. In lahko si mislite, kraljica je bila filozofija. Najbolj dolgočasen predmet na vseh slovenskih gimnazijah je bila filozofija, najbolj zabaven pa angleščina. In tem sem se jaz, sem sem učila tudi v Anglejščino tako, da smo vzeli lekcijo pa nove besede pa slovnicom, sem, sem šla raziskovati, kaj pravzaprav se dogaja pri Anglejščini in sem odkrila plazno meto, metodo, metodično bogatstvo, ki se ga v tem času, ko sem jaz pozabila na Angliščino razvili. Ne? in moja ideja en eden od mojih motivov za zadeve filozofije in tudi aha isu oparne dolgočasne zadeve narediti filozofijo privlačnejšo diaknom odzimu po sodobje okay, ker takrat smo mislili, da je treba posnemati um, profesorje z univerze predavati diakom in jim dati knjige zabrati in jim reč pišite prišljite seminarske naloge, ko smo to počeli mi na univerzi, in celo s spodnem kolege, ki je kar preprostal vse svojo, svojo študijsko literaturo skupiral in dal pokojne ježjec sreči, ne, in je dal to brat svojih dijakor. Mnogi so si izbrali tiste knjige in so imeli referante o tem. Ne. To se mi je zdelo proti propaganda. Bom začela tako, kot sem nameravala, to je bila samo digresija. Ne? sem pritrogala neko, en, en, en mehen kupček zadev, mi je še Marjan pomagal priskrbeti, kar nisem našla. Torej, bom pa začela tako, jaz sem začela, sem študirala takrat s, uh, filozofijo, mm. In sem bila med redkimi, ali pa morda celo edina, med kolegi, ki sem si želela postati profesorca filozofije na gimnaziji. Kolegi so me prizeljivo gledali, ko sem to upala na, na javno povedati, ampak nekaj me ni preveč togučno, ampak potem se mi je kaj zgodilo, kori se govoril o politi vplivu politike, v kini mislijo. Se Tukaj sem sabo prinesla v tem času, ne. sem sabo prinesla, ker imamo knjižni črko, ki ničesar ne vrše stran, zakon o usmerjenem izobraževanju. To je tisti zakon, ne, zaradi, ki, ki je bi tako zelo podoben, do če bi ga pisali neoliberalci, ne. S tem, da ni skrival svojih ideoloških preferencij, in je zahteval, da je treba uh, uh, učence usmerjenega izobraževa in uh, v duhu znanstvenega socializma. Ne? In zato smo dobili ideološki predmet, podoben Nepoč v Ruku, samo upravljanje temeljem narcisma, ki je pa bil v mojih rokah v filozofi, je lahko zelo subverzivan, sem se šla, da sem prej mih in povedala takšne trperije kot altizer, ideološki in represivni aparati države v drugem letu kot usmerjenega izobraževanja. No, potem smo, no, toliko, ukinli so. Ja? No, v tem se je zgodila zgodilo, zgodilo sprememba sistema, ne samo šovskega, ampak družbenega sistema in naravoslovci, tisti, ki mislimo, da so naši sevražniki, ki so bi takrat um, inicijatorji, um, konkretno grof Franz Lazarini Kenick, je takrat v javne vzivu napisal, da potrebuje študentov, ki znajo bremetavati in provete, ampak potrebuje razgledane, filozofsko, humanistično komanistično, vizikovno, naravoslovno razgledane diake. Da tehtad in, in e, premetavar je provete, jih ne učijo na fakulteti v enem mesecu. Ne? V gimnaziji, zapravo v smirnem izobraževanju, se je pa takrat uporabljalo tudi po šest, sedem ur, dvaj popovdanskih za en naravoslovni predmet Zdaj, ki je bilo odvaz Upam, da ste ga vsi znamotili, to usmerjeno izobraževanje. Dalej, potem je prišla nazaj gimnazijo in gimnazijo seveda, naša filozofija, ki, ki so jo upeljali v naš šolski sistem, takrat, ko smo imeli gospodarje na tunaju. Leta 1848 so naredili reformo izobraževanja, ki v kimi so šole upeljali, eh, zasnovali gimnazijo in danes imamo že zelo podobno gimnazijo tisti in takrat so se doviseli, da potrebujejo kihlizofijo tukaj pričešno na torti izobraževanja. 1848, to no, tako. In imeli, ti so, je niso imeli ne profesorjev, ki bi to poučevali, niti učbenikov, niti prave ideje, kaj naj bi se sploh počelo, Priporočajo, pa so prve prvega leta so priporočali, da ne uporabljamo sukula sko sokratsko metodo da je to predmet ki naj bi osmislil vedno filozofsko in, naj, izkušanje Povezal ne bi to nekako v bojje. No potem potem se je kaj zgodilo. No, potem je potem ko sem jaz potem rekla, ko sem um, učila samo pravlene metode liberksizme in prošla Zdaj je rekla moja o, kako dobro, da vas imamo, pa sem poleg samopravljena naučila še filosofijo. Tema se je, začelo, se je pa začelo in takrat, ko sem jaz začela, nismo imeli ničesar. česar, niti mesta v šoli, a? niti potem, ko smo dobili mesto v šoli, ni česar kar bi lahko vzeli No, pa sem zvon da to ponesla prikazati takole, ne. Pa vam je rada, rada zdaj takole utenilila moj odgovor, ali filozofija izbudlja mesto v šoli, v gimnaziji, ne, in samo v osnovni šoli, ne, bom rekla, ne. Pa bom neverla nekaj testov. Od začetka mature, leta šteni 95, imamo približno 200 dijakov, ker pa veste, da število maturantov upada, vsako leto lahko se poveča odstotek maturantov na biloživljenje. To je ena stvar. Druga, podatke vsem ga, ko smo ga pridobili na hnevlaski maturik, Če smo začeli tam s sedmimi, osmimi gimnazijami z Maturo, jih je, zdaj, jih je bilo leta 24 gimnazij, na katerih so opravljali eh, Maturo iz filozofije. Ne? In to je že prej, ko si je zapomnil, da je, ne? res je, ne? da so nekateri, nekatere pokrajine, nekatere gimnazije, kjer imajo averzijo do filozofije, recimo zerska. Ne? Če nikoli ni so imeli maturantov in pripravlja maturo. Pa takšno so, recimo, črlona ali pa brinžice, se da samo če misliš, da je bilo A ja, celo pripravljajo tisto. Ja, sem, pa smo poskušali na različne načine spriti za celja, ampak ni uspeli, veliko ne bo to. Ne? Uh, torej, ja. no, jaz bi tako rekla iz svoje lastne izkušnje. Da sem jaz dobila maturo, sem se morala močno z Anjo. Tako da ne gre samo za upominanje okoliščine, ampak tudi za Iniciativo profesorja. Enostavno, In moraš, čas je tudi preko trupla, da dobiš vse svoje filozofije. Ja. Pa ne zato, da bi ti bila sredstvo za preživetje, samo zato, da bi imel za dosti ur, čeprav je to tudi dobro, ki ti je ampak moraš v filozofiji videti tudi dobro vrednoto, najviše dobro. Skratka, mi smo nesmeli nikoli samo cilj, ampak vsele tudi sredstvo, nesmeli nikoli samo sredstvo, ampak vsele tudi cilj, ne? pa potem nekaj rata iz tega, čisto po drugo, če povezano. Dobro, ok, to. Jaz sosebno že 11 let, še vedno, da jaz sem imal več dosti, 21 let živi v pod mednim pritisko, neoliberalnim, tržnim pritisko, a bom imela skupino ali ne bom imela skupino. skupine. Ne? Vsako leto je znova in na začetku je bilo to silno strašno, zdaj pa je živože. In skupine nihajo, največ sem jih imela 26, pa sem imela tudi šest ja. uh, in Mi smo uspeli imotoviti, zakaj bi očekol od kakšni so razlogi za takšno dihanje. Ne? To je to. Eh, potem, eh, ja, in moram tudi to povedati, da bi vas podila, da delam na mehnik gimnaziji ki tradicionalno daje prednost na razlogu matematiki in jezikov. Vsi drugi smo obogi, zato se je treba še bolj eh, boriti za njo. Ne? In še to, ne? Ni pa je šlo nekaj zelo korist v tem času. V je delan zelo blizu Ljubljani. Ima naša šola veliko konkurencev v ljubljanskih gimnazijah. Zato poskuša konkurenčnost tudi tako, da da na izbiro zelo veliko različnih predmetov. Je ta tržni princip nam ne gre samo v škodo. No, še ena sva, zaradi katere pravi, da filozofija ima mesto. Leta 2009 vaš Mari groč, ali je bil zlato medaljo, kaj Ne, je je zlato medaljo v Atena. Pred tem smo osvojili tri srebrne medalje in letos, dve, tri brone, zdaj je letos dve srebrne medalje. Tako da Se naša filozofija, da smo jo razvijali, uh, uveljavlja tudi mednarodno, še posebej me dočasno, uh, da je to res ni, da je to že ni, boje boje proti Andrejju, in da je zdaj uh, opadlo uh, in Marko Šimensko, so, so bili tisti, ki so združili energijo univerzitetnih strokovnjakov in, in in profesorjev, da smo naredili to, pa smo naredili. Dobro, uh, tole, Še ta povezava je bila vse le odlična in to se kaže tudi v temi. Tem. kaj smo zdaj v vseh teh letih, kar je po usmerjenem izobraževanju filozofija uh, izgubila mesto v šoli, kaj smo vseh letih tudi imali, rodi se gospodnejo, Ja, tukaj so celo štirje, trije debeli priločniki za poučevanje filozofije. Eden za filozofijo, druge, dve, deli iz področja filozofije. Potem imamo 22 let, tako je zgledala v arkivski primerek, prva številka naše filozofije na maturi, to je zdaj takšna je druga. Druga verzija je bila, potem je nekaj čas odhajala v tako in je, ki, je bila balanska. Zdaj to, občasih smo imeli kot tri štiri take zmeščiče, da samo ene namoče vedno smo živi. To je bila druga stvar. Mnogo nekatere te naše založnje, kot je ali Tomarjovski pa Zofija, izdajajo, izdajajo filozofska dela, pa prevode, ki so namenjene koliko filozofije. Po Marjanovi zaslugi, ko je odkril tega Palmerja zgodov, eh, peti z dvevete so tega prevedli in je v živeli štiri, se, ko da jaz nekako s tem pesimizmom, eh, ali filozofija zbublja mesto v šoli, morda no, nekoliko na najleji, na fakulteti, na univerzi nebo tudi v jednati, tako kot na moje zadališče. In celo to bi povdavila, da filozofija za otroke, ki nima od nikola dobene prave skoče še vedno živi, potem, ko smo jo leta 2000 uspeli inicirati v šole. Ker samostojno živi po nekaterih šolah, kjer je zagrabila učitelj profesor. ki tam proučujejo. To, kar bi biti, je namenoma optimistična, ne uh, glede Še nikoli nismo imeli, ki sem začela iz nič, če nikoli nismo imeli toliko krštevantej. Leta 1948 so rekli. 70 ur na koncu šolskega leta klasična gimnazija je potem dobila še eno uro. Zdaj bojo imamo tisti, ki imajo vraturo. Glej so 80 ur, ki bojo zaškrijejo tako. Ne? Česa takega v slovenskem postoru še ni bila. Toliko tega. Zdaj, kaj se zove se tega optimizma samo mi se glede, da neka nekaj pravne glede je to malo naočiti, boče kot o podnebnih spremembnih kot je pač vreme. V nekem kraju prvnila, ljuda, tjupo, je ko je globalni trend, a, se pravi, podnebje. Ne. In jaz pa se na v o tem trendu, Jaz mislim, da si tak a, o tremu optimizma. meni se mi zdi ureličen, za to zato, kaj mi še svojim besed izhvaljajo, da, da tren postaja, da mi pohranjamo preživljeno filozofijo, palc kratkotki, kot tudi Uraš, kot je potem ni podobno optimistični, da isti sam pripravlja, koliko več isto, moramo za to da ki nekaj je um, ne, to neko prespilil, kaj spogoril, da je to, kaj nas dela razcepla, ko smo na način čim ne robili in moramo delati vse živo za to, da vhranjamo to številko. Poanta je, da če nekaj do tega protiprenda, ki številka bi se napadila, tako da mogoče kaj kar jaz mislim, da se da razumemo ta trend, to, se raz razumel, ki pa se potem pide štrenik da avnosti se praviti pretovališčem pa vrnju, nas drugi, ki smo na nekaj da imamo prespjevanje v kredi in da mislim, re, je sam tem, In pa opazila, mnuda, da vsak minuto dela so vse reele, preproste, da moramo biti danes, da tega pa vse. Ja, nisem uh, pričakovala od tega strahu, skrbine, pesimizma je veliko. Jaz vidim, moja generalna pozicija je, da ne bomo sakli jas, šesta planetarna katastrofa. Na Svetu Peta so bili je bil tista asteroid, ki je uničil dinozavre, ampak ne? nekako s, s to misijo na moru čipti do In če pogledam čisto po šeb, ko se mi začega Jaz, jaz sem potem v tem času, ko poskušal, že kominerim nasoga, ko se mi že to mrak, in jaz poskušam misliti neke stvari v celoti. Tako je bilo na začetku in tako je zdaj. Ne? Je zdaj pravzaprav, ne vem, se mi zdi, se mi zdi zdaj primerjave stisnika, je bilo rajsko vstanje za moj predmet. Ne? In definitivno pa je, da boriš. Bom stružil, povedam, da bomo kakšne ste besede povedali, da bomo vse tukaj uporabljali srce, ne, da moraš biti srcem pre stvari. Torej, filozofija ti mora biti ne samo predmet, ali pa služba, ki jo učiš, ampak nekaj, za kar živiš. Ne, nekaj, kar je, da, če, če si vse malo filozofiti, drugega ti druge da ti ne more predstavljati filozofije, kot tisto, kar ti je ljubo, čemer hočeš posvečati, čas. V čime se hočeš okvarjati, to skrb prihajaš štik za nevrjetno zanimljivi ljudni, dejaki in odrasljeni. Jaz to zdaj, tak, nekako tako vidim celo to življenjsko pot. In sem veda, ne, so vzbojni infarci. In, in moramo, in oblično je, da odišljamo o tem, da zgubljamo mesto. Seveda nam ta čas ne gre na roke, ampak samo pravni socializem takrat zadnji verziji je bil še, še bolj temačen, kot je to zadeva. Tam so preprosto preprostili, da kreta bi se tere zadeve ščrtali ven. Vstavno, da boji, včeraj je brala Bavo to, ta lezak, on mi je bil jasno, zato je ne bilo kegel Na to, da pravi, ne? Na to, da ja? Ja, jaz mislim, da v filozofiji, se To, da se zanimljamo vre. je, kaj ste v narediti. Če hočemo najčešnje simptome, je gotovno, se ta da nekih vrstah, ki jih med psihologijo, sociologijo in filozofijo, redno, da izberejo filozofijo. E, v srednjih tehničnih šolah je sociologija pa prihodnost psihologije in filozofije ni Tako da, če iščemo znanje, so da ga zlahka najdemo. Še bolj zanimivo je, da nekateri kolegi, ki učijo sociologijo, pa filozofijo, pa moj raje sociologie sociologia kjer je sociologija bližje eh, diakon, da se pravi na, eh, je, eh, pravzaprav, simptomov za Andrejevo in je Vprašanje je da je ki Do, Do <laughs> Torej, lep še z moje strani. Jaz sem se odločil, da bom predavanje prebral. To bo pomenil zame, neko zaščito, da bom čim bolj koherenten. Upam pa, da vam ne bo bil uh, zanimanja. Uh, zdaj, apologija, ki jo za to nekaj časa sem preživel v nemškem okolju in tam je beseda for lezung za dobila dokončati z dobeseden pomena. Ne? ko so profesori dejansko prebrali svoje predavanja. Torej, v svojem prispevku želim, kot je za filozofijo navadi, na naslovno vprašanje po svetu odgovoriti z novim vprašanjem. Izhajam iz tega, da naslov tega po sveta nekako predpostavlja določeno stanje duha in sicer duha časa, ki je filozofiji nenaklonjen. S tem se lahko samo strinjam. Bolj prebomačično pa se mi zdi iskanje razlogov za tako stanje. V večini primerov iščemo krivce zunaj sebe in tudi kriza filozofije vsaj od časa slavnega Husserlevega dela stopica v vrsti modernih protestov proti avtoritetam, našem primeru bodi si znanosti, bodi si državi. Seveda bi lahko dodali tudi ekonomijo. Moja teza je temu nasprotna in sicer, da smo bolj kot drugi za stanje filozofije, če že ne krivi, pa gotovo odgovorni tisti, ki se z njo primarno ukvarjamo. Zato je vprašanje, ki si ga postavljam sredeče, ali nismo za trenutno stanje krivi tudi sami filozofi, ki se z iskanjem modrosti ukvarjamo na neposvečen način. Mi smo kot nekakšni svečeniki modrosti, tako kot velja tudi za nekatera druga področja, podvrženi nenehni nevarnosti, da dostojanstvo filozofije zapravimo s svojim nedostojanstvenim zgledom. Verjamem, da mrsi od nas, učiteljev, eno od dovodnih ur nameni razjasnovanju predsodka, da je filozofija mlatenje prazne slame. Ne vem, če se zavedamo resnosti tega ugovora, ki prihaja od ljudi. Glavni problem ni toliko v neresničnosti izjave, ki izgreši osnovno poanto filozofije kot ljubezni do modrosti, tak je ponavadi preprost zaključek v smislu, filozofija se zdi nekaj v resnici, pa je nekaj posem drugega, temveč ontološka vrednost je začenega. Zelo dobro namreč vemo, da je veliko takih med nami, ki se, kot bi rekel Platon za sofiste, neposvečeno okvarjamo s posvečeno stvarjo. Ne gre za to, da bi se šli vojno zvest med pravimi nepravimi filozofi ter z njimi povezanimi filozofskimi šolami, temveč za opozorilo slikarnemu filozofskemu umu in sicer vsak trenutek njegovega filozofsko naravnanega življenja. Prvi odgovor na postavljeno vprašanje bi torej bil, da filozofija po nujnosti trpi, saj ga tudi med najodličnejšimi predstavniki našega ceha ni takega, ki se ne bi vsaj za trenutek izneveril v svoji gospodarici in njenemu poslanstvu. Filozofija je torej v stalni krizi zaradi filozofov in če tudi se še tako trdovratno borimo za njen posvečen status, smo jo mi sami že kdaj izdali in popredmetili. Drug povdarek, ki ga želim na kratko predstaviti, je povezan s splošnim razumevanjem trpljenja. Vzemimo aktualen primer beguncov oziroma migrantov. Za mnoge izmed njih bi lahko rekli, da v trenutni situaciji zelo trpijo. Morali so zapustiti svoje domove, ali je to zaradi vojne ali revščine, je povsem sekundarno Vprašanje vzeti seboj najnujnejše in so odpraviti namokotrpno kotrpno in celo zaživljenje ogrožajoče potovanje, ki bo najbrž trajalo več mesecev. Njihov exodus je zato klasičen primer trpeče eksistence. Sedaj pa se vprašamo, da li je to njihovo stanje obsojeno nespremenljivost. Za nekatere zmed njih se zdi, da je temu tako. Se njihova agonija traja že mesece, če ne celo leta. Živeti kot nomadi je za njih postalo nekaj običajnega in ne zdi se da bi se situacija kak malo popravila na bolje. A vendar, ne samo, da nekaterim izmed njih resnično uspe priti v obljubljeno deželo in tam zaživeti novo življenje, temveč per definicijonem vsi izhajajo z tega. Po možnosti, če že ne po dejanskosti, ti ljudje živijo svobodno življenje. Predstavljamo se sedaj, da je tudi filozofija nekakšna begunka. Že davno tega so jo pregnali iz znanstvenih kuloarjev in posleje samo še z oddaljenosti lahko opazovala taki in drugačni družbene centri moči. Vendar, ali ni tako že od Sokratovih časov. Namesto je ali si filozofija sploh želi pomembnejši družbeni status in čisto konkretno, ali želi postati eden izmed glavnih predmetov v šoli, ali se želi v konči fazi uspeti na vseh mogočih razpisih in izvajati številne, dobro plačene projekte. Po mojem mnenju je to izrazito ne filozofsko mišljenje, torej ravno tako mišljenje, zaradi katerega filozofija trpi, kot sem opisal zgoraj. Pa ima filozofija danes v sebi še moč, da obrani svojo lastno veliko zgodbo. Ali je pri njenih zagovornikih še dovolj poguma, da se oprejo ne zgolj iz ožaljenosti po izgubljenih priložnostih in privilegijih, temče preprosto zato, ker je to vredna filozofije. V tem smislu je problem današnje moderne družbe, da filozofija tlači v mere svojega sveta in ne razume njenih posebnih pričakovanj glede človeka. Zem na ko bom prišel na osvednji del, bom govoril o teh pričakovanjih, ki jih ima filozofija, ampak predtem najpojasnim to, kar sem zdaj mačkan bolj komplicirano povedal, Torej, če govorim stališča profesora filozofije, me ne zanima, kakšno kakšen družbeni status, pač me primarno ne zanima, kakšen družbeni status ima filozofija znotraj določene države, ampak um, s tistim, kar imam kot profesor filozofije, se pravi, dvi ure na teden s tretjimi letniki oziroma štiri uh, s četrtimi, da iz tistega pač um, izcimim največ, kar se da. <kaj> Zdaj, v delu bom govoril, o tej ostrejni tematiki trpljenja in sicer ga razumem v izvornem smislu kot patos. Po mojem mnenju je pravo trpljene filozofija njena samonikla izkušnja. Tako bi namreč veljalo razmišljati glede na izvorni pomen grške besede patos. V njej se skrivajo mnogo terjevtenki, ki se jim bom približal s pomočjo klasične pomovne trojice, resnica, dobrota in lepota. Torej, prvič, patos in resnica. S patosom v retoriku označujemo način prepričevanja, ki za razliko od logo se nagovarja čutne oziroma čustvene dimenzije poslušalstva. Danes se je filozofija vse preveč skrčela na teorijo argumentacije, med tem, ko njena patos na plato staja do neke meri nerazumljena in popolnoma odsodna v predvijočih filozofskih metodah. To nas postavlja pred kupico vprašanj. Ali še znamo o filozofskih problemih govoriti s strastjo? Ali imamo moč pripovedovanja zgodb, ki nagovorijo človekovo dušo? Ali se znamo pošaliti na svoj račun? Ali izmoremo končno govoriti tiste temeljne prvine človekovega bivanja, ki se na površini ne dajo zaznati? Če teoriji resnice, ki jo predavamo, ne sledi izkušnja živete resničnosti, bo najbrž težko odgovoriti pritrdilno na zastavljeno vprašanje. Dovolite, da se tudi sam posluži manedote iz študentskih let. Sošolcem so v na enega zmed predavan zapadlo globoko debato o višjih ravnih zavesti. Čeprav je bila tisti često tudi tema enega ali več predavan, pa tisti trenutek nisva govorila ne o Platonovi, ne o katerikoli drugi teoriji spoznanja, temveč mi je so šolec razlagal svoje lasno izkušnjo doseganja višjih stan zavesti. Predvsem skupaj me ni zanimala toliko točnost navedenega, temveč me je predvsem pretresel opis njegovih doživljanj in predvsem zanos, s katerim je govoril. Postavlja se vprašanje, če je bila torej njegova gnoseologija kaj manj vredna od teoretične na predavanjih. Ker želim s to zgodbo povdariti, je dejstvo, da vprašanje o spoznanju resnice ne more biti samo stvar teorije, argumentacije, katerih se tudi pri pouku filozofije odmira prevelika pozornost, temveč izkušnje rešničnosti, ki pušča odprt prostor za skljivnostno zbivanje slihernega izmed nas. Moja dosedanja izkušnja pri pouku filozofije, in verjamem, da tudi vaša, je bližje temu, da je vsak učenec še kako dragocen s tem, ko nam zaupa svoj pogled na svet, ki je venomer korenini v doživljanju. Pri tem smo dolžni imeti teoretične osnove zgolj za izhodišče, Obenem pa nam predvsem patos filozofskega besedila lahko preše marsikatero nepojasnjeno vizijo naše lastne eksistence. S tem namreč preprečimo nevarnost, da nam pri filozofiji spozori logos, ki vemo, da je skrit tudi v moči besede. Drugič, patos in dobrota. Če gre pri patosu za izkušnjo, potem na življenje uči, da človek izkuša tako dobro kot slabo. Dokler želi slediti celosni izkušnji, torej ne bo mogel mimo tega, da ljudem, ki jih srečuje, dopusti, da mu pripovedujejo o svojem življenju. Platon naj bi nekoč postavil maksimo, da moramo biti da vseh ljudi prijazni, se ne vemo, kaj se godi v njihovi notranjosti. To lahko povežemo z drugo njegovo mislijo, da se ne moremo dovolj dobro razumeti, če dal časa ne živimo skupaj. Prijatelj modrosti je prijazen do vseh ljudi in obene potrpežljiv. V določenem smislu sta torej to osnovni kreposti filozofskega življenja. Ko mislimo na dobrosti, ne gre samo za dobra dejanja oziroma za dobra nagnjena v človeku, temveč predvsem za moč, da znamo drug z drugim potrpeti ali celo trpeti. Ne moramo preprosto pristati na dokončno zmago individualizma, kjer se vsak ruji življenje po svoji meri. Te mere so namreč mere sveta, ki je utemeljena samoti. Če želimo biti osamljeni in zapuščeni. Filozofija rasti iz drugačne samotnosti. Ta je prepletena življenjem drugih. Danes žal tudi večji del akademske oziroma šolske filozofije pozablja na tako prisno prijateljstvo. Večina družen se godi na fakultetnih oziroma šolskih odnikih ali pa na raznih simpozijih in tekmovanjih, se pa je prostora za srečanje bolj sproščeni zato nič manj resni z globokimi pogovori o barveni družbi. Velja celo nasprotno, da so bežna srečanja na akademskih seansah površna, če se ob tem ne znamo vzeti časa in drug s drugim preprosto posedeti. Verjamem pa, da je taki izsečan veliko in da se posebej mladi radi zadružuje tudi v družbah, ki niso zavezani izključno brez glavi zabavi. Zelo pomembno za preživeti filozofije v zvornem smislu je torej, da ne dobre odnose med iščočimi in ne zapoveduje dobrega življenja. Krati pa je filozofova naloga ta, da ostro protestira proti vsej norosti, ki je v svetu kujeta človeka vsovrašnjuje in nasilje med ljudmi. Še zadnji podarek, patos in lepota. Na ne moremo iti mimo tega, da je svet vendar, vendar le in zelo nazornega trpljenja nedolžnih. V mnogih filozofov tu začenjajo svoj pohod proti obstoju Boga. Pato smeri predvsem na veliko nesrečo, ki jo doživlja človeštvo. Ali smo kot filozofi pripravljeni misliti to skrajnost človeške eksistence? Ni namreč dovolj, da si podelimo izkušnje in se v njih medsebojno spoštujemo. Potrebno je še nekaj predvsej večjega. Slejko prej se vsak resen filozof vpraša, kaj je smisel vsega. Večkrat se je že zgodilo, da smo kot posamezniki ali kot skupnost dosegli vse možno, a hkrati ugotovili, da nas to ni naredilo bolj srečnih. Filozofska zgodba je morda ena redkih izjem, ki zmore odkriti smisel tudi v najbolj preprostih in na nepomembnih stvarih, ter si ob njih zastaviti temeljno vprašanje. Kaj je lahko bolj neposredno kot človeška beda, zapoščenost in celo trpljenje, ki jih doživlja človek? Zdi se, da je samo še trenutek do tiste skrajne in nezamislive meje smrtnosti, o kateri ne vemo nič. Vendar je ravno največje temini življenja še vedno skrita kal upanja. Noč je najbolj temna in najbolj hladna tik pred sončnim vzhodom. Gledati lepe stvari in doživljati lepe trenutke z ljudmi je želja vsakega. Biti zmožen sprejeti lepoto, omazanosti, zapuščenosti, neboglenosti pa je šli pravo umetnost. Kako je to sploh mogoče? Tradicionalno gledano je sliherna nepopolnost dojeta kot odmik od popolnosti, torej kot stram oziroma zabloda. V tem smislu je nemogoče zagovarjati tezo, da je nepopolnost v sebi vendarle nekaj pozitivnega. Nepopolnost je čista negativnost. Širše gledano je tako stanje nezaželeno, ga je potrebno čim prej sanirati ali zavreči, če poratek seveda ni več mogoč. Grda biti sicer obstaja nesmiselna. Nepopolnost se razume kot nujni komplementarni par popolnosti. Pri tem se izhaja iz podmine, da ni mogoče misliti sploh kakršnekoli razlike če ni prisotnih saj dveh čelina, oziroma, kot klasično rečemo, subjekta in objekta. Ne glede na to, kateri strani dajemo večji podarek, druga preprosto mora obstajati, če se prva spog želi usmisliti. Seveda, pri tem treba poziviti še na en vidik, ki sledi z takega nazora in sicer vse, kar je nepopolno, je hkrati manj vredno in zaničevanje vredno. V radikalnem nasprodu stempa pa je uvid, ki v nepopolnosti prepozna prvostopno popolnosti. Nepopolnost torej ni samo korelat popolnosti, temveč je njen sestavni del. To pomeni, da obstaja določena hierarhija, znotraj katere igra vsak posamezen del svojo vlogo. Nepopolnost ni niti absolutno drugačna od popolnosti, niti ni z njo povsem spojena z vezjo identitete. V tem primeru bi namreč prišlo do zmešnjavih hierarhiji, saj bi ta kar naenkrat postala nesmiselna. Torej, ni vseeno ali trpim ali ne, vendar če trpim, potem ima to vendar le lahko globok smisel. Dur v življenju prestane veliko težkih stvari, ta bo imel zagotovo veliko mero izkušenosti, in njegova lepota bo sijala tudi takrat, ko se bodo okrog njega zgineli najbolj črni oblaki v sode. Odgovor skeptikom je potrebno iskati v lepoti, ki premaga celo smrt. In če zaključim, kot smo pokazali z razumevanjem trpljenja kot patosa, filozofija trpi nakazano trojnost življenskega posledovanja resnice, dobrega skupnega življenja in razodevajoče se lepote. Filozofi smo dolžni trpeti z njo, Če uspemo slediti njeni notrani logiki, ki se na kaže v tej samo nekoli izkušnji, potem to trpljenje na paradoksalen način še povečujemo. Moj stari, kar nekoč dejal, da je najhitrejši kon, ki nas bo pripeljal do popolnosti ravna trpljenja. Hvala lepa. Možno, ker sem ga prebral, sem, zato sem pa na Žečetku to rekel. Ne ve, ne, mislim, nekaj koncepta trpljenja, kaj dobro ampak kot da ne bi opozoril na ena dvojnost, ne da si napadil zelo zelo pomeni trpljenje. Pomeni pa tudi to, kar si pravzaprav v svojo predavanju nakazal, ne? največ neko strast, neko sploščenost. In moja vprašanje zdaj je zelo dostavno, na kaj točno tega dvojega miri na tvoje koncepce. Ta knjega je v trozoviji ali na pokojenju za te trozovijo, recimo, skrz jo. A, a čutiš to vpornost ali ne čutiš, da se ti zdi to ena homogeno razumevanje empatkovstva? To je vredni strast. Ja, se je ravno to, ne. Jaz mislim, da sem v do določeni meri um, mogoče najprej povem to. Treba je videti, da uh, Ta stvar je zamišljena kot esej, kot neka kratka meditacija, Seveda, če bi jo želel razdelati tudi s to, s tem razumijamem patosa, ne, bi se sigurno dal še bolj v določene določen zadeve. Ampak ravno to, ne, pač ta dvojnost, ki je ob tem, da s tem, ko smo filozofi, s tem, ko se ukvaramo s filozofijo, nas se prevzamemo to težo tega, da nas ne bodo razumeli, da bomo, recimo, zapostavljeni, da bomo, ne vem, da nam bo težko, preprosto rečeno, ne? trpimo. Po drugi strani, pa to, kar delamo, moramo delati tudi z nekim patosom. To sem ravno želel povedati, ko sem govoril o tem patosnem odnosu do resnice. Ne? Se pravi, treba je več tega patosa um, in mogoče tudi ta vsa, vsa vprašanja v zvezi s tem uh, kaj eh, zdaj pri filozofiji, men se zdi še pred tem, eh, Pred gremo na vprašanje, ki se mi zdi zelo relevantno, ne, kaj bomo zdaj v filozofiji, ali bo več sokrskega diologa, ali bo več zgodovine, ne, se mi zdi ključno kako. A ne, in eh, to ima spet več vidikov, kako je pa seveda pred predvsem tudi tisti, ki zdaj konkretno z ki filozofira in to je pa pač profesor filozofija, oziroma učitelj filozofije. Tuk ne Ne. jaz sem zaposlen v Zavodu sv. Stanislava na inštitutu, ki se okvara z iziskovanje in evalvacijo šolstva tako zelo široko. Imam krožek na osnovni šoli Loizija Šušterja, filozofija za otroke, ki sem ga preoblikoval v Filip in Sofija, se sprašujeta. Torej, imel sem si svobode dovolj. Lansko leto sem počel, na želim lah, zdaj pa samo občasno še nadomeščam na škofijski, če me slučajno. Kako bi dati vše, če je veliko številni tvoj metodološki peku ki več patosa v branju, filozofija ali kvarjeno z njo. kako bi se dalo to izvesti v učilnici v peku, o predavanju za Dali se nekateri, glasno, rekel, nas smo priočili glasno, je rekel, še Uh, kako se moram učiti na sprotno smer, ne? kako predstaviti z osmetene na razvo sloščen način, kako trpira svoje lukje, da bi pritegnili pozornost v jankom. Zdaj, če zhajamo s te, te tvoje elementa, kakrase, ne? se zdi, da je to vmišljenim posebom. Če bi ne, ne to složili. Tukaj moram... ...na gimnazija rekel tako, ozirom to smo pa naučili, Zdajenja ob doradju filozofskih tekstva, mislim, da ne bi bilo tudi? Jaz izhajam iz tega, da je um, nekaj iluzorno pričakovati, da bo 30 jahov, ki jih imam pred sabo, filozofija na enak način zanimala. In v začetku, ko sem bil prvi krat v razredu, sem se veliko ukvarjal s tistimi, ki so bili totalno proti. Potem tem sem pa to nehal početi in se v bistvu začel bolj s tem ukvarjati, kako bom iz tega, kar filozofija je, in To je moja poanta, pač filozofija manik patos, ki ga je treba v bistvu samo pokazati. In če bo zdaj to nagovoril posameznike, seveda je to njihova svobodna izbira. Ampak ne dosežek za mene je, da se jaz v bistvu nič ne trudim dodatno in se nič ne matram, ampak vendar tiste, ki so najbolj zdogošaseni na začetku ure, nagovori to, kar recimo pravi Platon. In jaz nič zdaj ne govorim o tem, da bi Platon poskušal aktualizirati, ga narediti bolj zanimiv, ga ne vem, sejiti razne, ne vem, Čeprav tudi to počnem, ne vem, uporabljam, ne vem, IKT, gremo ven v, v učilnico v naravi, ne vem, se pogovarjam z dijaki velik, si pišemo maile, vse to v bistvu delam za to, ne vem, neko promocijo tega načina, ampak moja poanta je v tem, da filozofija samo v sebi ima to moč, ki jo je treba v bistvu samo kanalizirati, da danes pride do neke besede, ne? In, um, Zdaj, ne vem, nek ideal za me bi bil, ampak to je vem, da ni mogoče, a ne, pr, uh, uh, pa današnji dinamiki učnih načrtov, da bi recimo, tako kot imajo ne vem, mislim, da ameriški model je tak, ali pa recimo tudi v Nemčiji sem to doživljal, ali pa seminari na univerzah, a ne, da ti celo leto v bistvu predeluješ z dijaki um, en tekst. A ne. Meni je zelo blizu to, kar je rekel Jože, ne, da imaš ti v bistvu reference z dijaki, ne. Ker, um, premalo časa je, da mi odpremo eno poglavje čisto vprašanje ne vem, pravičnosti. Ja ne? In jo potem priletimo malo s Platonom, malo ne vem, s drugimi avtori, gremo na in tako naprej. Obenem se pa dijaki, to se mi zdi ne, ne, večja, um, v bistvu ne chyba, če ne uspemo se sečati pa s tekstom. Ne? Tako da mi um, je se zelo trudan, da se dijaki pa sečajo s tekstom in v bistvu težavnost teksta, teksta ne zmanjšujem. An, ampak ne se oni, v bistvu, ne, oni zagrizejo to Sedaj pa potem na njih, lejte, če bojo pač vse, vse, vse kar bojo odneseli od filozofije, je to, da je pač filozofski tekst težek, je zame to uspeha. Če je banalizirano zelo. Zdaj ja, si že odgovoril vseeno, nekaj se nekaj, no, da je zelo govora o trplenju, o tem vsakodnevnem nekaj, o tem, tem faktu so prigovorja človek uh, o primbezni na no, filozofiji mora biti skazala, da Mislim na to, eh? Ja, ja, gotovo, ja, Ali ni pat, se nekako to proti? Pat, si trpljen, tako kot je gorečeno. Ne? Znamo, to nekaj matkos, ko si to mislim, učinko. Pat, ko si pa tudi čustne strast, smo tvoje slovenski izraz, je Zdaj, če to res tako je bil naporno zbran. Še enkrat, ne, oče se je bil da ja. je bil ja. Ja. Ja, nekaj izkusko, nekaj izkusko, je je se je Končna izjava, soočamo jih iz s filozofskim tekstom in če je izkušnja ta, da ta tekst ne razumemo, je to že končna izkušnja. Tu mislim, se je nekaj, kar se nekaj protisoveda, izjava. Na eni strani primatu posebnega posebe, posebe, izkustva, na drugi strani soočen je z najbolj abstraktnim, kompliciranim filozofskim tekstom. Ja, se mi zdi, da so to dva ekstrema. Tisto cel, eh, ker kot učitelji filozofija poslušamo narediti, se bi vse no, na postoru vmec ne, in se soočamo s dilemom, da bomo zvesti filozofiji, Bukaj, ne, tem, prišla, bo tem, so, da bomo poslušali diakom ugajati. Ko odlišljamo o tem, bi bo to lahko zelažila dilema in da bomo zvesti po filozofiji kot diakom in da je problem kako to narediti. Ne, da če podarjamo ekstremo, eh, smo odprost zaprošili začeti, da glavna, glavna stvar je tako naj povezavati v ekstrem. Se, se popolnoma strinjam, eh, o, o tem, o čemer sem govoril, to je začetek, ni bilo mišljeno, da je to zdaj eh, končno odgovor, ampak glede tega eh, nasprotja, ki je mogoče malo eh, nelogičen, mi pa samo to rekel, da eh, Se pravi, izkušnja dijaka, ko se sreča z nekim težkim filozofskim tekstom, je pač ta, da ga ne razume. Ne? In če si to prizna in če to vrednoti, da so pač stvari v življenju, ki jih tudi ne razumeš, je po mojem mnenju, zato, ker je pa nek mainstream, ne? e, kjer je pač potrebno vse razumeti, vse kvantitativno zabeležiti, vse nekak e, takoj v bistvu e, ponovita, ne, pač jaz v tem vidim neko, neko vrednost. A ne. e, po drugi strani pa veliko vrednost tudi v tem, da postimo, da dijaki sami svojimi pač izkušnjami doživeti, občutja, ne, pridejo pač do besede, tako kot sem s to um, pač pregodo so šolcema, ne, poskušal ponazoriti, a ne. Morda danes bolj, da delam, zelo da začutijo v tem smislu. Ja, lahko bi jo pač korekno. Dobro. In tako vprašam. Prej glediko razpravo še začnji pospjevek. Tole bo... Vredo, uh. ...oziroma naslov njegovega je, gre za človeka z veliko, ja. Zdaj gre pa za to, kako oživeti tole zadevo. Aha, samo enter. Abo tudi... Ne, pa ne daje nobenih znakov. Aha, čisto to. Hvala. Sam še vedno, ko pa ne pridem do, do, do navizija. Aha, tole. O, oh, super. Aha, tukaj bo. Ok. Um, malo zmišljeni občutki stopam tukaj pred vas, po eni strani sem malo zaskrben če boste pripoznali, priznali, da sem bil nadalj časa v stanje pripravljenosti. Po drugi strani pa... Bomo zbrali na... Hvala, mislim, čisto tako radikalno hotel. Po drugi strani pa si mal želim pobrati te reference za izhodišče, pa ne vem, če mi bo čisto ratal, ne? ampak mislim, da jih bo dovolj. Ne? Zdaj morda sam o pojmu, za tiste, ki morda ne poznate, zdaj ta pojem motranjega človeka povzemam po japonskem filozofu Tušhiku Izucuju, oziroma po njegovem članku, konkretno, ki je bil pred 30 leti tudi preveden, objavljen v Antroposu. In sem bil zelo prestenječen, Boris si rekel, da so japonci razmišljali, morda še razmišljajo o tem, da bi skrčal ta program pri, na svojih univerzah. Zdaj, kako jaz razumem tega notranjega človeka, ne sej, od tega je bilo že povedano tudi v tem smislu, da je neka strast, da čutimo, občutimo in tako naprej, da smo živi, z eno besedo, ne. Ali pa čisto če navežem na Sokrata, da življenja, ki ga ne raziskujemo, na nek način ni vredno živeti. Ali pa uh, morda še bolj podomače kot dušo ali kot uh, duka in tako naprej. Uh, zdaj uh, uh, mi je všeč, da ste vsi imeli uh, tudi neke te analize. Jaz imam uh, ta vprašalnik, ki, uh, s katerim uh, delam z dijaki. Je malo daljši, uh, ampak za tole naše vreku uh, Razpravljanje bo tole dovolj, ne? A še kdo dela ta vprašanjik pri pouku? Ja. ja? No, me, me zanima, a, a, kakšni so tvoji rezultati, ampak jaz sem letos prvič postal pozorom, ali pa se je letos to prvič zgodilo. Kaj mislite, kaj od tega je bilo za dijake najbolj realno? Ali pa Jože, če si ti, kodilaš, kaj je pri tvojih najbolj realno? Pač, jaz za da to, da kaj se vamo vremeni, tam ni dogačno pažem, da so, stov, uh, gore, stov, ja. so pa bo pa pa <laughs> okay, se, se tako ta posetnega, da vem z tega, vem, uh, Jaz to tako naredim. Ne? Uh, jaz sicer, uh, kot rečeno, ne, imam devet, uh, teh kategor uh, 19 kategorij, uh, potem oni vsak sam reši to, potem v skupinah po 4 ali pa 5 uh, naredijo povprečje za skupino, med tem jaz me na tablo razpredelnico in potem upišejo v to razpredelnico, potem pa še izračunamo povpreče za cel razred. Ne? In od šestih oddelkov, koliko jih jaz imam ponavad, je bilo pet najbolj so na prvo mesto sodala stov, na katerem sedim. No potem sem jaz jih malo ironično sprašal, sem rekel, zdaj, če prav razumem, najbolj verjame te lastnim ritim. A ne? Se pravi, da to je tisto, kar je najbolj realno. E, ampak potem, ko sem malo globlje o tem razmišljal, sem videl, da zadeva ne tako brejko nedolžna. Ne? Namreč, kaj je, e, da večino časa sedijo. A ne? To je realno, to je realnost. Ne? In zdaj, če govorimo o živosti duha, e, seveda gre, če lahko tako rečem, zran tudi z gibljivostjo telesa. Ne? E, in mi je bilo tam e, tudi zanimivo, e, ko je kolega Uroš predstavo to, pa tudi so jim všeč, da je televadba uh, bližje uh, tukaj, ne. Uh, bile tistem, ki jim niso kot ko, ko pa so, ampak bi pričakoval, da nasprotno, ne, da pač uh, rabijo. Ja, se rekel, da sem se da pomembno so zdaj dosti nisem, ampak hodijo radi. A, radi pa hodijo, aha, Okej. Okay. pa pa nisem dober. Uh, se pravi, zdaj je uh, jaz uh, breku se zelo nekak strinjam z angleško ameriškim filozofom Havelokom, ki je nekak postavi tezo tako, da način komunikacije v družbi v vpliva na, na razmišljanje. Ne? In se mi zdi, da ta komunikacija, ker imamo, da tako rečem, sredeče dijake, ni, ni najboljša. Ne? Se potem pri maturitetnih skupinah, ne? ko jih ima menj, postavimo klopi v krog tako vsi se vidimo, da, da je lahko nek, da tako rečem, enako praven dialog v smislu, da ni nekdo ex katedra, ki bi predal, ampak eh, gre predvsem za eh, neko odprtost, kjer lahko oni, eh, da tako rečem, izražajo svoje mnenja in eh, tudi eh, v tem smislu eh, na, na koncu jih prosim za refleksijo. si vzajem deset minut časa, da zadnjih deset minut oni imajo eh, možnost povedati, svoje refleksijo, ko so doživeli uro, in ponovadim mi je všeč to, da ne vem, da so imeli možnost svoje mnenje povedati to, kar ste tudi rekli, da ponovati so všeč kakšne zahtevne teme, kot so recimo jaz delam Dekarta, dokazi za boga pa potem kakšne razprave, tudi ta tekst delam, oziroma leto sem jim ga dal za doma prebrat od Izucuja, Uh, tako, da uh, dobim povratno informacijo, ne, kako oni uh, to doživljajo. Uh, druga uh, zadeva, ki bi jo rad uh, tukaj poudaril pri tem, uh, a ne, da uh, vidim mesto filozofije ravno tam, kjer je dialog, kjer je pogovor. In zdaj v šoli, uh, recimo, uh, kar je tudi Želenka omenjala, pa ne samo ona, Da, jaz sem imel nekoč tako zaposlitev, da sem delal na breh šolah. Ne? 60% gimnazija Vič, 40% gimnazija Šiška, športna gimnazija. Ne? In to je bila dokaj lagodna pozicija. Ne? Potem sem pa dobil maturitetno skupino na gimnaziji Vič in so se ure napomile, oziroma dve uri sta še manjkali, pa mi je dala takratna ravnateljica še v tretjih letnikih izbirno, ne? tako da je bilo svoje 21 20 ur. Ne? Tako da Je bilo super, ampak zdaj pa tako, generacije njiha, ne, moram se pohvaliti, da lansko leto sem imel rekordno letino, 22 diakov na maturi, ne? ampak sem pa že prej, ko, ko sem videl, da to njiha, začel razmišljati, kaj na res. Ne? Neodvisno od tega sem štartal z hajkuna tičajem, to danes pomeni to, da me potem kolegice v vseh prvih letnikih povabijo k uri slovenščine, da imam uro ohejkuja, ne? Mal o kajkuju, japonski poeziji, pa mal tudi praktično kako napisati, že tam me vidijo. Oziroma, če grem še en korak nazaj, na naši šoli približno deset let imamo informativne tabore, tri leta nazaj, pa ne informativne, pardon, spoznavne, spoznavne tabore za prve letnike, ker sem sodeloval, ker tudi delam na teh področjih moderacije pa komunikacije in tako naprej. In tri leta nazaj smo pa naredili, se mi zdi odločilno spremembo, da del tega spoznavnega tabora premaknemo v šolo. To pomeni nekaj te psikosocialne igre, kjer se oni spoznajo, kje so doma, kako so, ko im je mesti, dajo roke in tako naprej. In jaz z dvema razredoma to počnem, se pravi, da me še tam vidijo. Lasko leto smo začeli z nekim, prišel nek projekt kot e-listovnik in gospa navnatalca je menila, da bi bilo to zelo dobro, da tudi naši dijaki delajo, s tem, da je ona imela idejo, kako bi oni spremljali svoj učni izpeh. In se mi potem nekaj, da to, to je že itak počnejo. Ne? E, tako da sem peljal, potem taj e-listovnik bil v smislu, kako oni načrtujejo svoje življenje, svojo kariero oziroma v tem smislu, kaj hoče početi. Če dam en konkreten primer, ki gre v tak kontekst, sicer ne posebno se ne imezujem, ampak gre nekako takole, verjetno veste, da gimnazija več spada, če tako približno rečem, verjetno med najbolj uspešne, recimo med pet najbolj uspešnih gimnazij v Sloveniji. Uh, imamo potem uh, tudi različne, uh, je konkurenca, ne, in zdaj uh, gospa Reunateljca je prišla na idejo že pred leti, da organiziramo neke okrogle mize z osnovnimi šolami, ne, ker pridejo letos bili povabljeni in uh, povabljeni uh, svetovalni delavci uh, z osnovnih šol. No, in potem se je odprlo vprašanje, uh, kolegica izpostavlja uh, primer ene dijakinje, ki ima same petke. Odlična. Ampak, da je nje kot ki ta dijaka njej potužila nekako tako. Jaz se znam učiti, imam vse pet, ampak ne vem pa, kaj, kaj, kaj pa ne zdaj, ne? ki pa je tačelo, kot lahko rečem, notranji človek, nje, ne? Je samo neka znanja, so, je pridnost, je tako, ne? Delovnost, ampak ni pa zdaj tistega, kaj pa ona hoče, kje pa, pa ona živa, kaj pa njo zanima. Ne? In jaz nekako prvo, ko delamo taj listovnik, Prvo vprašanje, ki ga potem dijaki delejo v skupinah, je, kaj pa vas dela žive. A ne, pa se mal hecijo, hrana seveda, pa pjače, potokej, dejmo še kaj. Ne? Tako da sem bil presenečen, ne? ker se mi zdi, da jih glasba tudi dela žive, ampak me skrbi, kakšen je glasbe, ne? Da, da jih ne dela žive, ampak morda nasprotno. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, vloga filozofije poudarja to. Ne? Kaj pa jaz hočem, kaj pa je zdaj tisto, kar, kar mene zanima, kar sem jaz kot jaz, ne, nisem spet sokratično spoznaj samega sebe, ne, ali bi rekel, omogoča to. No, potem glede na to, da sem pod B študiral primerjalno književnost, me kolegice vabijo k slovenščini ob Dostojevskem zločinu kazan, da govorimo o ničelu, pojem človeka in tako naprej, potem razsvetljenstvo, Dekarta, racionalizem, predstavam, pa potem koliko je aktualna tema, recimo pred leti sem intenzivno sodeloval, ko je bilo za maturo konje, kraste. Tako da tukaj, če lahko rečem, se jaz nekako eksponiram, da me dejaki vidijo. Ker je zdaj to za nekdo, je avtor te misli, ki gre pa nekako takole, ne sej eh, bomo pozabali, ne, hiter, ker smo se naučili, ker smo slišali, ampak to, eh, ampak to, kako smo se pa počutili, pa določeno profesor ali pa predmet, to nam pa ostane, ne? A ne, tako da eh, tukaj je zdaj, ta prvi vtis, oziroma pri dijakih je pač eh, tako kot eh, primar sicom, da je nači predmet z človekom, z učiteljem, ne? Kako zdaj, breku se on počuti, ko je. In zdaj, če majo izkušnjo, ne, ko jes pridem je tudi velika možnost, da bo pač izbral tudi filozofijo za maturo, ne samo bi rekel tistih obveznih, obveznih ur, ki jih pač ima. Če povem še dva primera, z sem se pogovarjal z nko o eni naši dijakinji, ki je hodila k nam, na šolo in je rekla, ja, zdaj pa ona diplomirala, ja, kaj pa zdaj počne, ja pravnoč padla je v depresijo. Zakaj pa? Ja prav, zdaj ne ve, kaj početne, naredila je študij, zdaj pa nič. Ne. In se mi zdi, zdaj, če navežem na to tematiko, ki jo je Andrej na začetku odprl, v smislu tega družbenega položaja, ki pač danes je, ki pač je tak, kot je, se mi zdi, da je to na nek način priložnost, a ne, tudi za filozofijo. Ne, ker konc koncev je po eni strani a ne, zadeva, a, hoče biti zelo, da tako rečem, določena, po drugi strani pa a, a, je zelo neartikulirana. A ne, tako da, po drugi strani, dejansko zahteva od posameznika, da artikulira a, od svojega življenja do poklicne poti in tako naprej. Ne. Ok, sej tukaj Uh, sem stališču da pač uh, seveda mora uh, država omogočati saj nekje osnove, ki omogočajo od javnega šolstva in tako naprej, kjer posameznik se lahko, uh, bi rekel, artikulira s pomočjo uh, teh inštitucij, ampak v, v končni fazi je tukaj uh, posameznik tisti, ki uh, nekako, ampak zdaj pa spet, uh, ali ima ta posameznik zdaj uh, to, če lahko tako rečem, zavest oziroma znanje, zavedanje, kot recimo ga ponuja filozofija. Tako da jaz, okay, Tako da jaz vidim zdaj mnoga mesta filozofije, ravno te odprtosti. Mar si kdo bo morda rekel, da ja, se gre za sofistiko. Pa se mi zdi, da bolje, če lahko tako rečem, filozofiji zasedemo ta nedefiniran prostor ali pa prostor sofistov kot pa nasprotno, ne? da sofisti prihajajo na področje ali pa kakšni drugi. Tisti, ki smo bili avgusta na, na študijskem srečanju smo imeli priložnost videti kolegico anglistko, ki je samo razlagala, kako se pri učijo kritičnega mišljenja. Ne? Vsej verjamem, da čist ja, ne, to, ko je tudi Alenka povdarja, da pri angliščini imajo razdelano, če lahko tako rečem, metodologijo in tako naprej. Tako da jaz verjam, ampak se mi zdi, če oni počnejo to, zakaj ne bi tudi mi počeli recimo med drugim tudi tega. Tako da, če je zaključen, bi rekel tako. Ker je dialog, kjer je pogovor, kjer sta dva človeka v neki medsebojni interakciji, v komunikaciji, ki naj bi bila zavestna, se mi zdi, da je polje filozofije, kjer lahko mi, da tako rečem, prispevamo marsikaj. Hvala. Hvala. mojada najbolj da kar potegnemo, ne, ker če naredimo pauzo, sreč potene tisto tako, ne. Drgi. da najprej najposredno vprašanja na na priljena, kateri je kar se isteka. Kako bi definirali omenjenega človeka, ki je uspešen? Ja, jaz vidim, on govori o tem, ne, da gre za vprašanja vprašanje, ne, da ni to uh, uh, povdarja on, no, da ni to aristotelovsko, uh, kaj je človek, v tem smislu, kaj je bistvo, ne, ampak da je to pač, uh, more vseh samo odgovoriti, uh, v tem smislu budistične, ne, doseči uh, to neko spoznanje. Ampak seveda zdaj uh, pridemo do točke izrekljivosti oziroma neizrekljivosti, ne, kamer pač z besedami na nek način, če lahko tako rečem, ne moramo, tako da gre za prispodobo, ne? Bi pa poudaril seveda, da ne gre to za tega komunkulusa, ne? Če bi kdo mislil, ne? Ja, da ni to nek pomanjšen človeček, ne? Ko se, recimo, znam pojšta, že nekure od Evropskega formasivstva? Uh, to pa ne bi, uh, ne bi uh, uh, vedel, preko uh, togloboksja nisem spuščal, ampak uh, mislim, da uh, od uh, breku nekega pojma uh, uh, kartezijanskega samosavedajočega sega subjekta, mislim, da ne. Mislim, da pač tukaj je tisto, uh, če rečem, na, na nekem na neki točki, kot to skupno imenovalec, ne? Da, da... Izvoli. Um, to pravi pravi, se zdaj, tudi kako na preklariziramo našo naše mesto, jaz pa enokraj um, moram reči. Zdaj, pa da to, kar Ovarjam, ovarjam, da je, ne, recimo, je če, ne, imamo zdaj tri od fakultete, ki se ljudje se raz, ne, izgledu preteklosti, majske kaj vdekali neki, se čudovno nadabili, ne, ne, ne, ne zelo naši naši napisane. Prepratim, jer celo je vidim, ko ima nastop neko ponižane, Če um, ne se to problem, da se domaži široke pa ne bi se duča, da ima priložnost, pa pač ne ima pa ne ima to, ne bi se pa s tem potem mislim v sebi, kaj za nam zve, zato kar pač očitno, ne, potem lahko što, kaj je, pa proti tren, pa moram proti sadistik, ki je ta predaj, da pa ne bi temu tem, tem, tem, te potem nekaj, da je, Ok, Zdaj, lej, tukaj bi verjetno rabil še par takih sreča, ne, da bi to zadevo raščistil, ampak če se ostavim samo pri zadnjem, ne, pri moderiranju. Ne. Zdaj mi imamo v Ljubljani društvo moderatorjev Slovenije, ki se ukvarja z različnimi oblikami moderacije. Zdaj, kar jaz od nekih teh različnih tehnik povzajanja oziroma kar pride prav je ravno recimo delo s skupinami. Kako, da tako rečemo, organizirati povz skupinami, da, zdaj pa a, a, a, pridemo do tistega, ki mogoče že mal navežem na to a, plenarno a, a, razpravo, a, kako dati dijakom besedo. A ne, zdaj, če samo eden po eden govori, eh, eno minuto vsak, pa je konc ure. Če jih pa po skupinah, je pa velik več možnosti oziroma imajo priliko eh, drug drugega slišati, med seboj govoriti. In eno od zadev, ki jo dijaki recimo pri eh, eh, teh pripravah na maturo povdarjajo, da je všeč, eh, je ravno to, da recimo doska delamo v skupinah, Slišijo drug drugega. Tudi ta ura, ne, zdaj ne vem Janez, če si bil kdaj, prikom na hospitacijah, ko so delali ta vprašalnik. Namreč, lansko leto sem imel pripravnika, kolega Miha Kolarič je bil in je tudi za eno od teh petih nastopov pred gosporo so pripravil ta vprašalnik. In je rekel, ta ura vedno uspe. Potem sem še pa gledat zakaj ta ura vedno uspe. Prvič vsak mora najprej sam se odločati, ne neki narest. drugič v skupinah, potem sicer nekaj računajo, ne? neka matematika, ki jo imajo najrajši ne? ali pa zelo radi, uh, ampak ta matematika je varna, ti seštevanje, deljenje in tako naprej, ne? Uh, in pa uh, omogoča potem neko razpravo. Ne? A ne? Tako da uh, se mi zdi, da uh, jaz vidim zdaj eh, eh, eh, tako, da jaz eh, uporamo, da je to samo kot ologija, ampak z tega notenjega človeka seveda pa ne more niče zamenjati, oziroma tega nekega čustvenega uh, patosa, kakrkoli pač to imenujemo, tega pa ne more dati nič od tega. In bi rekel tako, ne? da tega duha, če počmo ali pa kakrkoli, samo zavedanje, kakorkol, je treba inštalirati v vsa ta področja oziroma v medčleveške odnose, mislim, nište mi ideti, malo grdo povedano, no, da se ne bomo dobili za besedo. Kako? Ah, okay, okay, ja. Da se svega nekaj, če še nekaj škod, Kako? da ne bomo, da ne bom jaz tukaj, ja, izvoli. Ja, staj, celo boljšo niso kot tisto, v progu pa državi se mi ta, ki vemo, da obstajajo v Nemčiji Ameriki ne, Združene filosofe, ki se resno upaljajo s svetovanjem, pomočno ljudem, in tako naprej. Seveda v tem smislu se vsi stiljamo, da je to poniženo svetom če čez gremo zdaj nek, nek, neko psihološko svetovanje in neko biznis istega Ampak Po drugi strani pa, spet jaz govorim, čez izkušnjenje, tudi sam se upaljamo z projektom finančne pismenosti, ali pa recimo z metodami hitrega branja, metodami pomerja. V neki, neki metafizični plati, nimajo zdaj direktne povezave. Če povem, čez konkretno, zadnji urok od mame je bila tu torej, iz filozofije, napisano gor, platinovna teorija idej. Jaz sem pa to pobrisal in šel pisati, gore, kako se v Evropski centralni banki delegira določene stvari. Seveda, veliko izdajstv, ki je zdaj lahko filozof filozofi, tudi drugim ne, ampak po drugi strani pa ta finančna pismenost ni več ista, če jo pač izvaja filozofa, najdensicimo, kot sem ti prej omenil, da si našo psihični volin tudi pod torej bo ajaj um, banka, a mekhne aj uh, use, ko je več kot nekaj. In Juno, Juno sme, je pač naredita nihna poslovila in tako naprej, se pravi, da seveda stvari so pač take, kakršno morda mi damo, jaz glede tudi vidim bolj priložnost, da nek seveda strah obstaja, ampak Vem, da je boljš, da se tudi filozofijo danes z drugih spravit, kot pa, da se bodo drugi začeli ukvarjati z tistim, čim s čim ne bi se je, Morda, sam za sključek, tole je še ena zgodba iz tega srečanja z osnovnimi šolami. So tako osnovšoloske kolegice, kot nekatere naše kolegice, stokale, kako petice več in so tiste, ki so nekoč bile. No, nisem potem rekel nekako takole, ne? Kaj pa z denarjem, kolik je zdaj vreden tolar, kolik bi bil vreden nek dinar, pa kateri dinar, zdaj, če se spomljate, ugoslovanski dinar, so bi taki, pa drugačni, pa ki je bil Tito, pa Tesla, pa nekaj, ne? Sem rekel, da petica nima zlate podlage. Tako bi tudi, če zakučan s tem, da filozofija nima zlate podlage, ampak lahko pa spreminja gnoj v zlato. Ne bomo se zapocijiti, če je eno, Na ta način, da se to ne more na mej filozofije, ampak da se nabira na namensko, pa na koristnost. Koristi, ki so lahko čez res stranske posledice, so prvine. In jaz mislim, rekel, da boš ta prostor res za vse, da ga prepustiti nekomu. Potem bomo pa rekli: zo no in pobrado, pobrado, pobrado. Ne, jaz nisem, da sem jih prepustil. To je dve možnosti. Pobrati da ti nekdo, da si no, ampak da, da ti nekomu nekaj prepustiš. In mislim, da je koš kato ti skoši. Ok? Hvala. A jaz, ko sam nekaj možete, da vse, ki se in svoja da to napišite, tako v PNM, ki povzetke, da ste So? No, grasso. Ja, um, jaz se zahvaljujem za to popolansko sekcijo, zdaj pa predajem, predajem besedo Borisu, ki bo vodil, oziroma moderiral razpravo. Ok, jaz da še bo bo ne vidijo na svet. Uh, Niš posebnega. Če smo novolno tukajni, odpiramo razpravo, ki se doživimo v budično. Zgoliko vidiš? Uh, jaz bi se v tem pripravljeni krati v da se eno vprašalje, ki izhaja iz, na začetku omenjene, povemo, obroženosti znanje in vladni okay. Prej sem Kaj nožem? Solom, Ja, to je predstavno menovito, ker da se smo iz kredič donatnih vizika na znanju i diplomov, oziroma na, zonari, na, na zrednje zrednje. se dotika to, na rekelji, večine in, in, in sicer, uh, jaz ne vem, kakšte meni znate, Še dovolite bir, toj, verj, da ne mi, ali tako preveriti, preveč če ne da išel kolega z našega drka, profesorja na s naslovom Filosofija za začetnike. pa me zanima, se smo vrsta tekst Pa, da se lahko na poznavanje tega večine da pomeni in nisem, In sicer, torej, spremi, meč, jaz sem, zgodil, sem možna, poprame, na poprogramje, na ki ima naslov v čem je sploh On piše, da člamek v svojem kontekstu, nekaj na svoji polovni kuziki, ki je, nekaj še v zdajem No, Tako dolgo, to je en znamo, ampak ima ena e, Tako dolgo, dokaj je poslaj nekega vprašanja, nekega ponovnega deskratja, sami ne začutimo kot problem, ki nas leče na različne strani in sili, da začnemo razmišljati o tem, bomo ostali zunaj filozofije in ne bomo dojeli inkočeno je njena poseblost. To je zdravek, ki je meni vodil še do počasa, ta tekst. Ali bilo to, kaj? Kako? Da nima več, da si mu ti vodil bilo. Več, da smo to več, da je jaz vedel, kako upravlja uh, Hrati je pa tudi uporaben, pa ste poanta tega, mora je, da je ta misel uporabna ne samo v predavanju filozofije, v pripravi študentov na učitelevanje, predvsem pa na tiste vrste učiteljevanja, ki se tiče mature. Kajti vprašanja na maturi so v naši sistemu točno tak, kot je bilo tole in kolega še zdaj, kar je tudi tega na to, eh? da, to, da to neko sporočilo. No in ne samo to še več, omenil bi tisto, smo za otroke. Dajte, recimo kot je nekaj na za v sistemu, recimo nek otrok, ki gre srednimi leti kinocefijo za otroke in hodi v rikli tja, recimo, 8 let, in gre skozi 8 leti. Naopod nadi čitanja čital. Otroci, včasih se učijo česa, postavljajo smiselna filozofska smiselne, neopisovske vprašanja. In se, veste, da je to nekaj, kar je prej odbor, ne glede na to, kaj Filozofske relevante, učijo se filozofske relevante. Da, kako se učijo filozofske relevante. Ja, to je nekaj, kar česar, prejčevalo, da je nekako Ampak se vedeti, da pa ti so način kot pa uh, um, sistemi, da Torej, to vodila je značino tako za filozofijo za otroke in vzame to, to ali pa se je pa do Veliktorij zbuka in to ni vama. Kaj če je če torej to predstavlja kot romantično? Ne? Kaj je če nami, pravzaprav, že Andrej, ki ima dobrodelno govorjenje, namreč praviš, da je čutiti tekst, pomembna je filozofska relevanca. Kaj je če tako, da živimo nekaj v neki družbenem sistemu, ne? ki naredi na ta način, da vedno manj čutimo tekst. In vedno manj čutimo filozofsko relevanco nekega problema ali nekega teksta. Kaj pa zdaj? Kako bomo rešili ta uh, ideološko prepreko, ideološkega sovražnika, o katerem je govoril uh, Andrej? Kako se bomo borili proti sistemu, ki deluje na način, da teksta več ne čutimo, če pravi, istih zvraščalcev, da so tudi predtem in podobno še govorimo. Znači, vzvija vedno manj predstavlja ziv, vedno manj se nam zdi kovpica na zakaj koli, vedno manj se nam zdi vlevanima. Pri na to boje je morda predstava nekaj starega romantika. Nadal sem to potrpil. torej starega romantik da nas Ti govoriš uh, o tekstu jaz o realnosti. Ne, obratna, obratna. o svet nas nagovarja, da, da ne govarjamo tudi mi in tisto, kar nas nagovarja, formuliramo vprašanja, ki je lahko, ali pa nimo filozofsko vprašanje, vprašanje, so vprašanje, kako vprašanje za stavljali? lahko vprašanje, ja, in e, to je v tekst, in vprašanje. Tukaj. Tukaj. Mislim, ali ni problem ravno v tem, da se filozofijo, ko je treba poučevati, da se jo uh, razume kot katolog vprašanj. Mislim, mi izhajamo iz tega, in v konec koncert, da Filozofske tradicije je na začetku, ko so bila zastavljena, bila zastavljena večina filozofskih vprašanj ali pa definiranje večina filozofskih problemov, ne? In uh, tam, da že 500 let, se že zelo mučimo, <coughs> iščemo rešitve za te probleme, odgovore na ta vprašanja. In zato, kar boje se, se prav tem ukviru zastaviti, se mi da je pravno to, kako je nekomu pokazati, ali lahko nekoga sploh danes v tem času, da je stand uh, vprašanja in odgovora, <coughs> da pozornosti, in tako dalje, prepričati da. So to za njega kakorkoli relevantno vprašanje. Uh, tu razvirim problem, z mislim, ne rečem po problemov, ki smo je dan se zato celo odprli, ampak tudi Marjan je o tem govoril, da imaš na eni strani maš tekste, ne? Uh, tam se kaj je filozofija drugejo, kot en kuk poskusal, v glavnem da se me to odgovoril, da so knjige in članovki vse oboče, v teh tekstih na drugi strani imaš pa to da tvoj resort pa mislim da tudi je tudi sem drugimi simpatični, da pokažeš, da je, da je filozofija relevantna, za A za osmišnjanje izkušitev posameznika, ne? A, kako to, to dvoje skupaj predlagat, to, to, to se mi zdi da neka kvadratura kroga, ne? s katero so vsi so si na na tem, ki In, če tega, tega dvoje nek znaš tukaj pripeljati, ne? potem to, kar v ostane, je nek, nek nek ne? pa nekaj imen, nek veniče, pato, vla, vla, ne? in nek neopredelega če, slav, če je zelo slavoslušna filozofija s profesorjem, tako bolj, če za bil res zatežena, če so ne? pač, nek minus ne? pred tem da dodatno na dodatno malo ne, Kaj mislim da čeresno vzamemo te Borisovega, da dreve kot napovedi, pa mislim da je da, da nas mora skrbeto, grem. bi nas skrbet, ne? ne samo za naše službe, ima tudi za filozofijo, ker veliko za velikotere postavljenega, ne, za nadaljnje Uh, so, so, to je to, to, to, kar se re, res reče. Mogoče, da je to veliko privilegij, da lahko nagovarjamo tretjino na srednjih šolcev. Ne, uh, 60 ur njihovega življenja, to je sicer 60 x 45, ne, uh, se pravi, ni veliko. Tam postiš trajnas let v nekom. Ne. Ampak ti ljudje bodo mogoče čez 10 ali 20 let, ne bo referendumov, tega se na filozofijo, v kina je spišala, v kakrat okolj, Ampak to jim do konca življenja manj, moraš tudi pozitivno odnos do filozofije, ne? v 60-ih, 40-ih urah. Mislim, da to je precejšna odgovornost ne? in vse preko lahka naloga. Ne? Tudi glede na to, kako mi razumemo filozofijo, pa kako se tradicionalno lotevali in tako dalje, Zato to nekaj misljene razlike med tem, v kak, kakšne obliki se ta problem pojavlja v srednji šolstvi učitelji, pa pri tudi v uh, universitihnih učiteljih. je da naša zgodnost nekaj ker moramo res učitelje. Ne? Mislim, da potem še to dobro dočelo. Ok, zdaj pa dovoljna besedina. Torejč, vodimo kratki. Drugič, zato imate se naj smerjati, Janez, Jože, Edir, Smiljana. Uh, ja, da bi se za na vpis, nekje so ljudi, nekje so vprašanja, ne treba ta, ta svetova skupaj uh, Jaz do trok, preko, da to že Kaj, da to vprašanje so, samo, da vse jih ne zavedajo, da so to dejansko že to vprašanje. Ne. Mogoče ni to predstavl to vprašanje, ampak ta njihova vprašanja, ki jih oni že imajo, a ne, mogoče to poglobiti do filozofske rome, oziroma se mogo da je to smiselno vprašanje, s tem, ki se je smiselno zvore. Torej, jaz nisem, da je, je svetovarica dva, ampak, da je eden, kako je treba, mogoče kakšen stav, kaj predstavljati, kakšno mizlo, pa v drugo stran zati, pa pa vidimo to situacijo. Oh. Ok, um, uh. jaz mislim, da včasih, ki problem problem, da ga samo dogače podledeš. Ne? Uh, Meni se ti filozofija morda, morda, zakaj pa ne, en pogled. Podobno, na primer, če, če pogledam želenje po glasbi. V glasbi se pač nekaj pove, spet jim se obvisuje, z igrami tudi nekaj sporoč. Za res dobra razba poločanja, zelo smočno sporočila, pisnemo v krizi, je v tistem trenutku pripravljen do prepoznata. In filozofi smo nekaj podobni. No? Recimo, da smo cigani na ali kjer koli, ali da smo imamo kakrat drugi stati smeti glasbi in v Vemo, kako so gremeli pred, pred nami, in imamo, ko bi rekel, svoje napeve in počnemo grekati svoje in imamo publiko, ki nas bo tudi nekako plačala Za res, isto uspeva, da takrat, ko prejmeš vsebino, kot je dobro, pa po njim premaramo, bi rekel, dobro doživljeno in razumemo, da pač po eni ljudi, ki prepišete zraven, ščiršem, izminjeno. To je isto. Kar se pa tiče tega, kaj moramo za to početi, hej, to je služba. Sej čakate na pomiljne ure, pa res strašite, se pa ni vseeno, kakor imamo filozofijo je vse eno, tistih zadev. A ti nekaj bi s filozofom priveš Ne, da nekaj bi bil filozof, ampak ne mora biti samo filozofka, pa reči, da se ne bom zostanje v stromi ma roke. V oboživljenje zaporačimo, al pa se zaprljučimo no Potem pa maksimum. Tako si rekel, kaj smo filozofi, ampak dogaja se nam ta svet in kako smo orientirali recimo, na, na ZDV, se tudi pripunitskih filozofima. Se No, kako pa smo, rekli režime, kako krveni je, slovensko, krven trudovsko društvo, na redki, humanistični, ki se na to ne znavali, da nam to skoregirali. Evin, da dejte ne? Evin, da dejte da se spusti. Vedi se, ja, se na kolega, ne, kako zdaj ki, ki za ostavak, ker o tem več ne bom, jaz od nekako pokazati, da pa omogoče to spoznanje da vidijo, da mi to, nisem, mislim, da res sem, če nagežem na tisti vršanih sredin, to res ampak da tudi koli nekaj prešem, po čem kakoli in uh, vrejte, sem ravno tako, oziroma jaz samo zavedanje. Ne vem, kako poznate, mislim, da je tukaj malo bo došla knjiga Vsakvali more. Je menički uh, avtor, ki je tudi japonsk, v življenju in ljudi sem pravila uh, zahodno tradicijo, ki pravi nekako tako, ne? Se ti lahko, Boga, spre ta štutku spadalom skočaš, še ni treba, da vrežiš cerko, mislim, da je podobno sprezotijo, da je nekako, če sami sebe Po možnosti za ne, <laughs> ne da, da je tisto, rekel, uh, samo, uh, na neko tradicijo a našo kulturo da si sami bi rekel neko poleperevanja se kot koncev pa je probino tudi, je randa filozofije so ustvarili prihodnost a ne se spovizovanji. In Ja, torej, meni se zdi pomembno, da vendar ločemo ta um, kontekst. In kontekst uh, filozofije v nekem šolskem, ali to v neki leti, to pač z minšolskimi uh, sisteme, pa seveda vprašanje filozofije in njihovega mesta v družbi nasplohne. To sta dve različni vprašanji, ki jih uh, če se naj bi prispustili in potem to se dogovori, da zdaj naša črno grede ostala. Zdaj, umirjeni so bentixti, a ja, jaz se večerom namestimem s tem, da so, sveda, kaj vidno za delno odgovore, ampak, je eh, vaj pa to tverje, da so delno odgovori tako topline, ki jo bi še dovoljno očitelj do danes, ker je pač postupno manjše, vendarle le, ko eh, spet čist konkretno, moj no prvi učbenik nič kučbenik, z filosofijo ni nič kučbenik, kot ga poznamo v tej klasični, oblik oblik tam kako da to čita, ki čita je skupaj z vaš pač naš profesor filozofije. Se pravi to da se sedi dejansko sočo ne z nekimi poenostavljenimi, oblik vedno poenostavljenimi, ampak dejansko z tekstom samim. Ne. Potem pa še mi jaz zimi utrno, ne, vprašanje To je zdaj tukaj filozof o nesmetni isto, če govorimo o profesorju, filozofije učitelju, filozofije o mentorju, ki deluje kot filozof o coachu, ki deluje kot filozof in o filozofu kot o neki poklicenost, ki je sveta neodvisno od tega, ali je ura tri ponovodne, ali je ura tri ponoči in se pravi, tukaj je še pregovornosti, da je ta, ta filozofska drža pri vsakem, Potem tudi lahko klički potljane praktično um, do, do to vem, da je tisti, ki povčujejo je, je drugih dejavnikov, če kritično mišenje, vlasnost, mišenje, vrante, to um, lahko dejansko z oziroma, če si ne zadava, od kakšnih ustavljanji, kjer ja, um, vse, da je še. Ja, prstavljamo in preziteti, je zofar, težko zdaj, kako ne bi jasne kriterije in razlike. Se mi vredi pomembno, to, kaj se vse tudi dogaja, je recimo naša se opredete da je, pomembno, da mi, opredete nešta, trenutku, je prišlo do manjšega dotoka denarja, Se je na na sem vredniko, je, na je na rom, se začelo razvijati kot pomemben, da to pomemben. Žal se da se se In srede, v šoli je nebovore, nekaj, da je v šoli da je našt, da je da Je to, kar je Veliko imamo tukaj slovenje za je pa veliko odgovor, da kakšno človek in da je da to, da da je to, da je to, da da Ne, mogoče je naša skušna dobačna, kaj več što je srednje šorste, kjer je je srednje šorste, kjer je srednje šorste, kjer je srednje A sociologija, da je naše, da je za Vprašujemo, ali zdaj nastavi sebe, zato kaj se izodivamo filozofija in potem etika, kako so neki kritično mišljenje. To torej, na tak način ponovno spostaviti filozofiji, a gledaj se menjom stajno malo to bi, s tem, filozofiji, da etiko, zato In strah, kaj se je lahko zgodilo, kaj se je lahko zgodilo. No, če, če sem jaz samo to povedal, kar je po da je zelo pomembno. Namreč, da sem bil že kar nekaj časa dopolžen, predvideč odobrilosti, in hkrati tudi, da je, da je naslov današnjega posveta na nek način predpesimističen, predtemačen. To je zelo jasno povedal, oh, da vidite tudi avtonomno beseda, da sem kar fizičen. Ampak dajmo to čisti, čistiti, jaz sem resnično imel podatek ne? sprej visokošolsko situacijo veliko normalno. ampak v drugi sem za srednje šole resnično imel podatek, da se vaše ure, filozofije, ki predavate krčijo in da ste prisiljeni predavati tudi druge predmete. Je zdaj me resnično dela, ali drži to, kar pravi Alenka, ki ima ta sem in to, da si oranoteže na dom neore za optimizno važi, da žri to, da se te burene da je pravzaprav pravo leta te kur vščas na voljo, da se sva mora profesori truditi, biti zanimivi, da, da bi pretednili na nakuro, soradnje, naj se ne pričajo, torej čistimo. Mi predavate, povejte, sealne. Ja, Vrednost iz... Je, si ne robil razumel to, da ga z večina mora učit še drugi pred. Ne, te penca ne bojo zarečen, ampak posarjiti, ki so mi tako rekli. Ja. Skrčijo se mu ure, če nima nature. To je tisto, kar se miži, odkar je matura, smo izpostavljeni nekem o tebov. Tekrat se ti skrčijo. Če nimaš mature, imaš v eni letni poštiri mora manj in to je 20 odstotkov manj. Potem še naslednje lete nimaš, pa to že 6 ur, točno je to že tentinja skoraj, tvojka, tvojka, tvojka. Soma torej, tvojka. Je. Jaz mi pozorila na to, da je uroč to ta grad, ki se različnih prezmetij iz Mi se meni Meni se ti pretresljivo, v katero nekakšno mesto ima glasba na tej joj statistiki. Se meni se ti, da smo ni v tej smeri, jaz sem čepolče domrela v kusti, ne. Zato zakaj je glasba, ko ostala kaj je premalo glasben, v počem svetu, ali je glasba stalo sobrstino, da bo prvem več neko ena ura, pa tri četvrt, namegjena in sveda nima koritetni predmet, ne. In zdaj nismo, hvala Bogu, koritetni predmet, pred pred, samo je vprašanje, če bomo ostali, da lahko ima nekaj več, ne. Na tako način, kot smo zdaj, ali se nam ugreba postopenska matura, mi smo potem tisti, ki smo podhranjeni že zdaj spore, pa se tem samo crtne, ne. Kak se je zdaj v in se je samo še manjša, sem zdi to, če to to se <laughs> <laughs> je je se je, je. ki si Ja Jaz mislim, da je lahko biti pesimist, ne? Da, da to ni problem bit, in, in, in da, in da biti. In da je velik težja pozicija druga. Drugač pa, gotovo je tudi, da kjerkoli v svetu so dela reformo šolstva je filozofija, na vdaru. Kjerkoli so poskušali kaj posodobočovski sistem, so te tradicionalne predmete začeli pretvarjati. In posod so potem gotovili, da pač ni državljanske da ni ne kaj, finančne pismenosti, da ni ekonomije, da ne poznajo družbenega sistema. Se pravi, zelo lahko je biti pesimist. Jaz si tudi mislim, vsaka šolska reforma bo reforma na slabše, ker se bo prilagajala sedanji družbi, kjer pa zaradi tistih stvari, o katerih smo govorili, grejo uh, stvari pač nekaj, uh, kar nam ni preveč všeč. Ampak na to lahko relativno malo vplivamo. Na tisto, kar pa lahko vplivamo, je na publiko tukaj. E, tukaj je tipična filozofska fakulteta, oddelek za filozofijo, situacije, natažno tako v Ljubljani, večina poslušalcev so tisti, ki so imeli svoj referat. In to so študentje filozofije tukaj, pa profesori filozofije, to niso pač politiki, pa ni Janša, ki ni prišel sem. Mi, filozofi, nismo sem prišli, mi, filozofi filozofije, ne jemljemo resno. In to se mi zdi tisto, na kar lahko vplivamo, kar pa mi počnemo in počnemo na ta način, kot počnemo. In to se mi zdi, da pač je lepo pokazal, ne, kako se iz optike Andreja, filozof prostituira, kako se prodaja, kako je postal podjetnik samega sebe, kako se gre marketing na šol. Ne? in Andrej poskušal poskuša v čisto filozofijo. Ne? Daj se vprašamo, kjera pa zdaj ta čista filozofija je? Ne, pa kje je ta večna filozofija, ki že 2500 let ostaje nespremenjena? Pa se vprašam, a čisti filozof je Sokrat, ki je tam lobil ljudi po trnici, pa jim težil, ali čisti filozofije je Descart, ki je ja, pač bil bil po bognišču pa nekaj razmišljal, ali, ali je čisti filozof nekaj, ki se je dopisoval z politiki, ali je čisti filozof Kant, ki je pisal pač v mesečnike in nim razlagal kaj je razvetljenstvo. Pač, zadeva je bolj komplicirana ne? in se mi zdi, da tam, kjer pa filozofi lahko kaj naredimo, je pa pač pred nas. Jaz družbe kot tak težko, ki je bistvenga naredim v zvezi s tem. Težko formuliram nek bistven projekt, angažmar. Med tekom, učitelji filozofije pa se seveda lahko angažirajo, pa lahko kaj naredijo. Ne? Oddelek se lahko angažira, pa maš študente, pri katerih se lahko angažira. Se pravi, neki projekti so taki, ki so izvedljivi, ki so omogočni. In je seveda potem vprašanje, nekako poslušati, edina, seveda imate nek problem. Ne? Pravzaprav, govori o notranjem človeku, Na zdaj razmišljaš, kakšno, zdaj, ta koncepcija subjekta, ampak potem vse, kar govori, je zonalje dejavnost. Ne, Neče o tem dotrnem človeku. Če bih, kako pa zdaj to razumeti? Ne. Kjero filozofijo zdaj hočemo uhramiti? Pa kako jo razumemo? Jaz ja, vidim francoze, ki se mirno grejo pravzaprav nekaj, kaj ne meji med Sokratom in sofistiko, pa se grejo filozofijo v zaporih, pa v dvomih za in pač kavarne plno ampak so neki projekti, kjer je prekarno pa volontersko, pa tako naprej, ampak vidiš, da ljudje brcajo in na nizozemskem so začeli pač v 70-ih letih, ker se mi je tam isto zgodilo, da so zaprli filozofske fakultete pa vse naredili. Pač aplikativno pa ne nemeji z biznesom. in Potem tam filozofi predavajo poslovno etiko pa Habermasa, pa tako naprej, pa filozofija se skoraj ne da Ne? Eh, pač to je situacija v svetu in tukaj pa lahko, je pač real nekaj narest. Eh, in se nekako angažirati. In seveda potem se soočati s tem vprašanjem je to še filozofija ne? in z resno nevarnosti, da če greš zelo daleč po tej poti, ne nadam, a nisi več opazil, da si prišel ven iz filozofije. Ne? To je resna nevarnost. Samo dokler hočeš samo hraniti čiste roke, pa se proteževati nad zelanimi sovražniki imaš tu blazno prednost, da ti ni treba skoraj neč Ja. Te prednosti pa jaz mislim, da nimamo. In dober pesimiznj, ali pa dober optimist, vsi bi morali pač gledati, kjer projekte, pa lahko izpeljajo znotraj filozofije. in se menj, menj se but, ne, da prestopeš malo, čez mejo filozofije. In pač to se mi zdi tipičen primer, isto na Filozofski fakulteti. Pač ni. Filozof, študirajo filozofijo, so filozofi, ne pridejo nikamor in tudi pravzaprav večin, predvsem filozof hodijo v službo. To je to. On ma svoj vrtiček, on hodil v službo, čau. Potem, ker ne bo študent, bo se začel lošek sekirati ne? in nenavno bo pazi vpišel, ker ta družba je pa do mene zelo bi zanesljena. E, to se mi pa zdi, zdi optimizem, pravi optimizem, ker misle, da bo svet ker vršel se enak in se ne bodo spremenilo in seveda običajno se nasdi, da se je na slabše in žal pogosto sem ja uh, to kar si plažali delo je ure zbuglano lahko če ni drugače ali je morda ne zato ker ne kristiramo potem na davo šestoro je da imamo le samo abcd ne ka se vetiča naše opravi jest se starava je to pozicija da moramo, pa čutitelji filozofije ne gledeamo na učimo uh, izkoristiti mislim kako večerno storiti pač to sredstva ki so v filozofiji mogoče tuja na, uh, na nek račun ne? to čistost filozofije izniza te čist, čiste pozicije filozofija nikoli nima. Bednarna, ne vedna da je znanje so vse sokrat se ne bi bolj posteljal v sekundo ne a ni Ja, po <laughs> da, ampak da jaz je tudi na pot. Tukaj, če spremljujemo imen, kako je duža razstva, rečemo etika, je to, kako je vse, filosofira kot etika. mislim, da če dovolj dobro dobitali iz dovolj tistega, kar je, kot vesela, doživljenja, in tudi imena dobro Ko pa začneš se... Ja, so že so ženske dvije, da Tudi tisti, ki vodijo projekte, pod glavajo po gleda svanj, ker je pač kritično mišljenje iz eno z drugih novega, nekaj trajalo, potem tem, da soli, ki to vse. To jo štekamo. Pa splošno, pa pač. Dobrnare, jaz smo tilozov, nekdo povedal. V tem smislu. Po glede dobro, ko Kaj reče, kaj je dobro dobro? Ja, je nekako s tem da se Zdaj, da opera, ampak re, re, začnemo je začnemo se To, da mesto, kar ključno pomena, tam lahko je to uh, je kaže, Mi ne smemo sprederati, kako se v krati in to je zastenski pojavljaj, nekaj što mi enako ne tira desetih kroškov uh, in kaučingov in peklovanj in uh, vse s, uh, vsak mredi, zato da se pojavlja, tudi razredi, kot te tebi ne rekao. In ker lahko rekel, da kre je Vse te ljudi, ki so mi, nismo angažirani kot filozofi, ampak v bistvu na nek način uh, smo že uh, odvisni. Ampak kaj hoče nas podajati, je, da je tu do tega, da se In mi delamo množstvo več kot uradnikov, pravno, imamo čisto divje, uh, da smo v kvantitaciji. Kolikor več moramo dela, zato da ohranjamo trenutno ravno. Je. In tu eh, vidimo, da, da se nam uče nevidno delati, da se nam bolje opisano, kako je to zmanjšati. Enoteza, ki je kot reka, pomara, ne gre, da moramo poskušati biti drugačni, da razumemo situacije, ki se vsakič, ko pride do reforme, je filozofija vedno postavljena in poskuša biti postavljena na ta položaj, da nas sili še bolj, da se vidi, kar je pravno. In kar se jaz želel v projek po nekem prispevku podarjim, se da, ko je recimo na njejo, mislim, na njejo filozofije, ko je mare njejo, prišla z idejo mislim, neko inicijativo, ne, a, kjer bi se milocivali na takih pojave, kjer bi brali zakone, kjer a, to analiziraš. Mislim, da to pa ti je podarjim naši delov, delo, delo filozofov, kako angažiranega državljana, podarjim na te a, sistemske, Velikih in malih uh, misli, in pa razložiti, zakaj. Jaz mislim, da je bilo nekaj, smo rekli, lahko rečemo, zdi, da ves, naši broško, uh, se stvari, ki so brez stroškov, naši predsedniki, dolžko se ne pridružijo, če jih ljudi podrejajo in z temi mislijo, neko, da so vedno nekorporativno, ne pa za vse tisto, filozofije, ki še javni sferi, samo samo nekaj, kar tva, uh, se sedi, da je časta, kakor še ne prestaja nek višek in nekaj odremen. Ne zato to se to mi zdi, da je ta enaša zato se mi da je vzrej spreč, optimistična, po prezdošna, če ni tako venkali, nič da bova, se da to počeš. Ampak je to že s ne, je namenala predzadnjo resno šolsko reformo, ko je filosofija letela iz srednjih šol. In zadnjo šolsko reformo, s katero smo dobili filozofijo ne samo nazaj, ampak jo malo 288 tur. In smo jo dobili v do osnovno šolo, tudi izberni verme. In če bi biti takrat malo močnejši, bi se bolj zagrebili, to bi ne vem, če Ampak to je bilo že zunaj naših oči, imajo možnost zbirati na tehničnih in strokovnih gimnazijih filozofijo. Tako da slika ni tako črna. Drugače pa, da ne moreš pričakovati, da boš v svetu, ki se amerikanizira, ohranil nekaj pozicij v bližnjih teh časih, kot je bilo nekoč. Prosto da celo to, da bodo do zbrzo strepka, ki čuvali prav se še brče. <laughs> Potčete še malo bolj postrašiti. Najležo profesorje matematike je bolj, ko si ljudi. Je, je. Kaj? Kaj? Kaj? Ta pobuda, ki je prej nekaj omenila, seveda še, še redno živa, prej reaktiva za komunikacijo, tako da bi samo, mogoče, ker smo v tem, tudi da smo danes porovili o filozofov, družbi, o razmjeru naš filozofijo in drugim, tudi o nevarnosti ali pa o varnosti o filozofije, mislim, da se tudi to se povezuje, In vidim, da se bomo na kratko povedati, kako se taj deja razvija tudi v delu, da sem z janezom, da sem se takrat o tem pogovarjala. Uh, Kmal zatem, ko je godan filozofije, je, kot vsi bi veste bil, bilo zgod, živarhno, tukljeno dogarjanje o referendumu in v javnosti se je velik debat pojavljal, ki, če ste jih spremljali, In lahko sami presodite o ravni teh debat, ampak večinoma se boste lahko um, najprej strinjali da so te debate na zelo nizki intelektualni ravni. In uh, v tistem času sem dal tudi eno pobudo od tega sveta, ki sem našel in tiste, ki nisem, nekisten, nisem bil odziv, takrat um, je bil samo en. Uh, namreč, da bi mi kot filozofi poskušali organizirati nekaj takega, kot neko razpravo, vsak na svoji šoli. Uh, in jaz sem povedal naši šoli poskušal, da bi zaskam času izvesti, namreč, da bi naredil neko alternativno debato, sem teg, vsem o tem, kar se bomo bilo javnosti. Uviziroma uh, šoli je bil proces za državno z uradoma pisalo resnih pomislik strani srednji vodstva, Namreč, da se lahko zelo, zelo dolgo je to, da jaz, kot ki uh, ima izkušeno življenje, isto s pomočjo mojega očeta, ki bi prišel, ima ščeta in živi s partnerjem, ampak on na neki način ni bil pripravljen, da bi bila ta debata soočena z nikom, ki ima nasprotnega mnenja, da so tu tudi te določene težave, kdo ga zdaj povadi za roti. Uh, in iz tega je potem je nastalo neko drugo razmišljanje. Um, namreč, um, ta je začetni impuls, je bilo, da mora filozofijo na nekaj čin posešniti to polje, kjer se nekaj organizirajo zajnkov. Uh, ta slušnja je bila dobra, tudi zaradi tega, ker mi je v bistvu, na tori pogled je bil to neuspeh nekaj organizirati, ampak o eno je bilo potem priložno za nekaj drug razmisle da je bilo tudi s tem gospodem, ki bi prišel. Um, a a, a ne si mesto filozofije, da posega v družbeno dogajanje v smislu tega, kar v družbi na nekaj način že ostaje? Vsi ima že nekaj nev 1400, ne, nekoveda, ne? nekaj nekaj, da bo pa še filozofija svojom nekaj povedala. Ko so se z javim o tem um, ogovarjali, vpravi smo so tudi v tem tem, te mogoče pa mesto filozofije nekje druge se je ravno v tem dogodku pokazala nuja in druga filozofija, Nažalost, mnenja, ki smo jih sprišal, v javnosti, so bila večinoma precej zmedena, oziroma neartikulirana, oziroma že vnaprej odločena, v katero pozicijo smo mi postavili. Govorili smo o pojeni, ki so pa lahko, in tudi se mi zdi, da bi vse to lahko bil pomemben prispevek filozofi filozofije, da bi poskušali organizirati neke, kjer se ne pogovarjamo, zdaj, kdo je zapor, kdo je poti, se pogovarjamo o tem. O čem spah njih govorimo, ko govorimo ne, o pravi, društini, o velike očeta in informame in, in, in, in, in kaj zne to, ne, ko, ko, ko slišimo javnosti uh, te debatke. Um, Namreč, um, tisti je eto drug problem, ki se je pokazal ne samo na vnjih drugih ne, ko so ne, te priponavadi vznočujemo, ko so besličere, Um, ni so bili artikulirani, ampak na drugi strani so bili pa ljudje, ki so pomenili, da je bilo treba razumeti, zakaj gre. Uh, je bil bilo začinoma tudi nepripravljenost pripravljenost nekega dialoga z drugim stranem. Kot da tisto, kar smo spremljali, tudi od speta, če rečem, ne vem, da ima podobno vlogo do filozofija, ne kot tiste, ki zdaj nekaj nek pozicije, da bi so s na nek način poskuša ponuditi nek prostor za razmislek. Mislim, da je to nekdo tudi z to umenil, da preprosto zastavlja nek vprašanje in vpreni prostor, kjer je nek pogovor, nekada debata, splatna roča. Mislim, da je ta prepostavka je druga, ne? Unita druga ima prav zato, ker ni dorastl, ne? ali pa ta drugi druga ima prav zato, ker je nekina druga intelektuac, ampak da je tudi filozofska vržaja, po mojem, druga, ne? Oni drugi je že z pač, manji nekaj urodje za razmišljanje in mi, ko poradnjamo filozofijo za to da nek prostor, jih populariziramo s tem, da pač ustrajamo ljudje v predvostnem spoznanju, da so ljudje zmožni za razmišljanje. Zdaj drugo drug problem je, a so pripravljeni misliti. to je tudi drugo problem. Seveda, vsi predsotki, s kaj soočamo, so, so lahko veliko vina, ampak mislim, da, da mi kot filozofi lahko posegamo v nek javni prostor, je tudi pod svojim zgledom, da poskušamo najprej se sprinjamo vzeti resno to, kar mi počnemo, druga stvar je ta, da se pač ne gremo elitizma. In mislim, da tudi ne gre za to, da si mažem roke, pa ne to že tak zrast, da vsa druga božočja so samo čisto, kar filozofija se so. Sem ne zdi biti uh, utemeljeno, kaj tako reči, ampak da poskušamo skozi filozofijo pač odprti prostor za razmišljanje. če samo zaključen to je ideja tega ftiva za demokracijo in na naši šoli organiziramo to vanto potka 1 bo v filozofski multipraktika, kjer se bomo v družinskem zagubljenega grobi 3. naslednji bo pa glemi gospodki, ki bo prišel v šolo in se bomo pogovarjalo o tem temi eksistencialnih vprašanj. Prav ja. ja. Se pravi, glede za vprašanje, kako se postavlja vprašanje, kako se vi. Prvo, da se lahko, da kako konkretno mislim, da bi taka debata potekala na tej prvobodi, v smislu, da se pogovarjamo o tem, da družina, recimo, biološko, definirana je nekaj, kar je Ampak ja, ja. s tega ne bo sredno že svetila, bo te tega te, čist opredelite do tega vprašanja, te, sad ne? Seveda pa vsak neko svojo držo pa mnenje, samo mislim, da tisto, kar, kar je lahko tukaj pomembno pristelke, to, da mogoče ne bo spostavi neko distanco, da te svoje držne s vprašamo, kakšne so pa predpostavke zdaj moje še mojga mnenja in tako naprej. In taj mislim, da inač, tam, manj firozofsko, da kot s to so, kaj sovkrat je pač sprašno vsake. Vsake zazdre, kaj in aha, kaj pa ti misliš, za kaj pa misliš to, kot misliš, ne? Kaj rekel? Jaz sem samo previsel, da se vse navezano malaj, tako da je treba postore, ki bojo tih različnih Bi pa to za ki je prerekla, da so znotraj človstva, recimo vizu otroke? Na prostori, ki so odprti, pa niso izkoriščeni. Pravno, kot je rekla Alajka, ne glede na to, kaj pa mi delamo. Prostori tukaj so, strukture je bila to ste pač vi naredili, zato da je ta lahko mogoča, Ampak mi zdaj tukaj sploh to, kar že tukaj je. A ne? Recimo, to, da ko se, leto, se imel rečimi, čitutim, čitutim, čitutim, nekaj časa ne Se sreča z rečnimi učiteljami, učiteljami, ki delajo na področju ki ni bilno, da so izobraženi filozofijo, ali niso kot, to, počnejo, nejo. Vsak, vsak od njih živi v svojem svetu in se videli, da sem, pa, veste mislim, mi to fine, bi to povezali to zelo to, to, to, to težko. Zdaj se nekako začel zbidati neke kontakte in to mi je bil fino. za to. zainteresirano da čisto nekaj tako, ko neformalno zdravljanje, kjer, kjer mogoče izmenjava te izkušnje. Tako. Druga stvar pa je to, recimo, ko imate svojo diakor v srednji šoli, bi bilo fino mogoče, to se morate tudi že z Andrejem razvido, ko imate izkušnje s tem, z organizacijo prijazovskih taborov, se mi zdi, fino da bi tudi te možnosti um, skoristili pa tudi diakor, da bi bilo zainteresiran ali za um, kakršno koli razvijanje, ali povezavo teh Samo pripravljeni do filozofije, do otroke, na ravni, ali recimo, za organizacijo um, srednešo taborov, ali se tabor recimo, ne, barmi tri um, bomo zelo veseče, še se bomo fino, ne? Ne, ne vsobno da pošnete še je to da. Ja, to je Hvala, kako je bilo, da je to filozofija, da je že pred 20 in več leti. Mislim, 25 leti, zdaj v zadnjih 10 letih, nekoliko in se ponovno bo začelo delovati. Znotraj tega, ker poučevanje, z ali za otroke. A tako da, da pravda? Um, Teplje, da bo je eno iz, vor, no, da, bi bija, da se frenchom Da je To je to naj Vel 경ступenje konci s karenja Ko je Da, da so vse te teme zelo prepletene. Uh, Izmer strinjamo, tudi če smo v teminstvu, pa rečemo, filozofija ima svoje mesto ne? in uh, to vedno htokrasnega razreda odpisna cena. Ne? Se pravi, Alenka primerja to z časom ko je spoh ni bilo, ne? tako bi pa to primerjali z italijanskim modelom, ne? ker imate, ma, vem, petkrat več fontur, ne? in imate petkrat toliko filozofov ne? in lahko učite bolj ali manj In se mihče v to ne spotika. Ne? Tako da, mislim, da je vse obvizno od perspektive. Ne? Mislim, da, da se pa sprinjamo, da, da je a, eno razloko, zakaj je položaj filozofije v šoli tako ran liv, in, in zakaj smo vedni, zakaj po najbolj ten prvi mataveti filozofija v naslednji šolske formi, Tudi ta, da nima filozofija v naši družbi nobenega statusa. Kdaj so nazadnje poklicali filozofa, kot filozofa, kamor koli, v katero koli javno razpravo, zato ker verjame, da ima nekaj teh ne-osnovnih zapovedi? Kot nekdo, ki Ja, kot politični komentar. Polični no, no, no. komentator za misli, si, da, da začne tam razkrijeti, pa se spričaš o Borisu, tako kako Če ne bi pisal ali pa Boris, v Borisu tudi veliko vadijo, ampak zato, ker ima blog, ne zato, ker je napisal to, in je no, no, no, da je da. Eno so res te niše, kako to je, da se človek, ki je bil v neki ko se odpre neka niša, ne rekoče, kar koli je, se strinja, boljše je, ne? da to ni zasneden, kot da je to drug ali nam še zmanjši življenjski prostor. Drugo pa je to, ne vem, da moramo neko strategijo, pa mislim, da smo zdaj tukaj, pa boče, mislim, tudi če se moramo v organizacijski obliki dogoviti nekaj. Ne? Mislim, da je super, da se dobimo, ampak to je enkrat vedno. Uh, da bi boli forum nekaj, ne, ker bi lahko izmenjevali pa bi posame z nekaj pogode, pa bi se drugi pridružili in takdaj. Ne? Sprej, morali se morali bi se kolektivno, ker to pa je naš skupni interes, ki ravno se zelo delimo tudi v našem polnovanju filozofije in postopu pa filozofske metode, pa nekaj vse. Skupni interes nam je, da, da uh, populariziramo filozofijo. Mislim, taj, Vrnemo neko, ne, neko, neko nek pomen v, v, v javnosti, ne? da ne bo vedno zadnji, da ne bo filozof vedno zadnji, za pravniki, teologi, ne vem, kako vse prideš, potiš filozofe, če, če toliko prostora v študiju. Spremem, ne gre za ne pametne ideje, ampak mislim, da gre to eno s drug, drugim. To so ene znanstvene discipline, ki mislim, da niso nič bolj koristne na prvi pogled. A, nihče ne bo, ne da bi se osmiješal, prišel s predlogom, da se jo ukine. Mislim, da je status se nekakolj ne bomo omeni, to je jasno, mislim, da bi lahko bil vse druge, tretji, tretja, disciplina, katero se pomisli, ne, pa se začne rezati, ne pa prva. druga pa to, kar, kar mislim, da je razvez z statusom filozofije v šoli, pa kako to delamo, ne? mislim, da bi to vertikalno morali nekako povezati. Ne? A, če se ne prav razumel, V osnovni šoli zato, je filozofija za otroke, tudi krično imštenje. Saj ja, predmet. Predmet je. se predmet. Ja, pa se izvaja. Ja, vse. Spravi, to bi, bi moralo nekaj povezati, ker mislim, da, da, je to, da je to strategija preživetja. da entremet dobiti, da nekoga nekdo že nam vruši. V osnovni šoli en, en, en kuk odrok, deset osotkov odrok, pri filozofiji za otroke, ali pri kritičnem ništenju, ali kakakoli. Potem je to ta, ta neka bazna, ne, ta bazen, ki bojo šli potem tudi bolj malo defoltov na bojozeli v prezopijo na maturi, bo potem bojo potencijalno šedenke filozofije, bo bo ali bojo potencijalno pravici filozofskih knjig, tudi če bojo zbravnike, ali kakakoli. Mislim, da bi to mora nekaj svoje sile povezati. Zdaj, če pravi resnem to v planu nekaknega, ne, izvajajo očijo filozofije, ne? ampak tudi tudi je kar, mislim, da ste Lenka ti priblagala, da se tudi s temi ljudi povežamo, pa naredimo neke, neke, neke, neko mrežo ustvarjamo ali neke oblike sodelovanja in tako dalje. Ne? Ok, dovoljnaš. Če sem prav špel, a, a Lenka tudi ta Marija, ne? Marija. Kako? Ja, Hripa. Marija, Ja, Hripa. Marija, Hripa. Okay. ok. Ja, in jaz se bom reči, komiliko tako, da smo v svojem se spišali, ne? Pa se. Nikoli <guljaj> se nismo pogledovali. Ja, da, Nikoli se nismo pogledovali, nikoli se nismo pogledovali, se nismo, nismo ko smo se Kar je vse treba. Tudi se je pa na koncu večino izkazalo, da vsak vsako zadevo, ki jo mora nujno prej upraviti, skupno ukotovo, da ga ne zanima. In v filozofi smo takšni površni čudaki, ki pravijo, da je vsak za sebe, ampak da ne delajo skupaj, pa se skupno dobro. Razumem, če je kdo resni med nami, pa še kaj počne za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 vsakega posameznika v tega kako pa pa ne bo ne bo to neoliberalna ideologija ali pa ne, ne? podvisno tega kako ti delaš v razredu, kakšen si, kako se razumeš diaki, kako se razumeš s profesor s svojimi kolegi, kako druga okolica te percepira, kot filozof Tega, to so necelice, tako ne ne ne. ja. da popri nezpoštovali, da pač ni se odpada. Sredstvene pristoviteljne boljube. Tema, ki se mi smo samo reči, to povezovali, ki smo sigurno in k, uh, novom, oziroma ker nekaj lepotencijali, ki ste povezali kot iz univerze, svetnega šolstva in osnovnega šolstva. In tega, limit, te, kako imajo srednje Vse, ki je zelo podobno ljudem, ali pač zgodovječnik, eh, nekih, pač Šola, pa metoda, ne filozofija, ampak vendar, resnici In to bi bilo pa za slovence, da se pač tubaško rašuna, samo po istih Zato recimo ta inovativen, ki je za demokracijo, je tam rekel, to je to. V tem to niste, je toljite, etne, pač misljene, da je enostavno prevedstven in ne morem uh, pač na sve se nekaj bomo če bo iz tega res nekaj konkretnega, pa bolj um, pač, prijem popirati, zdaj lahko, da se pač ova pravna ta, oziroma, povedu za ta dologa in nekaj, da... Ampak tudi pomislite za se ga pa večkaj ne, mislim, čisto se je obrče, se namoče Tukaj je tam, da se zdaj predtel kvarje v Sloveniji s kritičnim ampak so nekaj tekeni. Zdaj bomo pa mi v bistvu filozofi Pršelj, in bomo nekaj povedali, kaj je zdaj v 2016. Tega, da se spremam, da da tudi jaz nisem spremno nekaj zapovedan, ampak jaz nisem zdaj, da bomo pa še, nekaj kritični In kot je to. In v metodost, mislim Zdaj so isto vam pričevaš, ki imate pojma, da se jim nekaj nekaj nekaj tuja, V tem smislu mi je vižje, da, da se združujemo naravnih glavnih pravstvove, ne na, na naravnih na naravni političnih, komput pa tega, kaj ne To, da se v bistvu tisti, ki je že z vami prizopijo za vprotke, da se pred sabo srečujemo, da se izrednike zmiramo cene, ali pa to, zesome, jesungi, abis, da pome, kaj? Kaj bi se rečno povara, da je tako pa tih murov, recimo, o da je etični dilema izvedečen. In ta, ne, pa že zdaj, mislimo, čez nekoli res se varimo, mislimo, da jaz sem rekel že dva kaj smo pa jaz vedem, da da to duže, tam je to pač zdaj doma, se pospili, smo se lahko po Ali ah, smo tudi priča, da yeah. je resnica? Marija Kristina. Ne, resnica je, da si rekel, da je do 30 rokov. Ta da da se da se aktiviraš in se da mi večera misli, te festivali pred ne, zdaj, za tudi blok, ne, recimo desetini so prvič tako eh, organizirani tako misljivaj fil filozofije, so si, so jih prali temo, sreča, narava, prvo leto je bilo tako zelo urejeno, zdaj pa, recimo poteka v krajih Modeni, kakni mestih, sicer manjših in so dobili du milenar, tako da reko kliče so ta, te da Kako to izgleda, to festivalki nazva? Samo po skletu, kar je vedno v septembr, ko začne poluk, sicer mi imamo možnost, da, se, da smo pravičeni poluka, ne? če ne vedemo. In potem so ti festivali začeli malo cveteli po vsak, prekcimo v kampanji, v Neapju, v musiciji, micejo, ženske, filozofiji, tako ovo je ste si ki je vedno povabili na filozofa, zarabili na svojo lekcijo, ono pa miskrali si, Tako je ideja tudi za Smo že slišali da to treba tem. Evropska personica, teodotvija je se je To je tako. To je Ja, medite, ne <Nesse> to je To možemo naši širi da je sredne ne? Uštanjelo. Ja. Bojo je širi je širi bojo. Zdaj, samo še po 30 sekund za vsakega Ja, Zdravljeno rečem, da se mi, vstupni, misl, tegu, kako del, krišenja, da v bistvu, se mi učimo misl in jaz znam pa ne. Druga um, stvar je pa um, ena povniščnjega tukaj ljudi hisljena, se taj del promulirava, je tudi prvomiraj tist učitele, ki so predstavali kritično mišljenje, Ki je po in dosežeš če nečega, kar pomeni, da je ali, da mamam, to nekaj, kar pomeni, da imaš tudi da so znati, da zna, imaš tudi nekaj čoveka. To je to, da se danes kriptično mišljenje, in druge, da se zdaj reče: obstajajo ljudi, da se zdaj reče, za funkcionalno pismenjevanje. Tukaj posebno mislim, da ne bi smelo biti važno, strogo, v smislu, vse mi ne znamo, noč posebno, mislim, da, da mi imamo nekaj samo neko, neko znanje in nek, neke veščine, ki je dobro, če jih poslušamo pač, um, skupaj z drugimi prakticirati, upamjim, da se bomo vsi skupaj neki mnogoj naučili. Zdaj, če narečem na tist projek, ko sem rekel, jaz voljam, voljam, da ja, tudi vi, oziroma vsi, smo tukaj, zato to se vredno maljeno filozofijo, Kajda filozofija je neka zlata, nekaj podlaga zlata palca, ne? Ampak zdaj samo z zlatimi palci so ne premalo, ne? Jaz mislim tako zdaj pa tudi tisti, ki ste v univerzi. A, koliko je možnosti, da se odprejo nekje smiri v smislu filozofskega svetovanja, filozofskega koločnega, nekaj vse, kjer pa se dobi neka sprednost, kako iz zlatih palc delati zlatne prstavne ogrljice, kar bo pačnevi rabiti, ne? Ne? In gotov ljudje radijo. Zdaj, seveda, če ti pokažeš tam nek zlad kvaber, mislim pa, mislim, gledam s tem nekaj zadeva, ne ne ki rehaj, da je gre težka, pa da nič nekaj nekaj početi. In se mi zdi tukaj tudi to svoje početje, ki sem ga prej malo poskušal predstaviti, videm v tej smeri, v obranji tega obranjega človeka, ampak v različnih kontekstih različnih, različnih čehočne, potreba, ki jih imajo ljudje. In zdaj seveda vidi ljudje, vsi vsakrat na, na trg k kovarčanem in kom tisti, kakor so pa se spustiti, da na njihov ne bo, ne? na ta človečki oseg. Zdaj ta notrni človek, kot tako rečem, pri ne, jednak, v tem spisu smo vsi uh, ljudje. Ne? In zdaj tukaj uh, naučit se tega jezika in pa te ljudi, da tako rečem, ostare, Učiti jezika, kar prej sem s kolegom Stavno Goremom omenjal, da je to zelo Se mi zdi, da to Gorem ali če to nečemu služi, da psihoterapijo, svetovanje, nekaj, ampak ne moremo reči: tudi filozofija, pa da. Jaz sem že dobro v filozofiji, da sem doletel pred televizorjem. Okay. <laughs> ne šronci, bom <laughs> ne pejo, mi, obišče, imamo vse raje, če še tepejo, vsaj zlatimi, pa vse. Mi, če še so dolo, da gremo dolo, dolo. Potem so samo ja, o tem, kako bo to, to naše druženje, da je to le da, da je to le Uh, mislim, jaz nisem, da če načel se bovnjak nečem, da to res ni impresionska znanost, ne. Mislim, nekje na nečem, kar že obstaja, na slovensko filozofsko društvo nekaj, je bilo koment forum, ali kaj. Vse mm -hmm. da. Sem, da. Baj, da se <laughs> no, se nevam, tako, da bilo tako, Ja, jaz mislim, da će zajedno... Jaz se bojim, da će na ovom sliku se strani pred metilnega slovenskega katoloskega puštva, da bo to im je malo biti pred met članom, ko to <laughs> Ah, re, ne, jaz mislim, da se toh ravno Če pogledate na ja, njih, ja. ostetno ki je predvsem gluštva Luka Omnadič, na za zadnje obosti je že na leta 2009. Luka ni več Je se na že na 2009. Se predvsem je Se sem je Se Baj, Mamo povedal da, bi da Kako bi se povezali, mi imamo, slavajo vse, vse in oči da se necamo, se čas, špala, vam to pošljemo, nam še teki pošljemo. se ja, na Hvala, to in Odbili, da je da sem ta stran zaživela. Tjeno, potvajal, da se pošče vsem, so mislim, so na spodri, to, pa ti še mogoče dodaš to, kar imaš, praviš, daj na volje. Imamo se v 42, da se nemaj, 42 se daj, kot ima, da smo ne... je tih, tih, možnji, Okay. Okay. Okay. Vse vsi poznamo, če hočeš nekaj pelati, trebaš nekaj zagnacov, ki bodo yeah. animirali yeah. zadeve, brez njih, pa se nešla zgoditi. Samo eni komentar ja, Jaz mislim, da nekaj eni teles, ko ga sigurno imamo nekoli. Mislim, mislim, naši, vsi smo učili filosofije, mislim, če ga ga oči služim. imamo interes, da filozofija v šolah ostane, tudi tist, kar je nas lahko združevalo v neki mreži, Zdaj sem, kako bi pa to želelo, s oglašanjem v realnem prostoru, To pa biti nekaj konkretna spodbuda, da v neki trenutku se mogoče oblastiti z javnim pisom, ki je kašna prilika, na nad mediji, in če bi dala prilka, da se oblastiti od filozofije, Jé, o, jaz sem razumela, da bi danes, če bi ta dva pesimistična varianta predvladala, lahko šli z neko vrstijo. Tako da bi demantirali, da je pravi, da je biti Mi se ne strinjamo s nami. dobro, mislim, da bomo naslednje letih imeli en takšen posvet, tudi ja, tretji po vrsti a tema se obravuje sama o sebi, ne, optimizacija, optimizacija algoritmov. Kot tako. Kda se to, je, tako, A Se se Mislim, kaj pa značiš? Mislim, da bomo, jaz so sredstva. Ali to je tudi vredno učiteljo? Zredstva, da bi to umakvali, da ne te nekaj. Trebno, da bi v tem povjeti leti. Ali mislim, da bomo leti, da bomo leti. 15 leta, pa pa šešte. 15 leta, pa pa šešte. Pol leti, ne? Mislim, da bomo leti. Zabeležili smo, da se povežemo, da imamo sekcijo, taj, je to? Ne že je ste prišli, ki ste prišli, tiste, ki ste prišli Če bo moč, če bomo še če bomo res pogledava na razpredelno. Palača